Láttam a hogy rajtam röhög. Valahogy beszippantott az egész látványvirág. És nem mondtad, mert... Úúúú, oh. uh, jó beszélgetés lesz ez, már érzem. <gül> az évfilmjét ne a moziban, hanem a DVD-polcot keressétek. Hát az valami fantasztikus volt. Nem hiszem a, a fülemnek, hogy... Annyira színészkedni se kell benne De jó volt ezt tiki beszélni veletek. Á, Istenem, jó valapok! Filmbarátok Podcast. Sziasztok! Itt van a 115. filmbarátok podcast. Összegyűjtünk ebben a fantasztikus időben. Jobb körülmények között nem is rögzíthetünk, mint hogy lefagy a, a, a fél ország, ónos eső, havazás. Reméljük, hogy az internet kapcsolat az fennmarad. De Itt ezúttal... kezd keményed, mert nem ígérünk semmit. Igen. A, aki ismeri a filmbarátok történetét tudja, hogy emögött nagy igazság van, hogy Kecskeméten az internet kicsit másképp működik, Igen. de ahogy Szeret hallhatjátok, között. itt van már Black Sheep, Sziasztok. itt van még Sorter is, Sziasztok. itt van még Gergő, és én Freddy is, itt van, ahogy hallhatjátok, milyen meglepő. Na, hát itt vagyunk, január ö, utolsó napján vesszük fel, ti ezt február elsőn fogjátok valószínűleg hallani de hát kicsit kicsúsztunk az időből de hiszem még belefér köszönjük szépen a borítóképet Márténak, aki küldte és Csúcs. Igen, Máté, ő, ő, ő, ő be nem mindig bízhatunk ő mindig nagyon jókat küld és miket kell még említeni Gergő, neked van egy sztorid, amit mindenképp még el akartál mesélni itt a, az adás elején Hát, hát ez egy elég szürreális. Ezt még volt, mi sem amikor. ismerjük egyébként, úgyhogy figyelünk most. Hát amúgy annyi volt a dolog, hogy múlt hét előtti pénteken, hát én a kis, kis szokásos, hát barátja mentem, és hát ott a, a szórakozó helyen leszólított egy ö, pá nevű fiatalember, aki hát így elmondta, hogy már ugye több éve hallgat minket, és hogy nagyon-nagyon szereti az adásokat, és hogy, hogy már hiányzik neki, múlt Zoli ezt is elmondta meg, hogy freddy nagyon sokszor tud azonosulni, és nagyon-nagyon euh, jó fej volt a srác, és hát mernék mást mondani, mert utána még így meg is hívott egy itarra, amit elfogadtam, nagyon-nagyon e, jó szível, úgyhogy ezúton is egyrészt nagyon köszönöm, másrészt pedig, Annyira jó élmény ez, annyira hatalmas élmény ez, hogyha tényleg valaki odajön, és, és elismerően tud szólni arról, és el tudja mondani azt, hogy, hogy egy nehéz szakaszának a, az életének ezt, ezt akkor hallgatta, és őt ez, ez jobb kedvederített, egy picit tudott rajta javítani a közérzetén, a hangulatán akármin, és ez, ez ilyenkor érezzük azt amúgy, hogy ez tök jó, mert nekünk nem tart sokba lesz, hogy összeülünk így esténként, és akkor mindenféle hülyeségekről, enyhe struktúra mellett beszélgetünk, de hogyha ti ezt ennyire tudjátok élvezni, és nektek ez a löketet tud adni, vagy jó hangulatot, vagy akár ö, segít elütni azt a nagyon értékes szabadidőtöket, amit amúgy bármire fordíthatnátok, és mégis minket hallgatok, úgyhogy hatalmas köszönet jár ezért mindenkinek. Uh -huh. Tök jó. Jó. Ja. És egyébként, pont most küldtem nektek tovább egy levelet, amit Attila hallgatónk küldött, hasonlóan szívesz szóló üzenettel. Ezt majd olvasátok eladás után, mert az uh -huh. is nagyon-nagyon szép e-mail. Úgyhogy mi olvassuk el ezeket, és mindig nagyon-nagyon jól esik. Tehát ez egy, ez egy kölcsönös dolog, emberek. Tehát a ti energiátok is. Tól minket tovább, és ezt nyilván magunkért is csináljuk, mert imádunk filmekről is popázni, de ez az interakció, ez, ez borzasztóan megdobja az egésznek a, az értékét, és, és a hozzáállásunkat, és hát aki ott volt a százalék adásnál, az azt hiszem láthatta, hogy, hogy mi is keresjük ezt. Oké, hogy nem. Élő podcast során azért ez egy olyan ilyen pozitív trauma volt, és ezt nyilván sokszor nem ö, vállaljuk be, legalábbis. Ö, én, én, én ezt ö, óriási stressznek éltem meg. Vagy Amilyen... akkor már. <tos> <ezt>. <tos> Igen. Hát a, a, a Zoli szerintem az, az már ilyen rutinból nyomta, de... Ö, de tényleg ezeket nagyon-nagyon szeretjük, úgyhogy nyugodtan írjatok meg ilyeneket, nyugodtan hívjátok meg Gergőt Szegeden, <gül> <gül> mindenféle kevert arra meg ilyenek. Hú, egy jó kis kevertre, azt mondom, hogy bármikor ja. elfogadom, azzal lehet jönni, srácok, nem is fog csődbe vinni, <gül> az egy nagyon-nagyon jó ötlet amúgy. <gül> és legalább a baráti társaság előtt, hogy azok? Hát egy haverom volt akkor ott, tehát még akkor uh -huh. érkeztünk, ugye meg hétkor, és akkor még csak ketten voltunk, és tehát akkor még, ugye, tényleg nem voltunk sokan, de lejutott le a, a pali egy, hát, egy 10 perce szerintem beszélgetni, és amúgy halálnormális volt, nagyon jó fej volt, úgyhogy tényleg, tényleg, tényleg az ilyenek miatt ez egyáltalán nem. Ne, nem kell az ilyenektől megijedni. Én jobban féltem, amúgy, akkor. Tehát jobban megvoltam akkor illetődve, szerintem. Uh -huh. Király. van. Na, hát. Uh mi Blackship-el egy kicsit titokzatosabbak vagyunk, de, de Gergő nyugodtan ostromoljátok meg, hogy ja, el, elmesélem nekik, és akkor ők is, szinte átélik, de engem is is ismertek már meg, és abszolútán tudom érezni, amit Gergő mond, hogy én is olyan szinten voltam megdöbbenve, hogy hogy engem fölismertek, és mondanom kéne valamit, és így beszélgetnem uh -huh. kéne az illetővel. Pedig egy halál jó arc volt, mint kiderült Twitteren, már nem tudom mióta követjük egymást. Uh -huh. És itt teljesen le voltam sokkoló. Lehet, hogy... hogy ő a valóságban is. Hoppá! Lehet, hogy most is figyel. <síthat> <síthat> Arra igen. emlékszem, hogy engem is egyszer ismertek föl, de nem tudom, hogy a búbánatba, tehát akkor ez a sár, ez lehet, hogy mégsem Annyira lehet, be a és. A sárba mentél ki az utcára, nem? Amúgy az, az lehet, a kapusznél az rajtam volt, úgyhogy Opa. lehetséges. Két fiatal jött oda, ez mozi előtt volt pont, és annyit kérdeztek, csak mutatott rám az egyikük, és így megkérdezte, hogy Szia, ne haragudj, de nem az internetről? És most hallja, hogy ezt mondom, most erre mit mondják? Szóval igen, ez tényleg szürreális én picit, de amúgy nagyon. Hogy? A Nik nevet nem tudta, de a Kicsit úgy reménykedtem, hogy így elkezd gondolkozni, hogy, hogy Black Sheep, azt szóltál, és azt ő megy, tudom, te vagy a Black Sheep. nem nagyon aranyosak voltak, minden, nagyon. ők is nagyon meg voltak döbbenve mondták, hogy valószínűleg már többször láttak engem itt Kecskeméten ide-oda jönni, csak nem mertek még uh -huh. megszólítani, de igazából teljesen jó volt minden. Igen, ezek igazából tényleg ez egy tényleg... nagyon jó eső dolog egyébként. Igen, igen, igen, tényleg. Az lett nagyon... volna a legjobb, hogyha. hogy hé, te nem vagy az internet, nem te vagy a, a dancsó. <síl> <egy, egy>, <síl> <síl> Akkor mondtam, hogy nem, én a szírmai. <síl> <síl> <síl> <síl> <síl> <síl> <síl> <síl> <sí Hát engem is, hát szerintem sokszor meséltem, hogy állásinterjún ismertek fel, hasonlóan, hasonlóan nem lehetett ismerni engem az internetről kategória, meg, meg a... Ha volt egy a jövőbe szolidés, igen, hogy... igen, az az Index után volt, ott rámírt szabé, szabé napon, hogy e, SMS-ben így rámírt, hogy Á, nem is tudtam róla, Desfredi, <sus aus> így falfehér lettem. <susuk> meg meg a, a visszajövőbe vetítésen a Corvinban volt a trilógia vetítés, és az első film után ott, én tudom, én 20-25 perces szünet, és csak így ott álltam, hogy vártam a hogy tudom, ki jöjjön a budiro vagy valami, és tényleg csak ott álltam, és így semmit nem csináltam. És akkor csak oda jött egy, egy srác íze, hogy így, így pacsizni egyet, hogy á, hogy királyok a videóid vagy valami, én meg itt te is döbbened, te, hogy mire. Fede már tovább is ment a srác. Egy, Lehet, meg... Addig, még nem pornos színésztek néznek. Amit... Hát a hang az nálam kritikus mondjuk, de nem tudom, hogy akársz, szóval hogy egy moziban, nem tudom, jegyet veszek, akkor így így Kérek egy jegyet, hogy elállítom a hangomat. Nagyon hogy... van. Igen. Nagu, nem, de... Igen. Hol vannak a jegyek! Okay. Jó. Jó, úgyhogy ez volt Gergő kocsmastoria. Aki nem tud Gergő hangjával betelni, az nézem fel a Facebook oldalunkra, vagy a Youtube csatornánkra, mert Gergő kirakott egy ilyen 10 perces spoilermentes véleményezést az Ördögűző sorozatról, és nekem is meghozta a kedemet hozzá, úgyhogy... Uh... Meghallgattad? Megperfesszük! Jééé! Hát mit gondolsz? <gül> <gül> Nem tudom, mikor fogok rá időt szakítani, de tervben van, véve, hogy egyszer megnézem. Úgyhogy Helyes. ti is hallgassátok meg, egy nagyon jó kis kedvcsináló. Úgy lesz, úgy lesz. Ö, mi van még? Igen. Ö, tegnap döbbentem rá, ez egy kis, kis info, közérdekű info, hogy aki a blogoldalunkon, a filmbarátok.blog.hu oldalon esetleg egy filmre rá szeretne keresni, könnyen lehet, hogy nem találja meg, hol ott meg kéne. Tehát ott a kereső funkcióval valami gebasz van, mert például valaki az érkezésre akart rákeresni és nem találni azt a filmet. Pedig. aki 110... beszélünk önket róla? Vagy? Igen, tehát nem, nem látni, hogy bármikor is beszéltünk volna erről a filmről, pedig ott van a 110. adás bejegyzése is, ott van tegelve, ott van a szövegben, tehát meg kéne találni, ez a más filmcímeknél is van, hogy sikerül, van, hogy nem. Még nem jöttem rá pontosan, hogy mi múlik, de minden esetre továbbítottam a, a blog.hu csapat felé, úgyhogy van egy megoldás erre, hogyha mindenképp rá akartok keresni a filmre. Rögtön a, a filmbarátok hogy van filmbarátok.blog.hu oldalon, tehát nem a kereső mezőben hanem maga az oldalon nyomtok egy Ctrl-F-et, hogy keresés az oldalon és oda beírjátok a filmet akkor is megtaláljátok, mert ott van egy link és egyből oda vezet a bejegyzéshez öh, hát ezt lehet addig használni, amíg, amíg nem találnak erre valami megoldást hogy azt mondják, hogy végig rosszul tegeltem, nem tudom, hány éven keresztül de akkor ezt majd mindenképp közlöm felétek a Twitter oldalon is kiraktam ezt az infot a filmbarátok Twitter profilon, úgyhogy azt is keressétek. Milyen poén lenne, hogy kiderül, hogy végig rosszul csináltad, és az érkezés volt az első film, amire valaha bárki rá keresett. <gül> Én, igen, az mondjuk nem örülnék, mert Én szoktam ezzel dolgozni, hogy, hogy mindig ö aktorizálva legyen, meg működjenek ezek, de hát ezek szerint akkor uh, valami gebasz van. Remélem, De amúgy a tegek egy picit így inkonzisztensek, nem? Tehát van, ahol angolul van, van, ahol meg magyarul írtad. Uh, nem, mindig próbálom két nyelvűen amikor ilyen nagyon extrém Igen. Uh, filmcímek, mit tudom én, valami kínai filmről beszélek, akkor nyilván nem rakom oda, de általában általában kiszoktam írni kétnyelvűen. Igen? Miért nem? Hát most éppen, csak így az, ja itt van, most itt például a Lone Survivor-t néztem meg, a túlélőt, hogy itt mind a kettő módon kirak, Tehát akkor nem szóltam egy kurva szót se. Na, nagyon helyes, kikérem magamnak. Na, egy cross-promó van itt még, vannak a Csúnap kollégáink, podcast kollégáink, akik hamarosan ők is a századik adást ünneplik, és egy olyan felvezetőt, találtak ki, hogy az, a századik adás előtti adásokban egy ilyen játékot ö, hoznak össze, hogy a hallgatók küldenek filmeket, mindenki ö, igazából egy egy lesz beválogatva az ötből, és utána abból az ötből egyet kiválasztanak, amit még más nem nem nevezett, és utána ezeket a filmeket összesorsolják, és utána ö, úgymond ilyen K.O. rendszerben mindig tovább jut a győztes, és utána kihirdetik a, a világ legjobb filmjét. Ami egyébként egy rohadt állátlan meló, tehát nem tudom ezt, hogy gondolták komolyan, mert ebből ők jól nem fognak kijönni. Mert barontáltan a hallgatók 99%-át valamilyen utomódon felfogják cseszni. <gül> tehát ö, diazom a bátorságból. Én, én soha nem csinálnék ilyet, mert, mert ez ez durra meló mindent megnézni ezek közül, amit nem láttak. Ö, de Hát ők tudják. Minden hát esetre... ez, egy ilyen, ez egy ilyen kollektív gyilkosság. E, igen, igen. De, de mondom, az ötlet egyébként pompás, és, és nekem tetszik maga az elképzelés, de örülök, hogy csak külső szemlélő leszek. Pontosabban annyiban nem, hogy elvileg Black Sheep mi ketten leszünk egyszer igen. zsűriben. Ami még nem annyira tisztázott, hogy mi most azt a filmet kell védjük, amit mi küldtünk, de remélem, hogy nem, mert azért az... A igen, hát az... az, az nem a a Versus nehéz ver. védeni, mi? Jaj, ez igen. Ez, ez jó folyén. Tehát nem igen. is értem, hogy mi ez az egész, mert úgyis tudja mindenki, hogy a, a Drive a világ legjobb film. A de sötét nem lova. Nem, mert az összeomlás. Úgyhogy... <sorvá> Most, hogy így megemlítődött az előbb, a Versus így eszembe jutott, hogy az, hogy mi a világ legjobb filmje, azt nem mi döntjük el, hanem az égiek. Jaj... Ez most, aki nem érti, az egy szerencsés ember, és maradjunk ennyibe. Én szólalok ti, meg. Ti csináltok egy világ legrosszabb filmét, mondjuk, az hát versus igen, csak Ott, ott azért jóval nagyobb a... a tehát jóval tágabb. Tehát ott, ott, ott, ott annyira tehát be tudnak küldeni ilyen, tudom én, ilyen Lizzy Borden's Revenge-et. Igen, tehát ott ilyen nagyon durva irányokba is el lehet menni, míg a legjobb azért behatárolt. Nem, tudok a... egy jobbat. A világ legrosszabb, legjobb filmje. Az vagy a Vagy nem, a kettően. A Kettő meg a The film. A The Room, igen. igen, tehát az nincs... ott, ott nincs nagy konkurenciája a Roomnak. Hát azért ott biztos vannak még finomságok. Hát ezt egy bad badmovizosnak mondott tényleg. Vagy kettőnek helyből. É, é, vannak, vannak, persze. De... Hát ilyenek, hogy szamuráj útja, meg társaik, tehát azért Cat van hülye. meg ott igen. Egen, igen. es terv. jaj. Na, hát, kedves hallgatók, szugeráljátok itt a egy -egy -egy péket, hogy... Nézzük meg, hogy a, a Tünaposok egyáltalán túlélik-e, és ha <hállt> igen, igen, akkor igen. majd ezen gondolkodni. <hállt> ja. Úgyhogy nézzetek fel az oldalukra, van itt egy ilyen jó kis perces videóval András elmagyarázza, hogy hogy ez az egész, hová kell küldeni. Csatományokhoz berakom ezt a videót, talán az a legegyszerűbb, ha nem felejtem el, akkor megtaláljátok a csatományoknál sok sikert, srácok de ezt nem tudom, hogy gondoltátok komolyan. Ez, ez, nagyon, ez nagyon durva. Jó. Na, akkor egy téma van még. Ö, február végén természetesen most is lesz oszkáros külön kiadásunk. De most ki lettek hirdetve a jelölések. Néztétek élőben, vagy csak Igen. Igen. Hát a feléig néztem élőben, aztán utána felhoztam magam a reklámok miatt. Aha. Ez, ez ez Azt hiszem az, az, munkaidőmmel egybeesett Hát jó, az hát az, az engem se zavart. Ja, ja. Ott ment az Remélem nem hallgatja. <gül> Há, hát, én elnézést. Tavaly, tavaly, tavaly is néztem ott a show fiát, így így azért élőben beordítottam, hogy jelölték, jelölték, és idén ide, nem nagyon tetszett az új megvalósítás, hogy egyszerűen egy YouTube videót így felraktak, ez így Hát igen, ez érdekes Hát de, de tudod, nem tudják itt magukat, hogy John Travolta nem tudja kimondani, Inidame. na Idina Menzel nevész, vagy valami, igen. És Freddy, most is felordítottál, hogy jelölték, Ö... mert volt, lett volna mi? Csak elbújt. Ö, igen. Azt a van lett... nézte. Nem, nem, Nem, nem újtel, hanem a filmcím, mert én például vártam és nem mm, az volt írva, láttam. hogy Ugye? mindenki, hanem az angol címe, ami valamiért az lett, hogy Sing. Ugye? És így el hát nem tudom meg, képzelni. Én meg. meg soha az életben nem is hallottam erről, emlékszel Black Sheep, hogy fölhívtak téged telefonon valamiért, és akkor mondta nekem Black Sheep, hogy azt tudod amúgy, hogy előttek egy magyar filmet az Oscarra egy ilyen ö, rövid filmet és néztem De. mit, hol, mikor, miért, ki, Hát és akkor mondta, mindenki, hogy igen. hát ez. A Lal a kaka miatt. Igen. Ja. De igen, ott tényleg én is csodálkoztam. Én azt hittem, hogy akkor nem jelölték végül, mert így tényleg nem, nem volt túl felismerhető, de. Ja, hát drukkolunk. Én nem láttam még azt a revit filmet. Egyébként a mindenki című filmről van szó. Igen, így van. Az HBO elvileg le fogja adni, de az HBO szerintem már most is fent van. Igen, és ahhoz előfizetés kell gondolni. Várjál, mindjárt megnézem, hogy fent van. Most keresek. Ha, itt van. Aha, fent. De nem ingyenesen elérhető, úgy látom. Tehát ez nem szabad hozzáférésű. Hát mindegy, akkor valamint utolmódon úgyis meg lehet majd nézni valószínű. De... Hát rukkolunk, azért az nem kis teljesítmény lenne két magyar oszkár egymás után, de akkor beszéljünk egy kicsit, hogy mi, mi az, aminek örültetek, mi az, aminek nem. Most tényleg csak nagyon röviden, mert mondom, lesz rá külön adás, csak így előjáróban. De Michael Shannon! mindenki igen. nagyon örült, és... Hát, aminek nem örültünk, mert szerintem talán a legnagyobb döbbenet, hogy Amy Adams lett jelölve. Hát Én kétszer néztem végig a jelölteknek, a sehet, most én nem láttam jól, vagy tényleg nincs ott az én. Én azóta vagdosom magam minden nap, úgy már nagyon fáj a karom. Tényleg érthetetlen. Hát Mary stripnek ilyen, Na szerintem hát, egy, egy hát kameló ez... szerepet elvállal, és akkor már egyből jelölik. Tehát. De szerintem csak azért, hogy meglegyen a rekord, hogy ő a valahol volt legtöbbet jelölt színésznő talán hát azt a van. Az most, most lett meg azt ja, hiszem, vagy úgy általában a színész. Nem tudom, hogy már 20-szor jelölték. Ugye? Tehát tényleg, hogyha, hogyha ráfosna egy telefonkönyvre, akkor azt is így jelölnék is. Ez, tök Jó, gyógyuló, ez meg nem ez nem teljesen hibája, tehát ez már megint az, hogy most nem őre kell Nyilván nehez Igazából az, az, azért nem értem ezt, mert az érkezés az, az nem egy olyan film volt, amit úgy alapból mellőztek volna az Oscar-ból. Hát, az azért nagyon megszórták jelölések, hát és Sokak az... szerint elég komoly esélyei is vannak, és hogy az Amy Edemszet még miért adják ki. Hát, és az, hogy az Amy Adams, ráadásul ő ráadásul őt nem utálja az Oscar, tehát hát az már volt jelen. Nem lettem, hogyha egy Naktörnől az miatt így megoszlottak a szavazatok? Hát, de a Nocturnal animals jelölték. Hát de azért, ez hogy az ez egyik fele erre ment, a másik fele arra, és hogyha egy, egy film lett volna, akkor így lehet, hogy bejutott volna. E jó, de hát ezt nem tudják összeegyeztetni, hát, hát az ugye régi elemet nem <gül> <gül> Ennyit nem tudnak összehozni, azért ez az egy kicsit gáz. Hát meg ha már hát. a Animals, nekem nagy csalódás volt, hogy a forgatókönyvét nem jelölték. Ugye azért... Jake hát hát a, jó, a Jake Gyllenholt. Igen. jó, a Jake-et semmilyen sokan... Se fogják, tehát most ha az ilyeni félregényt nem jelölték, akkor soha nem fogják ezt az embert jelölni Úgyhogy ö, csak nem játszik egyszer majd feketét, esetleg azért találom, <gül> mert, mert, hát, mert egyszer az egyszer játszott esélyt. homoszexuálist, és akkor jelölték, Igen. úgyhogy ez... Ami amúgy, amúgy tehát a túra barátságon egy nagyon jó film, amúgy a Jake Gyllenhaal is nagyon jól játszott benne, de azért nem véletlenül, hogy pont azért az egy alakításért jelölték. Tehát az nagyon nem véletlenül van. De amúgy lehetett volna a Nocturnal ért is, tehát ha a senón. Hát vagy oh, az vagy elmúlt nem. öt évből bármiért. Kb. Ja. Az Accidential az nem számít. Igen, az, az, a... az nem öt éve volt. Kivétel, ja. A, ami engem így megdöbbentett, hogy a számolás jogából a, egyedül a színészek közül az Octavia spencer -t. Tehát, mert ő is Oscar kedvenc. Hát igen, ő de, őt szeretik. De ő, ő szerepelt szerintem azok közül a, a legkevesebben. És Kb. Hát, Ugyanaz csinálta, mint a segítségben, amiért igen, kapott Oscar. Igen, tehát. így van, és például Kevin Costner szerintem nyugodtan lehetett volna a legjobb férfi mellők szereplőnek. Hát, azt azért talán túlzás hát lett nagy volna. lett volna. De ha már egyetlen akartak egy nőt abból a trióból, akkor nem őt kellett volna az Octavia spencer már csak a játékidő miatt sem. Meg hát a akkor inkább a főszereplőnőt, nem? Hát Tehát annak nem. úgy több értelme lett volna. Há, vagy, vagy ezt a fiatal Igen. choice -t. Hát, de nálam jó arra, majd a filmnél kitérünk, hogy az, ami volt a baj, de hogy, hogy szerintem sem feltétlenül az Octavia Spencer-t kellett volna mm. úgy... De... Mind meg úgy furcsa, hogy például a betét nem érelték belőle, az egy tök jó kis dal volt szerintem, ezt tök szívesen hallgattam. Uh -huh. az izé, De no. azon kívül... Jó, hát a betét dal az úgyis lefutott játszma. Hát az a, a, City a City of Stars. igen, teljesen indokolt is. Mondjuk tehát... azért még egy Sim Street jelölés elfért Égen. volna mellette. Hát, hát, én a City of Stars, de... Na... Szóval se a zenébe, se a betét dalban nem jelölték a Sing Streetet, ami azért durva, mert például a, a Egyszer. egyszerből és a Big In A is jelöltek dalat. Mm -hmm. Amik nem voltak szerintem olyan jók, mint a Sing Street, de ez mondjuk magánvélemény, vélemény, de ez így hihetetlen volt számomra, hogy zeneileg se jelölik a Sing Streetet, amikor a legjobb filmre nem jelölik, jó persze, hogy nem jelölik, de ez így azért kicsit durva. Mm -hmm. Akinek mm -hmm. én még örültem, az a legjobb rendezőbe volt a Villeneuve. Ja. Jó, jó, jó. Hát az nagyon az jó utat volt. Ja. Nagyon remélem amúgy, hogy azért így tényleg adnak egy pár dolgot így az örájvőnek még akkor is, hogyha egy valószínűleg haláli tarolás lesz. Én Én jó irányom, De szóval. igen, tehát az, az mondjuk megérdemli, meg amit furcsáttam, hogy. ilyen-olyan forrásban, de, de láttam a silence, és hogy miért hagyták ki ezt a filmet. Nem értem. Én, én Tehát nem nem az leptam, Andrew Garfield de... annyival jobb voltam, úgy a Silence-ben, és én nagyon szerettem a Hexorich-ben is, de a, a Silence-ben egyszerűen klasszisokkal jobb volt a Garfield. Meg, meg tényleg abban a filmben például a hangszerkesztése, hogy a hangokat használták, hogy azt is, a Scorsese szerintem mindent beletett, súlyos a film, és egyszer nem tudom épéssel felfogni, hogy azon kívül, hogy a, hogy a stúdió nem reklámozta annyira a filmet, hogy miért kellett ezt ennyire leszarni. Hát egy jelölése van a fényképezés. É, az, az tényleg gyönyörű volt amúgy, bár nyilván azt se ez az... megkapni. Csak ez azért dühítő, mert hogyha van egy jelölése, az azt jelenti, hogy észrevették, csak leszarták. Tehát nem az hát van, a... hogy elsiklott a figyelmük. Engem születke. ugyanezért, ugyanezért cseszettől a harcosok klubjával, ahogy elbántak a drága -val, val a fogságbannal. Sötétlovaggal. Söt... Hát mondjuk Félyeli a sötétlovagot azért valamennyire az szórták, igen. Tehát ott azért, azért voltak jelölések, de hogy a a Drive, Harkasok klubja, meg mit éjjeli mondtam félreg. az előbb? Éjjeli Féreg. mondtam? Szóval igen, igen, azt is lehet akár, hogy ilyen egy-két kategóriába jelölik őket, a fogságban mondtam még, hogy az, hogy azt az egyrohadt kategóriát betették, vagy abba az egyrohat kategóriába betették, az azt jelenti, hogy megnézték ezek a, roh a rohadékok, és nem. Tehát nem foglalkoztak vele jobban. Pedig hmm. szerintem ezek simán, tehát én a Drive-ot nemrég újra néztem például, és így így tényleg az járt a fejemben, hogy, hogy most a gozlingot lehet, hogy díjazni fogják a kaliforniai álomért, de amúgy nem lenne ezzel bajom, mert tényleg jó volt benne a gozling, de az akadémia számára elég cinkes lenne, mert a drive-ér még jelölni sem jelölték. Tehát azért hát, ez így... Most ez, ez most nagyon furán fog tűnni, hogy pont tőlem, de azért a drive-nál nem elsősorban a, a színész hoznám fel, hogy mindenképp leggázap hogy ott nem jelölték. Tehát ott a az operatőri munkától kezdve. Vágás. Rendezés. Vágás, rendezés, rendezés. Akár többet. a film. zene, zene az a zene az, képsen, az, mondjuk az mondjuk cinkes, mert ott, ott, ott nem is jelölhetnék. Hát licenszer zenék volt. Igen, ja, igen. Mert, igen. igen. Ott, ott soundtrack-et záró? meg nem jelölnek. Hát soundtrack-et igen, igen. nem jelölnek. Én mondjuk Halsz, még önőtt jelölten volna. volna. Uh -huh. Meg a hát... Cranston-t. Is jelöltem, a a, a Brooks-ot mondták sokan, hogy ott, ott esetleg... Golden Globe-ra jelölték amúgy. Én még csak azt sem mondtam teljesen, hogy ezért... az a szerep nem volt akkora, hogy, hogy én azt mondanám, hogy ez egy mellékszereplős jelölésnek elég lett volna, akármennyire is imádom azt a filmet, igen, tehát ott hát, az egy, egy soványka lehet, jelölés az... az lehet, hogy volt, a Golding-nak az... díjat én se adtam igen. volna érte, nem tudom, hogy ki nyert akkor, de azért jelölni jelöltem volna. Azért hmm. az... annyit szerintem azért megérdemelt volna. Viszont, Jó, ha hát, már igen. térjünk kicsit nem veszünk össze. <laughs> igen, csak hogy például én nagyon örülök a Hellor High Walter nek hogy ide mm, sok jelölést kapott. Például És milyen ciki, hogy itthon be sem mutatták ezeket. Ja. <laughs> Ő, az HBO be fogja HBO. hozni Márciusban, azt hiszem. Na jó, de hát, hogy mondjam, ez, <gül> ez moziba való. Addig a dijakat igen. igen. <gül> hát ez meg <vagy gül> a másik, hogy ez mozi élmény a Hello high tehát ez, ez <gül> ott ütne. <gül> na jó. Eset, de mégis behozzák, én beülök rá. <gül> <simet>. <gül> hát, na, amúgy szerintem annyira nem. Tehát így, így annyira nem kell sok mindenre számítani. Bárhogy jó. a díjazásában. Jó, nyilván nem fog nyerni. Tehát hát az... szerintem semmit nem fog úgy megnyerni. Hát Tehát jó, de a... hogy jó volt. van. Hát nyilván jól fog mutatni, és talán az emberek is jobban rá fognak nézni erre a filmre. Talán jobban fel fogják kapni így, hogy, hogy Oszkára is jelölték, Ezt talán le Kérdezni szerintem. is akartam, hogy ő se? Szerintem a díjazva? Várják, kik az vannak mellékszereplők? Shannon, az Ali. Az, ah, Ali nyerni, az Ali fog nyerni, állítólag. Az Ali fog. nem láttam még a filmet, de. Aha, meg de volt még itt a Death Patel ugye? A DevPáter, Patel, Joss-nál, igen. igen a Osztán. Osztán, meg a Manchester by the Sea-ből, ez a Lucas Hedges. Uh -huh. Hát szerintem ezt lát... az Ali fogja nyerni. Én láttam ennek a Munájtnak az előzetesét, és annyira nem mozgatott meg bennem semmi. Engem úgy, nagyon érnekel. Nem is. <laughs> de, de egyszerűen nem, nem tudom hová tenni ezt a óriási hypot. Nem tudom, hogy néztem a jelöléseket, és így, így előző évekkel így így nem nagyon hozott lázba, amit láttam jelölések Tehát nem éreztem azt, hogy ú, na ennek most iszonyatosan drukkolnom kéne. Tehát nem tudom, valószínűleg a Kalifornia fog fogok drukkolni, de azért érezném, hogy itt tudnék másoknak még jobban drukkolni, csak éppen nem lettek jelölve. Na jó, akkor ezt majd februárban kitárgyaljuk meg, hogy Tony Edmánnal mi a helyzet. Ja. Gerga, azt nézd meg azt a filmet addig, nagyon érdekel a véleményed arról. a két és fél órás német végjáték. És még nem csak végződös. nevés víg, cserébe unalmas. Igen. De, de van benne sok mesztelenség, ami... Hát, Srácok, nem, nem tudom, mit gondoltok, amely nem is azért ennyit. Tehát... <laughs> meg... Ja. Ö... Ahhoz, hogy egy, egy de, hogyha mondjuk mesztelen nőket akar az ember bámulni, ahhoz a mai világban nem feltétlenül kell egy két és fél órás degunalmas Igen. német filmet elővenni. Ja, a németek vannak... éppelékt gyártanak egyéb ilyen terméket. Erre már vannak lapformok, ahol ezt rövidebb játékidőben ja. sokkal koncentráltabban meg lehet tenni. Úgyhogy annyira szerintem nincs gegő rászorulva. Szorter, most csak valahogy kedvet akartam neki hozni, és most itt elszarod nekem köszönöm. Hát azért nem tudom, szórt el, neki nem volt sok mindent így, sok mindent elveni a kedvelet. Azért annyira ne szégyed, ne haragudj el rá. Na jó. Azért majd nézd meg, kíváncsiolják a véleményedre. Majd egyszer. Na, lépakarata a sorsolás. Ding, ding. Legutóbb máté Máténok a fantasztikus beadványát uh, húztuk ki. És a rossz rossz, meg! Halál kutya című. Ilyen, ilyen Öregem azt a szart! Ilyen népakarata történelem lesz ez is, hogy ilyen hivatkozási pont, mint ez a szaló meg ilyenek. Meg a, meg a... communion? Communion, igen. Amit... amit te azóta sem néztél meg. A... Hát de szegényebben haltunk volna meg, ha ezt a szart nem látjuk, hogy biztos. Valamelyik, a, azért... valamelyik a, ha jutott, hogy meg kéne nézni, csak aztán nem néztem meg. De megfogom, előbb-utóbb biztos megfogom. Nem tudom már hány éve húzom, halogatom azt a hülyeséget. Ez egy ilyen, ilyen soha nem megtörténő dolog, mint a Gergőnél a transz, ugye bár? A... Ah! <gül> előbb, hogy Tony Erdmann mondta, hogy majd megnézi, nem beszóltam, hogy majd közvetlenül a transz után Igen, ja. valószínűleg. Na, és szóval... akkor Tony Erdmantól transzba kerül, és akkor utána... Igen. Hát erre nem veszek mérget, hogy ez be fog következni, de sokan szeretik azt a filmet. Na most Gergőt itt magának, hogy transzot megnézni, Hát, a, a most voltam. megnézted, hogy HBO-gon fent van, -e, de sajnos nincs fent. Micsoda. De kár, hogy se onnan máshonnan nincs Igen. Hát jó, ez itt kényelmes lett volna. Na szóval a Rottweiler a Halálkutya című film epost ki legutóbb. Valami nagyon gyenge pillanatomban átengedtem a tról tehát gyerekek lehet próbálkozni, látjunk. lehet. Visszajutnak ezért ezek a dolgok, de lehet. Ja. Tehát... Igen, úgyhogy uh, Máté, ne haragudj, te te minden további közelműködéstől diszkolifikálva vagy. A trónok harcaadásban még szívesen uh, látunk, de hogy te nép nem küldesz be többet, az szent. Na jó, nem. GG. De, de azért, azért jobban odafigyelek most már. Hát igen. Jaj, ez a film. Na, jól, jó az az egyébként, amúgy így viccen kívül, hogy nem volt olyan rossz, csak szar volt. De egyébként rendben volt. Jó, hát láttunk már rosszabbat népokoratán belül ezt hát adom. Jó, azért ember. ne hasonlítsuk már a holokauszt hasztát azért. Nem ne, ne, ne egy attól még rossz. Jókat lehetett rajta röhögni tulajdonképpen. De ma úgyis beszélünk róla. Így van. Ja. Egy, egy nagyon emlékezetes filmélmény volt. Na, frissítettem a listát a hétvégén, most már 1364 filmnél tartunk. És most megnyomom. Hú, de sokáig tölt. Na, Há, ez egy A lesz. lesz. 558. Asszíztasz. Ez a film nem más, mint a... a, a, a. Úristen, ez valami mangás izének. <gül> az <gül> jöhet. Nausica no, a szélharcosa. Olyan, ez olyan, legtag, az igen Az egy egy jó. Az egy mi aki film? Mi ez az aki film? film, igen. Igen, arról már hallottam, hogy jó azt még nem láttad? Szóval Én nem vagyok akkor anime-ről, tudod, hogyha nem érdekel de jó, de mi azok nem azok nézem azért... meg csak azért, mert anime... Tudom, de mi az, akit azért nagyjából ismered, nem? Hát de a mindegy... csírót láttam. Ja. 8, Ez egy jó, jó film. 8,1-en áll, is az IMDb Top 250-ben a 214. helyen áll. Eredeti címe Kaze Panino, no Nausika. Ez a 1984-ből. Mm -hmm. Egy óra Tóval, Ha majd az adást töltött fel a filmbarátok.blog.hu-ra, akkor a igen. tegeknél ezt igen Igen. jó. Ezt valószínűleg nem fogod odahírni. De ez jó film. Ezt, ezt nyugodtan lehet nézni. Jó, én kíváncsi vagyok. Ez egy ilyen zöld film, nem? Igen, igen, igen. Hát a, mi az, akinek sok zöld filmje van. Uh -huh. Ez az egyik uh -huh. legzöld. <gül> Szépen szuper zöld. De nem ilyen zöld. zöld. De... Vagy mire gondolsz? Hát, hogy ilyen buta zöld. Ja nem, ja nem, nem sötét, de sötét abban az értelemben, hogy eléggé uh, dárkos az egész, tehát eléggé lesújtó, viszont. Hmm. Nem tudom, szerintem ez egy nem Ami nem jellemző, mi az, aki egyébként. Hát tehát azért, a széltámadnál mondták sokkal, hogy a vidős életbe. Nem itt inkább tehát előkerül az, hogy a természettel hogyan bánik el az ember, és hogy a természet ezt hogyan fizeti vissza. Ez több filmben is, is. esemény, gyerekek. Ja, csak egy jobb. Hogyha már sámálan, akkor visszatérünk vele. Igen, egyébként ja. ö, hasonló az alapja, csak itt egy kicsit értelmesebb dolgot hoztak ki belőle. Itt nem a fákkal harcol. Ne Komolyan... csesz! Spoiler! Spoiler, bocsánat. Ja. Most megmentettem pár embert attól, aki még nem látta, hogy megnézze. Jó van, na, akkor ezt nézzük legközelebb. Elképzelhető legközelebb már ez Zoli is, de lehet, hogyha ezt meghallja, hogy mit kell megnézni akkor. Ő ezt szereti ezt a filmet amúgy nagyon. Ő erre Mi már csoda? hivatkozott egyszer. A volt van, valamelyik Otherworld videóban hivatkozott erre a filmre. Beszalás. Bezöny. Lehet, szerintem, hogy pont az Avatar kapcsán. Szerintem Freddy ez még neked is tetszeni fog most így. Na, ez vigyázz el. Nem, komolyan. Én, én úgy érzem, hogy ezt te szeretete volt. Miért? Hát a watchmen is bejött. Jó. jó, hát az a jó. millióból egy, tehát azt még én se hittem el, hogy tetszeni fog. Hát jó, megadom neki az A Robber jobb lesz, ez garantált. Na, az az. Gyű, már egy... De magasan van ja, ja, ja. a létszám. Jajajajaj. Nem a marketingesnek mind. tényleg. <laughs> ja. Na, első vilámkérdés Pétertől. Szavaztok filmbarátok, igaz, hogy mostában nem tagja az adásoknak, de idézzük meg a szellemét egy pár perc erejéig. Miért jó a Drive? Nem. A kérdésem az lenne, hogy ti szoktatok teóriákat, elméleteket gyártani a filmekhez, vagy szoktatok bizonyos filmek után leülni és teóriákat olvasni róluk, esetleg videó formájában nézni és elgondolkodni azon. Például én kedvenc teóriám a Star Wars-hoz köthető, az első miszeri Jar, Jar Sith lovag, a másik pedig, hogy Massa Windu valójában Snoke. Okay. Mace Windu? Aha, hát ez egy... Vagy is. Mace Windu. Ezt nem még hallottam, vagy belefutottam egy ilyenbe, hogy Mace Windu a sznók, de szerintem ez még csak ilyen jó, jó, jó tagline, és akkor így ki lehet rakni, tehát ezt nem tudom, hogy mennyire. Én egyébként imádom ezeket, tehát hogyha én látok egy olyan filmet, ami egy kicsit is... Megmozgat, már olyan értem, hogy nem az az A-ból B-be is egyértelmű, akkor azonnal rászoktam keresni, hogy kinek mi az a teóriája. Például pont ma néztem, az adását fejeztem be a Kim Kiduknak az időcímű filmért, egy kevésbé ismert japán film, és annak a vége volt kicsit ilyen fura, és akkor is az volt az első dolgom, hogy akkor fölmegyek, és ki mit gondol a végéről, és kinek mi az elmélete róla. Én imádom ezt csinálni. És ez jó volt. Hát először az IMDB-t szoktam, vagy van egy uh, kritikus tömeg nevű ilyen fórum oldal, mm -hmm. nem tudom, Aha. egy kevésbé ismert, és ott van egy uh, kicsit ilyen... ilyen uh, zsákba macska, mert vannak nagyon idióta hozzászólások is, de néha ott lehet ilyen kis gyöngyszemeket találni, amiket nagyon szeretek így olvasgatni, és ott szoktam rákeresni a filmekre, mert ott van, van hogy egy kevésbé ismeretlen filmet valaki megtalál, ír róla, és akkor a fórumon belül többen írnak, és kialakul egy abszolút ismeretlen filmre egy nagyon érdekes fórumos beszélgetés, és én az ilyeneket nagyon szeretem. Meg beszoktam írni, tehát ha ismertebb filmről van szó, akkor azért beírom, hogy filmcím, és hogy teóri, és akkor azért jönnek a dolgok, tehát több helyen lehet ilyeneket. Tudom, a Redditen is van már egy csomó. Uh -huh. ilyen, hát a, a ennek így kb. a paradicsom. A én nem szoktam nagyon a redditezni, úgyhogy uh -huh. én a reditet azt annyi, csak ilyen szempontból néha rátévedek, de én még oda nem adaptáltam magam. Uh -huh. úgy, ah, én uh, szeretem hát ezt. Én rám ez annyira nem jellemző egyébként, most így hirdelen kettő cím eszembe, amit... Uh, Aminél tisztán emlékszem, hogy rögtön, hogy vége lett a filmnek kutakodtam, hogy mégis mik lehetnek a háttérbeli üzenetek. Az egyik, amit még ma is szoktam, tehát aminek még ma is utána szoktam nézeketni, az a Sunset Limited, amiről már beszéltetek egyszer uh -huh. a podcastben. Annak nagyon-nagyon-nagyon érdekes elméletei vannak, mert ugye az a film az, az nagyon sok síkon értelmezhető, nagyon-nagyon sokféle magyarázat lehetséges az utani úgyhogy azt uh, szoktam, illetve az enemi mi Ezt akartam én is sem úgy mondani, az enemit, hogy, mm -hmm. hogy erről, arról is volt szó ugye itt a podcastben. Uh, És talán hogy... az elméletet is említettük, tehát ez a teória videó uh, Igen, az enemiről volt egy uh, angol nyelvű Youtube videó, azt hiszem fél órás volt kb, ami megmagyarázta, hogy miről azt a... szólna, azt érdemes igen. megnézni. Uh -huh. Uh -huh. Igen. Meg amúgy vannak a, van, van egy ilyen filmes csatorna, vagy ez a Film amúgy. ez egy tök jó kis csatorna, és itt vannak ilyen filmes dolgok, amik ilyen amúgy hülyeségeket csinálnak, de tök jól levezeti néha például, hogy a, hogy a volleyben például kannibalizmussal tartják fent az emberiséget, hogy a hogy a Ouija nek ugye ez az új része, az, ördögűzőnek az előzménye, hogy a Blair Witch Projectben például nem a boszorkány gyilkolt, hanem valaki más. Tehát így vannak ugye hülyeségek meg, hogy a Némo nyomában van például a, a senni egy hazudik, tehát ő valójában amúgy nem izé, nem amnéziás, tehát amúgy vannak Obviously. ilyen dolgok. Ez tök jó dolgok amúgy, tehát ez a filmtheoristia. Nagyon hülyeségekkel van amúgy tele, de, de nagyon őle van vezetve, és így én tök jól elszórakozok rajta. De tényleg az egyik az enemi, meg ami az utolsó volt, az a nem is olyan régen jött kezd egy pár hónapja szerintem ez a. Mindjárt meg is mondta, egy kóreai film volt, egy dél koreai horror film volt aminek mindjárt meg is mondom a címét, mert picit elcsúsztam vele, de tényleg ezt egy pár hete néztem meg. Ja, Wailing, igen, Wailing volt a címe, és ez egy ilyen megszállós horrorfilm amúgy, tehát két és fél óra, ami borzasztóan hosszú, és ilyen tipikus ázsiai film, tehát így dobálja össze-vissza a stílusokat, hol végjáték, hol ilyen nagyon idegesítő, hol borzasztóan ijesztő, meg... Hát feltorja az embernek az agyát, és annyira sokrétű volt a filmnek a befejezése, hogy nekem muszáj volt utána olvastam, és átnézegetni a, a róla készült elemzéseket, és nagyon sokat tudott emelni amúgy a filmnek a, a megítélésén legalábbis az én szememben. Mm -hmm. Egyébként ennek az egész dolognak a mekkája az a Lost volt szerintem. <gül> Vége, hát a, igen, igen. A Lostnak a hatodik évadát én már úgy néztem, hogy egy csomó ilyen oldalra, ö, hát fel voltam regiszálva az túlzás, de így egy csomó ilyen oldalra követtem, és akárhelyszor kijött egy rész, már a hatodik évadnál én annyira elvesztettem a fonalat, hogy... Ö, hogy mindig utána elkezdtem olvasgatni, és már leszartam a spoilereket, meg hogy ugye ezek jó hogy gyártják a teóriákat, ezek nem feltétlenül spoilerek, de egy-kettő teória azért bejött. És akkor mm -hmm. az már ugye spoiler, de már nem érdekelt, mert, mert annyira nem kötött semmi a sorozathoz, és azon kaptam magam, hogy ezt jobban élvezem, mint megnézni a részt. Pontosan. Tehát sokkal jobb volt utána, pár napra rá, amikor már ezek a teoristák, ezek leírták a gondolataikat, ezeket végigolvasni. Igen. És ezt imádtam. És talán a Westworld volt még hasonló. Most legutóbb Ott mondjuk a spoilerek miatt csak az évad végén Nézelődtem, de hát egy fél napot eltöltöttem Csak az IMDB-nek a fórumán Az valami de iszonyú jó dolgokat mondanak róla Mondok egy hasonlót Nem is olyan régen volt ez Walking Deadnél, hogy na vajon négy kitütött le? Igen, igen. Ugyanez. Igen. ugyanez. Na, csak, ott, csak ott, ott szerintem nem érdekelt hát, más senki. E, igen, <gül> meg, meg ott az azért ott ütribor. azért behatárolható volt. Tehát ott, ott volt nem tudom, tíz lehetőség, és akkor egyikre ráböktél, és vagy bejött, vagy nem. És mm. hogyha ha jót tippeltél, akkor még ön is rábökött. E, igen, ott tudom, hogy egyesek próbáltak, hogy a fényviszonyok miatt... Meghogy látszik egy, a háttérben az autó, igen, meg, ilyenek, meg. Ilyen, igen, De, de utána elmondták a készítők, hogy direkt egy teljesen független stúdióban forgatták le, hogy ne tudják kitalálni a Kevésbé jó, mert ott tudtad, hogy Lutri, és akkor most nézek etetet, de igazából csak egy tipp jön a másik után. Hát meg ott fel is vették az összesnek a leütését, ha minden igaz. Uh -huh. Tehát ott én láttam olyan videót, hogy például a Megit ütötték le. Ez ilyen, uh -huh. ö, ilyen kivágott rész. De... Hát, hogy az ilyenekre ügyelnek. A Lost egy nagyon jó példa, én is. Én már a második évadnál olyan jó kis teóriákat olvastam, hogy képekkel alátámoztam, hogy ott volt az a hajó, ugyebár a szigeten, uh -huh. Igen. az, hogy került ide, meg ilyenek. És, és annyira röhely, hogy a, a, a rajongó ilyen teóriák mind, mind kivétel nélkül sokkal jobb volt, mint ami végül ugye? lett az egészből. És kiábrándító. Én is erre jutottam a végén, hogy basszus még jobb lett volna. Vagy La, a Mass Effect a... 3 volt, még ilyen videójáték fronton, hogy annak a vége volt, Aha. ami itt rengeteg teória volt. És uh -huh. mind jobb volt, mint uh -huh. a befejezés. Hát ami nálam hogy a filmek után így alap most már gyakorlatilag, hogy mindig az IMDb-n a triviát is végig Sok Sokabból is vacak, tehát csomoszor hogy ugyanazt olvasom ötfélekényt megfogalmazva. De azért nagyon jó kis dolgokat lehet abból tanulni. Például a Később az bozalásban lesz a, a kerülő utak című film, amiből például megtudtam, hogy a Paul Giamatti nem szereti a bort, tehát ilyen, ami, ami elég... Lényeges döbbenetes. információ. Igen. Meg, meg tényleg filmtől függ, hogy mikor kezdem el olvasni a filmnek az IMDb oldalán az ilyen fórumhozzászólásokat. Ott is nagyon sok a szar, meg rengeteg a troll, ami így kicsit szétcseszi a a ö, beszélgetést, de például a, a taxidermiánál egy, egy roppant érdekesen elemzést olvastam, ami, aminek ez elolvasó, elolvasása után így teljesen másképp gondolkodtam a filmről, és, és így hú, ettől magamtól nem jöttem volna rá, hogy ez mit szimbolizál igazából. Úgyhogy ö, érdemes. Hát meg a Marholland Drive, ugyebár sokat igen, dumáltunk ö... is a podcastben arról, és, és ott is vannak nagyon jó kis ö, elemző videók, úgyhogy tök jó, hogy az emberek így a fáradtságot, meg az időt beleülik, hogy ilyeneket összehozzanak. Úgyhogy, ja, ti is tegyétek így, mert, mert sok, sok dolgot lehet tanulni ezekből szerintem. Na, második kérdés, az egy kicsit hosszabb hozzászólás. Gergő küldi be, remélem nem te voltál. Sziasztok, Nem mondok marátok? semmit. Már sok éve lelkes hallgató és rajongója vagyok a műsornak, Külön öröm volt számomra, hogy az első sorban ülve nézhettem meg a századik adást. Hm. A Gergő akkor talán nem. Amikor nem néztük oda. Attól függ, hogy melyik számít elsősornak. Ja, az ja, elsősornak. Én voltam legelő nem? Az igaz. Valamint, hogy egyszer meg is lettem említve, mint az illető, aki megismerte Gergőt. úristen. Jézusom, ez a csengő hangod? Nem, ez egy Twitter videó volt. De hogy ez pont akkor szólal meg, amikor Freddy száját elhagyja, az a mondat, hogy az illető, aki megismerte Gergőt, tört, tör, tör, tör, tör, tör, tör, tör. És azt hittem, hogy ez most ünnepizel el. De. Azt hittem, hogy a hanggép egy ilyen modernes étet változható. Nem. Hangépemből gyerekek, nem tudom kivenni az elemet. Aki lemerült, lemerült és valami olyan gagyi, szar miniatűr csavart raktak oda, hogy egyszerűen nem tudom kicsavarni, hogy új elemet rakjak bele. Hát próbálkoztam azzal, hogy szétfeszítem és széttöröm, nem érdekel, de nem tudom, mert annyira szűkott a nyílás, hogy beletört a... beletört a csavarhúzóm, A legvékonyabb csavarhúzom próbáltam kifeszíteni, és beletört. Hát az az azt hiszem tudom. ez egy törés a filmbarátok történelmben most. Én, egy én, perces én... néma csönddel a hang, Igen, egyébként igen. ez elég durva. Megérdemelné. Én úgy hiszek az univerzum igazságosságában ilyenkor. Na, most ezért rendelek egy újat. Na, ö, hol is tartottunk? Igen, aki megismerte Gergőt. Igen? Egy a sok alkalom közül most már. A segyvertelen katona megtekintése után megfogalmazódott bennem egy kérdés, aminek megfogal megfogalmazásához segítségből venném Black Ship egyik eszmefutatását. Ő az egyik videójában két táborra osztotta a rossz filmeket. Az egyik táborban azok az alkotások szerepeltek, amik borzasztó silányú vannak elkészítve, de nem hordoznak magukban semmilyen káros üzenetet. Ilyen filmek az 500. óriás cápás film és hasonlók. Hát ebben vitatkoznék, hogy, hogy nem lének károsak, de mindegy. Jó, van azért átfedés bőven a két kategória között. Ezt nagy részt azért csináltam annó, ez a holnap történt videóban volt, ha jól emlékszem, hogy egyrészt ott szerettem húzni a... Ott, ott nem tud... nem... Fettem föl, hogy melyik filmről van szó a videóban, és ott húztam mm -hmm. még kicsit az időt, meg jól illett ebbe az analógiába, hol nap történt. De nagyjából a, a videó címéből nem derült ki. Bizonyos. Most már azóta, azóta már <gül> átírtam, tehát akkor nem ez volt. Amúgy a tényleg nem derült ki, igen? Nem, akkor, akkor nem is tudom, trónfosztó vagy valami ilyesmit címzett <gül> <adtam gül> neki. Tehát akkor nem derült ki. Tehát enni azért fifikásabb vagyok. <gül> azért ez <gül> nagyon <gül> alaphiba lett volna. De nagyjából tartom egyébként, hogy alapvetően ez a két. Van. És a másik kategória azok a filmek, amelyek szakmailag lehetnek igényesek, de a felszín alatt kifejezetten károsak, vagy sértő üzenetet hordoznak. Bélémien szerint a fegyvertelen katona már beltartozhat a kettes számú kategóriába, annak ellenére, hogy önmagában egy pörgős látványos háborús film. A kérdésem az, hogy tudtak e olyan filmeket mondani, amik a második táborba tartoznak, és melyik az a cím, ami Bélmétek szerint egy abszolút legrosszabbja ennek. Hát, hogy a fegyvertelen katonát én ebbe besorolnám, én szerintem ez egy kicsit erős. Hát neked csak a karakterrel volt bajod, nem a, vagy a filmnek az üzenetével. Hát jó, az üzenete is azért néha már elég bicskanyitogató volt, de, de én ennek ellenére azért nem mondanám annyira durvának. <tos> uh <-huh. tos> Hát jó, megvoltak a gyenge pillanatai, de ezt legutóbb kitárgyaltuk. akkor hát, tudunk a... mondani olyat, amit, amit szerintem így egyetértünk Freddyvel biztosan a Grizz, Szerintem, tehát az a film, tehát az, az, az aminek Igen. annak a filmnek az üzenete volt, azt már akkor is kitárgyaltuk, hogy most tényleg, tehát az a lényeg, hogy dobd el az egyéniséget, hogy beilleszkedjél a parasztok közé. Really? Uh -huh. Igen. Tehát így, Igen. Így, így nem ár, nem ár. Már amúgy meg tényleg igényes volt az operatőri munka, meg minden, de, de ez tehát a, amit így belénk sújkoltak vagy abba a közönségbe bele akartak súlykolni hát azért hagyjuk már <gül> igen, hagyjuk meg ilyen, már. Volt, ilyen volt még az a film ami engem idegileg a leginkább főszokott ö, cseszni valahányszor rá gondolok ugye a boltkóros <gül> naprólója valahogy éreztem, az, az egyik, egyik, egyik, egyik, igen, ö, nem véletlen ez nálam is amúgy az, az, az, ö, nem is az egyik, az a legkártékonyabb film, amit én életemben láttam tehát az annál álszentebb, annál Ö, sértőbb és, és az az egészben a legrosszabb hogy úgy állítja be magát minthogyha egy ö, teljesen ö, szívhez szólója romantikus komédia lenne közben meg egy annyira káros üzenetet közvetít szerintem az alkotók amúgy bele se gondoltak hogy nem tudom ezt a filmet amúgy láttátok-e de ha no. nem akkor a Charlie táncsiátok... nem, nem nem nem ebben az Ájla Fischer van és az, azóta van az, hogy az Ájla Fischer tényleg inkább ilyen cipőbetétként tudnám elképzelni. <gül> e, pokolia rossz, de maga a film is rossz, mondjuk technikailag nem szörnyű, tehát gondolok itt erre, hogy vágás, operatóri munka az, azon a szinten teljesen korrekt, de az egésznek az üzenete az egyszerűen annyira ártó, hogy mondom, szerintem az alkotók nem is gondoltak bele abba, hogy, hogy, hogy mennyire e, guztustalan és undorító az az üzenet, amit közvetítenek, hogy most csak, hogy rágondoltam, megint kezd fölmenni bennem a pumpa, úgyhogy nem is mondom, igazából el is mondtam, amit akartam. Az. De Black mm -hmm. szerintem neked is van ilyen. Igen, nemrég nekem több is van egyébként, tehát mondanám, hogy beszéltünk annó a listáról, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy, hogy 30 éves korod alatt szarjál mindenre, és csak a bulina kém mert 30 éves korod után már úgyse leszel ember. Így nagyjából ez a filmnek az zenete Vagy ott volt a Uh, Left behind. A Left Behind, igen, azt nem tudom, ismeritek -e, egy Nicolas cage film, egy <gül> És kereszti... a az megvan. <gül> <gül> igen. Ilyen ja, igen. hitérítős uh -huh. film, egy katasztrófa filmbe ágyazva, igen, hát valami embertelen. Uh, készült róla videóm a listáról is egyébként, meg erről a Left Behindról is, én most mindenfajta itt önpromózás nélkül inkább azt javaslom, mint hogy nézzétek meg a filmet. Mert, mert érdemes tudni, arról, hogy ilyen filmek léteznek, de nem szabad ezeket a filmeket megnézni. Viszont ami legutóbb engem ennyire föl... vagy ilyen, ezen a fronton fölcseszett, az a Saving Christmas volt. Nem tudom, ez mondanak nektek valamit. Ó, ez Na, az ez az a rosszabb. Rosszabb, nem? legrosszabb. Más második legrosszabb. A második legrosszabb most letaszította egy film, ami a... Valami hasonló, hasonló. Valami török film, ami hasonló kategória egyébként az alapján, amit itt tudok róla. Hát ez a Saving Christmas, erről készítettem tavaly december végén egy videót, egy ilyen karácsonyi különkiadást. Nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nézzenek legalább bele a videóba, hogy lássák, hogy ilyen film létezik. Valami döbbenet, hogy. Hát a végén az a monológ, hát az. De az egészet mondjuk az annyiból kakuktojás, hogy ez még technikailag is egy fos. de hihetetlen szarfilm, illetve hát pár éve volt a közös szenvedély, amiből jelenleg tervezem a videót, majd csak a közeljövőben, csak még nem szettem össze rendesen a gondolataimat. De az is ilyen volt, nem tudom, ez a FIFA-nak a... a. Jó, Ez a Timról, ja, A Tim igen, és. Mindenki letagadott. Igen, nem csodálom. az is ilyen, hogy egyébként, ha megnézed, mint egy átlag filmet, még azt is mondhatod, hogy, oké, ez egy ilyen unalmas semmi, de amikor utána nézel, hogy ez micsoda pontosan, akkor rájössz, hogy itt olyan szintű posványba kerültél, hogy az, ami hihetetlen. Hát ilyen önmosdates. Igen, igen, igen. Ja. És állítólag most ez az IMDb-n, ez a török film, a szította ez valami hasonló, mint ez a közös szenvedély. Tehát ez is ilyen... Ja, Erdogan csinált magának. Uh -huh, Nem tudom igen, pontosan, de, Én is lenyomoztam valami... most a filmet. Ah, ez valami ilyen török politikát politikai, a politikai fia, de a válság izé. aha Igen, tehát ilyen nagyon aktuális valami, és hát az valószínűleg beszédes, hogy azon a helyen van, ahol. Úgyhogy nekem így ezek vannak, amiket... hát majd az imdb is lesz tiltva Törökországban, ezt probléma Egyébként. megoldva. Én most lehet, hogy kicsit durva leszek, de én emlékszem, hogy annak idején ezt nagyon hangosan kritizáltam a Hal című film, ami aminek gyakorlatilag az volt a a nagy üzenete, hogy hazud széppél a múltadat, és, és ez milyen bájos, amit én azóta sem tudok uh, díjazni. Úgyhogy nekem ez, ez nagyon nem szimpatikus üzenet. Meg... Hát jó, hát a Szaló és a a 120 napja, ez most egy könnyű... Annak uh, volt kö üzenete... Könnyű Préda. Hát sokan sokan azt mondják, hogy igen, de itt Nem is vannak teóriák csak... Csak... amúgy igen nyilván Jeleneteket vannak. láttam belőle, de úristen. Ó, hát mi megnézhettük néppakaratából. Tudom. Tök jó volt. na, Nagy poén volt. Fattoktattam hozzá a kukaricát? Aztán igen, egy hát ilyen családi elmény. ebéd előtt így pont mm. jó, igazából. Igen, Ráhagyjam igen, az... meg. <laughs> egyébként annak a rendezője a Pazolini az egyébként meg egy, egy ilyen, hogy mondjam, nem volt egy rossz rendező amúgy. Tehát azt így sokan mondják, akik amúgy a Pazzolini filmográfiáját kedvelik, hogy így, így nem is értik, hogy a szalónál mi az Isten történhetett vele. Úgyhogy állítólag azok, akik ismerték, ugye vannak még akik élnek, hogy, hogy nem is tudják, hogy az, az hogy a francba készülhetett el. Szóval a környezete is eléggé körbe röhögte miatta, de az egészben tényleg az a többen, amit mondasz Freddy, hogy sokan látnak bele üzenetet, meg mélyebb mondani valót. De még ha van is benne mélyebb mondani valót, tehát egy filmet így állalni szerintem ez, ez nem, nem szentesíti az, a, az eszközt. Tehát a cél nem szentesít itt az eszközt. Ez, ez egész egyszerűen szar mi, volt. Szar, szar volt, és, és annyira műmájer botrány szarság volt, hogy, hogy ne, nem, nem is az volt, hogy rosszul lettem a film közül, vagy akármány, hanem egyszerűen olyan röhelyes volt ez az egész, hogy próbálkozik kiakasztani ez a film, hogy le. Hát ízléstelen volt, nem a, leg, nem a jó értelemben. Igen, a nem úgy, mint egy szerb film, például. Na, azt az nem akar. Hát, Tehát azt az, az ne akarja senki se látni azt a filmet, Vagy egy visszafordíthatatlan, vagy nem, nem tudom, mit mondhatnék vagy még. A ami, mártírok, vagy, vagy a mártírok. Vagy a mártírok, igen, út. Jaj, jaj, De szóval úgy most látszok, azért... így belegondolunk, hogy a Tarantino filmeknek mi az üzenete? <laughs> tehát... Hát hát Na jó, csak ő, ő, ő humorral adja. Hát de, igen, tehát, hogy például abba se érdemes ezt megkeresni, mert azokban nincs egyszerűen. Még hogy de mondjuk ha van én, is Tarantino, én, én Tarantino nem azért nézek, speciál, mert üzenetet várok. Hát de, de, de látod, csak a Tarantino tényleg én én én nem az, az, akkora az, akkora az klasszis amúgy, és hmm. akkor ehhez képest például az üzeneteket keresünk a filmben, az nem nagyon van, vagy hogyha van, akkor pedig általában az erőszak van Mindig az rúzita a mosdóba, ez az üzenet a Igen. Igen, tehát ez mivel ezekkel lehet gondolkozni, de például a többi filmesnél, filmnél hát lehet azért így talán ilyen értelmes dolgokat, de például a True én azt sem mondanám éppenséggel, hogy egy túlságosan pozitív üzenete van ez, hogy, hogy hazudozzál össze-vissza, és hogyha nem, akkor meg vidd be az asszonyt a gyilkos helyzetekbe, és az sokkal jobb lesz utána. Na jó, csak ott, ott sem az üzenet, tehát az más, hogyha egy filmnek alapvetően hibás az üzenete, de nem csinál úgy, mint hogyha ezt az üzenetet mindenképpen át akarná adni a nézőnek, de amiket itt most felsoroltunk, azoknak az a célja, hogy valamit uh -huh. mondjon, valami okosságot, és amikor ez az okosság bűzlik, akkor baj van. Tehát erről de van de inkább szó. Uh -huh. Jó. Na, a harmadik villámkérés. Hú, mielőtt elfelejtem. Én is megnéztem a legutóbbi adásban ajánlott uh, Autopsy of Jane Doe-t. Nézzétek meg ti is. Kedves hallgatók. Aki Nagyon király! Meg, uh... Én meg a trip Nem volt rossz. Ah, a, igen. igen. Na, erről mesél még. Ne. <laughs> Annyi volt. A következő villámkérdés. <laughs> egyetlen negatív élményem van vele kapcsolatban az az volt, amikor így megy a történet, egész érdekes, mondom, tök jó, színészek, faszák, és így elértem egy adott ponthoz, és az, akkor azt gondoltam, hogy na, jó, van, most itt lezavartok egy végső hajrát, és akkor tök jóba leszünk. Ránézek a lejátszóra, mondom, hú, basszus, ebből még van egy óra. És Anna, az, úgy, az úgy nem volt kellemes, amikor rájöttem, hogy te jó ég, ebből még egy óra van hátra, amikor azt hittem, hogy tényleg ma a végén vagyunk. De hát azt nem, nem mondanám, Freddy, hogy értem, hogy te miért imádod ennyire, nem tudom, kilenc pontodattál rá, azt hiszem. Hát, hogy meg hogy az ötödik filmnek beválogattad a top listádba. Hogy, hogy a franzon ne? Ezt nem teljesen értem, hogy miért, de azzal együtt is igazából szerintem amúgy egy ilyen tök korrekt film volt, amiben voltak jelenetek, amik ilyen baszotú jól meg voltak csinálva. Tehát volt egy-két olyan jelenet, amit szerintem amíg élek nem fogok elfelejteni, de összegészében is végül is tetszett. Kicsit hosszabb volt a kelleténél. de jó volt. Na, két ez, órával, ez, ez már igen. Egy, ez már egy jó kiindulási már... hazudsz. Vizetett <gül> hirdetést hallottunk. Ja, úgyhogy uh, Autopsia of Jane Doe igazából tényleg van benne egy-két iszonyatos para rész, tehát itt abba kellett hagynom a filmnézést itt a lefekvés előtt, mert, mert én mondtam, hogy én ezt így nem vállalom be. És szinte bűntudattal írta hogy nekünk az e-mailt a Freddy, hogy Igen. ez nem bírja tovább. Igen. És Igen. neki muszáj. Jó azért arulni. egy ilyen filmnél érthető. <gül> ott a, az, ott szóval az áramszünetes rész uh, ja. a film vége. A, a liftes előtt is már ott, ahol elmegy az áram és ott elszabadul a pokol. De a film vége ugyanak az utolsó nem mint 5-10 perc az úgy nem jött be. De, de mindenképp nézzétek meg egy, egy nagyon kellemes meglepetés volt. Ez az jó horrort hoztam megint! Így van. Isten tartsa meg a jó szokásodat! Ja. Itt most megint bedobhatnám a trans, de nem akarom. Dávid küldte a harmadik kérdést, ami, amit azért raktam be, mert nagyon sokan írtak hasonlót, úgyhogy gondoltam most már ö, tényleg szóvá teszem itt adáson belül. Ö, nem gondoltatok-e arra, hogy hallgatókat beívjatok egyszer-egyszer egy kis időre a podcastbe? Sokszor meglepően különbözik a véleményem ö, a tiétektétől, ö, de ellencsé tudok mondani nektek pedig érdekes beszélgetések lehetnének ezek. Nos, ez egy podcast formátum, itt az a vaj, hogy nem nagyon tudtok velünk beszélgetni, Max, utólag megírjátok a véleményeteket. Öh, hát ennek igazából ugyanúgy van pró és kontra oldala, tehát azért ugyanúgy hozzánk is jöttek így változó emberek, akárcsak a gergő, ugyebár... De... Hát őt, őt, őt, őt vártad, nem őt így vártad, hogy jelentkezz, hogy na végre jönni fog majd itt egy Ú, nagyobb királycsávó. Hát ez volt a, ez volt a, a terv, és, és, és Aztán nagyon... Aztán beérted velemet. <laughs> De mivel ez a csávó, nem jött, itt van Gergő. Ja. Nem, hát a Gergő például egy nagyon jó sikersztori volt, ugye bár ott a sorozatos adásban, adásokban szerepeltél, ugye? Hát a Breaking Badnél jelentkeztem. Breaking először. Bad, meg utána azt hiszem még egyszer volt Utána sorozatos... volt egy nagyobb sorozatos ajánló, amikor a, volt a, a Terminator, meg, meg American Horror Story, meg Spartacus, így meg van, Így van, így van. És utána annyira észrevettem, hogy gyerekek ebben, a gyere, ebben az emberben van potenciál, hívjuk be. Kurvára állandó. <síthat> <síthat> hát az sem elékes, mondjuk. Minden létező sorozatot megnéz? Igen. Nagy előnyei vannak, az biztos. Úgyhogy igen, tehát nem lehetetlen. Meg hát azért... Hányszor volt már olyan, akár csak a, a sorozatos adásoknál, hogy bejöttek emberek, és uh, úgy mond Szüzen, tehát hogy nem, nem tudtam ilyen előkásztingot csinálni különösebben. Tehát ezekben mind ott van egy, egy uh, rizikó potenciál, mert uh, ugyebár uh, a századik adásban, akit uh, behívtunk később, hogy szerepeljen, ú, most a neve nem jut eszembe, nagyon ciki. Emese, így van, köszönöm. Köszönöm, Emese. Ö, ott, ott is ez volt, egyébként sokan mondták, hogy ott nem engedünk neki helyet, meg ilyenek, meg, meg elnyomjuk. Ott egy kicsit meg volt szeppenve, ezt később írta is, de utána ugyebár később újra visszaívtik, és ott már sokkal oldottabb volt. Tehát ez kicsit azért benne van a, a veszély, hogyha valaki úgymond megéletődik az egészben, akkor úgy tűnhet, mintha hogy mondja, mi, mi nem akarnánk itt neki a, a teret átadni, meg meg ilyenek. Csak itt a csend az, az, a, az a halál egy podcastben. Tehát itt uh, erre is ügyelni kell, hogy, hogy valahogy a beszélgetés mindenképp menjen tovább. Uh, ennek elnére, tehát ez egy nem kategórikus nem, de egyszer ki lehetne próbálni egy ilyet mondjuk, hogy, hogy csak egy olyan podcastet csinálunk, ahol mindenki előzetes megbeszélés alapján egy film erejéig mondjuk így váltanánk, és utána ők hoznák a filmet, hogy valamit egyszer ki lehetne próbálni egy ilyet, mindenképpen egy nagy nagy előzetes tervezést igényelne, de ennek, hogy mondjam, vannak adminisztratív feladata is, hogy, hogy már mi is nehezen találunk egyébként sokszor időpontot, hogy négyen összejöjjünk, úgyhogy itt tegnap rögzítettük volna, de valakinek nem, nem volt jó, igen, igen. Az én Úgyhogy jó, most nem, ke nem kell felvállalni Blackshintet. De én felvállalom. Nem, nem ezért nem akartalak itt keresztre feszíteni itt a hallgatók előtt, hogy miattad már késtünk egy napot. Már késő, ha nem már lenne ez a bárány, <gül> már hallgathatnátok a podcastet. <gül> ja. ja, igen. Úgyhogy nem tudok semmi fixet ígérni. Mondom, megvannak az előnyei, megvan, megvan ennek is a sármja egyébként mindenképp. Tehát Tök jó lenne, meg próbáltunk is ilyet, hogy küldök be például hangüzeneteket, csak annyira ott is furcsa volt, hogy egyszer csomóan küldtek, egyszer meg alig aztán ez is egy kicsit kihalt az egészből. Meg, meg van egy tök jó csapat, ami így összefort így az évek alatt, úgyhogy mindenképpen ez a prioritás, hogy, hogy az összeszokott stáb legyen itt, de... Meglátjuk. Egyszer engem is érdekelne ez, hogy hogy tudjuk megvalósulni. Lehet, hogy tök jó lehet, hogy tök rosszul sülne el, nem tudom. De meglátjuk. Úgyhogy vannak nagyon jó példák, hogy ez működhet. Lásd Gergő, lásd Máté a Trónokharcás adásból. Lásd a filmgyűjtős adásból a... Jaj. Nem jut eszembe a neve. Mm. Aki, aki ott szerepelt ne vagy azokon nem tudok mindenkit megijezni sajnos, de ő is egy nagyon jó nagyon jó vendég volt, úgyhogy... Hát, hogy a hölgyek, ugye, Émi meg Emese, Ők igen. Hát, Éminek hát mondjuk azért volt masszív tapasztalat ja, tényleg, tényleg, a Tiros Rádiónál, ja. úgyhogy ő egy kicsit más kategória, de igen, Emese is tök jól beéleszkedett ide ami nem lehet egyszerű mondjuk, tehát egy összeszokott csapatba ez, ez soha nem egyszerű, akár egy új munkahelynél is azért az ember ö, kicsit kívülállónak érzi magát, akár mennyire befogadóak ott esetleg. De figyeljétek, hogy figyeljétek a, a csatornáinkat, ha egyszer ki akarunk próbálni egy ilyet, akkor mindenképp előzetesen meg fogjuk ö, hirdetni ezt. Na! Úristen, lassan 70 perc telt el, és mi mindig nem beszéltünk egy filmről sem. <gül> Pedig megint elhangzott, hogy Próbáljuk meg. 10 percnél többet semmiről nem lehet beszélni. Igen, Úgy diazom így. már csak azért is, mert ö, megint kaptam a gúnyos megjegyzést, hogy na, most, most éppen megint 4 órás adást vesztek itt fel. Mert tudni kell, hogy én a szobában rögzítem, és addig Freddynél nem nagyon tud lefeküdni. De mondtam, hogy, hogy nyugi nem leszni, csak 8 film van és ha negyed tizenegyig azt mondtad, hogy nem lesz négy csak nyolc órás nem azt is egyszer ki lehetne próbálni de nem összint reakció nem, azt mondtam, hogy ha nyugi, hogyha negyed tizenegyig nem fejezik be akkor felporszírozom az egész lakást és gyerekek nem akarom felporszírozni az egész lakást úgyhogy uh, úgyhogy próbáljuk befejezni negyed tizenegyig Na, viszont ez egy, Jó, ez egy határidő. Ne hagyjatok jó. cserben, gyerekek. Oké. Okay. Na, első filmünk az utazók, amit mindenki látott, csak Gergő nem is, ez eléggé meglepő nekem. Miért nem ja, akartad ezt megnézni? Hát, mert nem. Nem szeretek, ezek, a ezek van, indok, Ez Ezek gyerekek. Nem, Micsoda hát, indok? Nem, nem, nem, nem. Imádom ezeket az arcokat, csak. Csak egyszerűen annyira lelombozóak voltak ezzel kapcsolatban a kritikák, pedig én pedig már mentem ótvár, meg most Fél a filmekre, meg mit tudom, de hát így, így nem tetszettek az írások, meg nem tudom, akár milyen ilyen Youtube csatornát követtem, itt mindenhol így nem beszél, nem írtak róla túl felviranyozókat, meg hát itt is az, hogy, hogy csak szinkronosan megy a film, és így, így annyira nem. Így annyira nem. Majd ha meg fogom nézni valószínűleg, de tehát én ezt mm. nem akarom magyarul hallgatni, főleg J tehát ezek olyan arcok, akiket így annyit hallottam már interjúban, meg ilyen más ilyen videókban, filmekben, hogy én ezt már nem akarom máshogyan megtapasztalni. Amúgy jó szinkronja van. Korrekt. Teljesen no. jó. No, <laughs> na, majd mi meghozzuk a kedvedet, mert mindenki tudja, hogy a Filmbarátok Podcast az egyetlen igazi portál, ahol, aminek a véleményére adni kell, és adni lehet. Kéve, ha Gergő x ről beszél? Vagy nem X. Mi ez? Tripla 9 Bocsánat, úr is. Ez ciki volt. <gül> <Na. gül> ki <Utazók>. lehet hinni? <gül> <gül> Utazók. Ez egy uh, Skiffy, aki, aki esetleg nem tudná. Jennifer Lawrence és Chris Pratt játszik benne, akik... Uh, Úristen, milyen bolygóra, vagy milyen kolóniára utaznak. Hát Pandora 2. Igen, valami, valami utód kolóniára utaznak, valami csilliárd kilométerrel arrébb lévő bolygóra, és 120 év az utazás oda, és Hibernál állapotba kerülnek, hogy, hogy ne öregedjenek, és ne halljanak meg, mire odaérnek. Például <szerűen> ez, ez, ez nem egy rossz dolog. Ö, és hát gyakorlatilag ez az óriási ilyen űrhajó, ami mondhatni olyan, mint egy ilyen luxus hajó. Párka, vagy luxus hajó, mint igen. Egy, igen. Igen, mint, mint egy űrhajó és egy szálloda. Igen, el, igen. Éppen. -e nagyon, nagyon jó dizájnja volt az egész erről igen. majd később beszélünk szerintem. Most, ez ö, ilyen kisebb bajokkal ö, szembesült ott autópilóta móduszban, mert a legénység is hibernát, hibernát állapotban, tehát full számítógép vezérelt ö, ö, az utazás, és ö, ez ott mindenféle ilyen, ilyen meteor akármikbe kerül, és ö, kivédekezi, de ott sorban hibásodik meg egy-két dolog, és többek között egy olyan cikis helyzet következik, hogy Kriszpret következik ilyen hibernáló kapszlája egyszerűen csak uh, kinyílik, és ott van, úgyhogy még 90 év van hátra az útból, és nem tudja visszahibernálni magát, és ott van egy ilyen hajón tök egyedül. Segítséget sem tud hívni, ugye, mint kiderül? Igen. Tud, hát csak különböző az külön idő. Ott, Azzal sincs az elzavar. Nép. Jó, ott a mozi, az az Igen, állunk is nem, nem, nem csodálkozom, az tényleg jó volt. Mi mond még egyszer, nem értettem. Ott felröhögött a mozi. Igen, jelenlő. de Még. hogy min, hogy miért nem tud Nem akarom elmondani. Jó, akkor ne. Ez az, az, az egy a meglepetés. Igen, ez egy jó poén, igen. Az, az egy, az egy jó point, igen. E, talán a film egyik legjobb poénja. E, igen, és aztán hát ott próbálkozik mindennel, e, igazából próbál mindenféle terembe bejutni, ahová nem tud, próbál életbe maradni, próbál nem megőrülni. Ebben mondjuk segítség egy ilyen bár droid, igen, aki. Michael Sheen, ugye? Michael alakít, aki nem tudom, mi volt a koncepció, hogy 90 éven keresztül ott poharakat políroz, de őt valahogy nem. Ezzel kapcsolatban még más gondolatok is szerintem felfognak itt merülni koncepció szinten. Nem tudom, hogy észrevettétek-e nekem, azonnal feltűnt, és amikor utána olvastam a filmnek, akkor megerősítést is nyert, hogy a ragyogásra egy-egyértelmű. Uh -huh. Pont igen. ezt akartam amúgy kérdezni, az hogy ez azért az a ragyogás, a környezet, meg maga a figura igen. is azt idézi. Igen, igen. Úgyhogy arra tényleg odafigyeltek, hát teljesen egyértelmű az utalás, és... Hát most itt előzőleg itt megdumáltuk, hogy hogy, hogy beszéljük itt a Jennifer Lorences szállat, de nem tudom, hogy ez most én nem mondanám spoilernek, mert enélkül nem tudjuk kibeszélni a filmet, meg Mindent Gergő mondta is. Minden nem Igen, és Gergő is mondta, hogy, hogy már előzőleg benne volt leírásban. Szóval ő is tudta már ezt, úgy, hogy nem, nem is látta a filmet. Szóval itt a Krispet karaktere gyakorlatilag így egy hosszú idő után már így az őrület szélén áll, és akkor ilyen nagy lelki gyötrelmek közepette hát elhatározza, hogy, hogy egy csajt felébreszt így manuálisan a kapszulából. Kicsit meghegkeli ezt, ezt a hibernáló ágyat, és utána hát úgy adja elő, hogy az ő kapszulája is kinyílik, és utána ők, hogy, hogy ne legyen magányos. De ugyanakkor azért Tudni kell, hogy ezzel a lányt is mondhatni így a halálba rángatja, mert, mert ő se fogja túlélni ezt az utazást, ami még 90 évig tart. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt a, a film során, és hát gyakorlatilag a kettejük életét láthatjuk ezen a hajón belül, hogy uh, hogyan boldogulnak egymással, uh, milyen kihívások vannak. És a filmben azért van még egy-két váratlan fordulat. Még egy kis action a végén, tehát igen, azért a végén igen. a hajót meg kell javítani hogy legyen Igen. egy kis izgalom is. Igen, Igen de, de nekem az nagyon tetszett az utazókban, hogy nagyon-nagyon nem az akcióra gyúrt. Egyáltalán nem. Tehát ez egy abszolút Igen. nem akciófilm, még, még annyira látványfilmnek sem mondanám. A látvány az inkább a díszletekben volt. Az Itt a Tehát nagyon-nagyon jól be voltak rendezve a különféle termek. És nekem nagyon tetszett, nem tudom, hogy ti is így voltatok e vele, hogy így egy óra után azt vettem észre, hogy ezt a hajót így magamba teljes mértékben le tudom képezni. Tehát, hogy mi Igen. hol van, mi hol van. Igen elhelyezve, mi merre van, tehát így tök átláttad az egészet, amikor egy nem kis létesítményről beszélünk. Üm, és, és tényleg itt inkább az emberi drámára és az emberi kapcsolatokra meg a párbeszédekre fektették a hangsúlyt, de azon a szinten szerintem nagyon működött. Igen, szerintem is. Itt tényleg a díszlet az annyira, uh, annyira jó működik. Tehát kicsit olyan volt, mint egy ilyen Black Mirror részből szerintem, uh -huh, hogy, uh -huh, hogy nem, nem tűnt semmi annyira elrugaszkodottnak, hogy hogy éreztem Ez akár éreztem valóságban volna. is kinézhet majd. Abszolút. Tehát ez például ez a, a... ez a tablet, amit egy ilyen csőből kihúzol, az szerintem, hát hogy mondjam, én, én már vizionálom, hogy ez, ez simán előfordulhat. Vagy hát az a kosárlabda terem érted, ami egy kosár után így ilyen lett fal, így ünneplő tömegben csapát, meg ilyenek. Tehát nagyon sok jó ötlet volt benne. Úgyhogy a, a díszlet az tényleg óriási dobot az egészen. E, ezen akár szerintem el is e, bukhatott volna a film, ha ez nem működik. Mert azért mégiscsak ez egy harmadik főszereplő, mondhatni a hajó önmagában. Meg, egy az csinál, meg csinál. ugye egy, egy teljes mértékben egy helyszínes film. Tehát végig ott játszunk. Hát egy bazin egy helyszín. E, igen, film. igen. Tehát azért változatos, de, de tényleg szól érezni, hogy, hogy ez az. A otthonuk. bezártság az átjön. Igen, igen. igen. És. E, párbeszédek is nekem tetszettek. És nem, nem volt uncsi a film. Tehát egyáltalán itt uh, a problémák, amik felmerültek kettőjük között, azok teljesen érthetők voltak. Tehát uh, nem, nem tűnt ilyen mondva csinált baromságnak. Meg, uh, Meg hát a sem voltak rosszak. Tehát... Igen. Tehát Én Michael Sheen nem... is szerintem egy fontos uh, igen. külső igen, karakter igen. volt. A tehát Michael... Ott... Igen. Én a Michael Sint azt imádtam ebbe a filmbe, de ez az, és nagyon jó volt, de nem Androidot játszott. Tehát nekem senki ne adja be, nem. hogy ez egy Android. Tehát így a Prometeo hát, után ez röhelyes volt ez az alakítás, mint Android. Nagyon de jó. Most mire, alakítás mire, mire gondolsz? Nem hogy viselkedett, Androidos, vagy legkevésbé sem Androidos? Legkevésbé se egy embert játszott. Tehát ennyire. De most abba, gondolj bele, abba gondolj bele, abba bele, hogy ez ben is Android volt a bishop. És ugyanígy viselkedett KB. Hát, de nekem a Bishop se volt az a tipikusan Android. Nem, most mi a tipikusan Android? Hát például a David a Prometeusból. Tehát nekem, ahogyha nem látom a, a gép lábat, akkor nem hiszem el, hogy ez egy Android. Túlzottan emberi hát, volt. Hát azért nem, nem... figyelj, elég furcsa dolgokat csinált. Tehát az, azt. Ö... Azt nagyon jó csinálta a film, hogy ilyen túl mély beszélgetés, nem tudsz vele forgatni. Igen, Az jó meg volt! Egyszer a... ki is mondta. Igen, Igen tehát hát az érzelmi, könyv, tehát érzelmi arszerűen... gondolkodása az ott abban a kúcsernetben teljes csöröt is mondott, és utána látszott, hogy nem is értette, hogy ő ezzel mit művel. Ja, az... na, arra akartam kiukadni, hogy az, az szerintem eléggé hülyén volt megoldva. Tehát nem, szerintem pont így, így, így volt jól megoldva. Szerintem hát nem pont tudom, így nekem így kicsit kilógott. De egyébként de nem a szövegkönyvvel van a baj, szerintem. Az jó volt, hanem az arcjátékán valahogy nekem végig az jött le, hogy ő nem android. Tehát de nem nekem föl nekem... neked Black hogy végig ugyanazzal az arccal Igen. nézett? Végig, Te nem, Tehát, nem. bármi történt, nézd meg majd, ha újra megnézed az, az utazókat, nem tudom, hogy tervezede, de ha újra megnézed az utazókat Black akkor figyeld, hogy a Michael Sheen arca végig ugyanolyan. De szerintem, meg, szerintem meg végig ott voltak az apró gesztusok, amik pont azok, amiket egy android nem tesz. Tehát az egy arc kifejezés, az oké, okay, de ott voltak ezek a kicsi gesztusai, én nem tudom, én, én abszolút ne, nekem nem jött át. Tehát hmm. végig azt láttam, hogy megrándul a szája, mert éppen valami kis, kis benyomása van, és de egy androidnak egy áramkör, kör, most mi, mi Hát baj, jó, igen, hmm. az, az lehet, de... Nem tudom, de mindegy, ez a legkisebb probléma volt, szóval most nem kell ezzel rúgózni. nekem nem annyira jött át. de egyébként, a, mint alakítás teljesen jó volt, tehát, vagy mint, uh -huh. mint karakter. Egy uh, nagyon fontos figura uh, volt, volt persze. amúgy. Jó. Igen. Meg, uh, amit még mondani akartam, ja igen, az a, az, az uszoda, uszoda is annyira jól nézett ki, tehát nekem ötre átjött az, és most nem feltétlenül a null gravitációs részre gondolok, úgy egyáltalán, amikor látszott, hogy ott van a, az uh -huh. űrhajó oldalán, van a burok ahol úszkálnak. Igen. Az meg volt az a kép. Hogy persze, annyira persze. átjött az, hogy ez egy ilyen wellness központ. Tehát, hogy így ez tényleg egy luxus hajó. Ez így minden egyes kis porcikájáról áradt. És ez nagyon sokat tényleg nagyon sokat jelent. Jó, Most igen. megint a díszletet dicsérem, de, de tényleg maximálisan jó. Hát ennyire volt fontos. Tehát... Igen, igen, igen. Nagyon, nagyon, nagyon. És akkor beszéljünk arról, hogy, hogy... Szerintetek is akkor kicsit furcsa volt, hogy a 90 éves hibernáció közepette is így full uh, működőképes volt minden. Ez hát ugyan, Itt reggelit csinált, meg ilyen. Itt akik. az volt a fura, szerintem, hogy ez így Aha. azért science fictionként így annyira nem volt végig gondolva. Igen. Tehát ez, a, ez az induljunk el 90 év, vagy 120 éves útra, ugye a 30. évben csöppenünk bele a történetbe, és full automatizált a hajó. Komolyan. Tehát azért ez így, nem tudom, én, én és ezt egy kicsit rizikós. Tud... Hát de Igen. nem tudod másképp? De, hogyha. Hogy? Hát úgy, hogyha van egy személyzet, ami mondjuk 120 fő, és mindegyik, tehát váltásban vannak. Minden egyes tag egy, vagy mondjuk legyen 240 fő. Azt hiszem, hogy ennyi volt a személyzet. Mindegyiküket fölébreztik egy évre, és váltják egymást Egy éves turnusokba. És mire odaérnek, addig a mindenki volt egyszer. Vagy. de azt hiszem ennyi is volt a személyzet, és nem is értettem, miért ki az elén a személyzetet, amikor alszanak. Oké, értem, hogy az utolsó pár hónapban majd kell nekik a személyzet, de minek, amikor minden automatikus, tehát Végig azt vártam, hogy majd kiderül a filmben, hogy amúgy van itt két izé, karbantartó, akik eddig bezárták magukat a WC-be, és nem tudta kijönni, vagy valami. Tehát ez mm -hmm. full logikátlan. Ezt, ezt így az emberiség úgymond jövőjét, na jó, ez talán túlzás, de, de mert igazából nem derült ki, hogy olyan borzasztóan egy szarban lett volna a Föld, vagy ilyesmi. De hogy ezt így rábízni a full automatikára, ez nagyon logikátlan hát, Nem hogy, hogy nem is jött idő. be. Jó, jó, jó. Hát nem is jött be, na ez meg a másik, igen, hogy a film ugye Ez mondjuk flagship az igazolja, hogy tényleg igazolta, nem vált be. Nem vált be, Aha. és... Um, de de nem tudjuk, a... milyen időben játszódik ez, amikor már, már minden full automatizált, tehát... Hát lehet, hogy tudom, ezt így nekem... el kell fogadni. Valószínűleg én se mennék egy ilyen hajóra. Tehát ez, ez, hogy... Tehát ezt azért már jó pár... Tehát ott volt például az űradüsszei, ami hasonló volt, ugye ott az mm -hmm. a rész, amikor a két űrhajós volt, tehát ott is ők azért voltak, hogy ne szarodjon el semmi, aztán ott is elszarodott, tehát igazából Aha. ez úgy tűnik, hogy a másik végre se nagyon válik be. De... De akkor a karbantartást, tartást egy kérdés, akkor miért nem? Androidok végezték például. Hát nem végezték mint, például a Prométeusban tört, volt, ott a nem? poharakat. Tehát ott, ott is, mint a David az ott, így vigyázott az emberekre, nem? Vagy... Hát ez, igen, ez is egyébként érdekes, hogy volt egy Android, akinek az volt a dolga, hogy törögesse a, a, a poharakat. Nagyon sok igen. pohár kell egyszer Igen, azt mindig töröltette a poharakat, de ez a filmben is hangzik, hogy ez azért kell, hogy az emberek ne érezzék furán magukat, amikor ő csak áll és nem csinál semmit. De basszus, milyen emberek, ott 120 évig uh -huh. Hát egyébként a, a Michael Shinnek a legkirályabb pillanat szerintem az volt, amikor, ö, amikor a csábú ismertette a Kriszperet a saját helyzetével, hogy ő ö, fölébredt úgy, hogy még 90 év hátra van az útból, és a Michael Sheen meg így vigyorog rá, és mondja, hogy de hát az lehetetlen hát ön, ön nem lehet itt, igen, vagyok, az de hát itt volt. vagyok, de hát az lehetetlen, hogy maga itt legyen. <gül> igen, az amikor az a logika, logika alapján levezette, hogy Krispret nincs itt, és kész, és a logika ezt diktálja, de mivel itt van Chris Pratt, mégis ezért beszélgetni is kell vele, hiszen a logika igen. ezt is diktálja, meg a programozás, az, az nagyon jó volt. volt. Igen, Amúgy, a feje, egy Igen, kicsit, egy kicsit, jön. ott volt egy ilyen kis rendulás, ott lehetett ah. tényleg kiégett egy csip amúgy azt akartam mondani, hogy ti nem éreztétek hogy egy picikét, hogy mert jó volt, onnantól is a film hogy megjelent a Laurence, ugye onnantól egy egészen, már mint a Jennifer, mert kettő Laurence van. Szóval, oh. hogy, szóval oh. hogy szóval, hogy szóval, hogy amikor már bekerült a Jennifer, Laurence és a képbe, ugye onnantól egy egészen másféle síkon kezdettem működni a film, tehát onnantól már nem annyira a magányról, meg nem annyira a a kirekesztésről szólt az egész, uh -huh. inkább egy ilyen szerelmi történetté vált, meg ugye utána jöttek a különféle konfliktusok, uh -huh. de szerintem izgalmasabb volt az első fél óra, amikor azt látjuk, hát hogy az valaki poéda. egyedül van, és igen, és nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a filmet, de van egy új zélandi alkotás, a 80-as években készült, az a címe, hogy a néptelen föld, nem tudom, hogy ki látta no. esetleg. Mindegy, no. érdemes, érdemes megnézni, de az arról szól, hogy egyszer csak a bolygóról minden ember eltűnik, kivéve egy valakit. De így mindenki. Az ö, hát ez összes a ember. A Last Man is, is last man old, earth, egyébként. Ja. Tehát A egyébként, Igen, ez, igen, csak egy de kicsit... De Sorter ez az illető Nicolas Cage, amúgy. Erre most nem is reagálok inkább. Szóval, hogy ott is ez volt, hogy az első fél óra az tényleg arról szól, hogy az az ember ez mihez kezd, és hogy, hogy bírkozik meg ezzel az egész helyzettel és az nagyon érdekes, nagyon izgalmas, és utána, most nem árulok el, nagy titkot találkozik más túlélőkkel, és mindenféle hülye dolgok történnek, és ott is szétesik az egész, és mondjuk az utazók az ennél azért jobban kezelte ez, de egy picit itt is ezt éreztem, hogy az egyszemélyes dráma az, jó hát mennyire egyszemélyes, ugye ott volt a Michael Sheen, de azért ez jobbára mégis egy egyszereplős dráma volt az első fél órájában, az nekem valahogy izgalmasabb volt. Ez se tud tolni, Tehát... A legenda nem, vagyok is Nem egyébként. véletlen, hogy, hogy mindig uh, ez van, hogy valahogy. Hát az Ollisba azt játszotta ezbe, hogy, hogy végig egy szereplőt vitt. Aha. És mondja, hogy volt két óra hossza, csak egy óra, abbak perc. Tehát uh. ez ilyen rövid film volt, nem? De jól emlékszem. Tehát ezt tényleg nem, tehát nem, nem tudtad volna a két órán keresztül nézni, hogy Chris szenved. Főleg Szerintem lehet, csak kreatív kell hozzá, nem? <laughs> Vagy ezt hát csak én gondolom így? Lehet, de én, én ezt nem néztem volna nagyon én sokáig. Ső, nem, Tehát nem. így fél órában működött, és elhittem. Tehát Jó volt, hogy adtak neki időt, mert a, utána sokkal jobb volt. Tehát amikor ő ö, tépelődik, hogy fölé -e a csajt, Az vagy nem, azt volt, abszolút igen. át tudtam érezni, hogy igen, ez igen. egy rohadt fontos kérdés. És ö, ugye ő nem ő, ő nem, jó, most érted azt mondod, hogy egy évet el egy ilyen luxus komplexumba, de hát ő nem egy évet töltött el ott, hanem ő abban a tudatban töltötte le az egy évet, hogy ez vár rá élete végéig. Igen. És hát ebben tényleg könnyű be Igen, igen, és csavarodni. hát a, a Michael Shin figurája az megint csak visszajön, hogy mennyire fontos. Ugye az, hogy ő egy év után is még viszonylag épp tudott maradni, abban ugye a Michael Shinnek eléggének szerepe volt. Igen. Igen. És aztán hát, igen, a második de. fele az... Nekem az egy kicsit olyan vontatott volt ez a romantikus szál. No, ha értettem, hát ha, ha már időt adunk az elejének, akkor nyilván logikus, hogy adtak időt ennek is. És nagyon aranyos volt a, a Jennifer Lawrence, meg nagyon szexi, meg minden. Meg a Chris Pratt is egyébként hozta azt, amit szokott. Tehát ő egy nagyon szimpatikus fazon. Azt hittem de... ő is szexi volt. Azt, azt ö, szerintem nem, de biztos vannak, akik velem vitatkoznának ez ügyben. Ö, Főleg, nekünk, abban hogy... a, főleg abban a ragasztott szakálban kicsit béna Jó, hát az a szakál, az külön életet élt. <gül> Igen, ez, az többenet de, volt. Nem de, de még azt nem bírták rá venni, hogy, hogy növeszteni szakált, vagy ennyire nem nő neki, vagy nem tudom. Hát ez... Igen, és amúgy tényleg úgy volt, hogy jöttek azok a nyeretek, és biztosak, hogy te is így voltál vele, hogy semmi másra nem tudtam nézni meg a megdrámai psb csak hogy ezt a szakált, hogy nehősíthették oh, föl. <gül> persze, persze. <ez> a... <gül> ja, ö, tehát, hogy ez, így tökre működött, de ez... Kicsit ott leült, aztán ugye ott bekövetkezett az a, az a pont, amikor kiderült, hogy mi van ugye a csaj mm. számára, és az egy piszokerős rész volt. Tehát ott az a zenei aláfestés az annyira kurvára el volt találva, hogy nagyon. É, és nagyon erős volt. Abszolút, ott annyira erős jelenetek voltak. És én ott, ott éreztem azt, hogy basszus, ennek a filmek megvannak a maga hibái, de ez így baromi jó. Tehát, hogy ez így nagyon működik. Aha. És aztán jött az az utolsó 30 perc, amikor átmentek az akcióra, ami önmagában szerintem szórakoztató volt, és nagyon-nagyon látványos. Tehát ott volt ez az antigravitációs úszós jelenet, hey. ami, ami iszonyat klassz volt, nekem nagyon tetszett, meg a hát az egész, hogy kimennek az űrhajóból. Volt az a séta jelenet még az elején, hát az is fantasztikus Igen, a volt. Tehát Igen. tényleg értetlen Epik volt azért a végén a Chris Pratt ott a kapunál szerint. Igen, az, az azért jó meg volt jó Részek voltak, és még arra is azt mondom, hogy picit ez így, tehát engem jobban érdekelt volna az a dráma, ami kettejük között van. De oké, okay, legyen akciófilm, mégis akit egy hollywoodi blockbusterről beszélünk, tehát nem lehet azért annyira drámázni, azért ez nem scorsese De ö, aztán a vége volt az, ami nekem olyan fura volt. Nem tudom, ti hogy éltétek meg a végét? Most nekem tetszett, külült. nekem tetszett, engem meglepett. Én azt hittem egyébként hogy a hárnyedénél, hogy hogy oké, okay, átláttam, ez lesz, hogy jó, legyünk túl rajta, és, és nem. Tehát az képest a legvége az, az nekem tetszett, mert meg tudott lepni, és konzekvens volt. Tehát Igen. én, én át tudtam nekem is, érezni. Hogy, nekem jó. is tetszett egyébként, csak... Voltak vele problémái, nem tudom, szórterd neked? Szerintem jó volt. Okay. <laughs> ez két. volt. Nem tudom, nekem az volt van a bajom, nem fogok spoilerezni. Volt két lehetőség, és mindkettő logikus volt. És egyikbe se lehet belekötni, mert mindkettő egy olyan döntés, amire azt tudom mondani, hogy igen, ez, ez logikus és átérezhető, hogy miért dönt így az illető nem tudom, ez így érthető-e nektek, hogy miről Igen. beszélek. Uh -huh, persze. És oké, okay, döntött egyet, most függetlenül attól, hogy én így döntöttem volna, vagy nem így döntöttem volna, elfogadom, hogy ő így döntött, csak az volt a bajom, hogy annyira lebutítva volt ábrázolva, ami utána történt. Szerintem, uh, stí még én, a szerintem stílusos volt. Na, uh, én arra gondolok, hogy kicsit nekem olyan volt, hogy azt az üzenetet... Uh, azt az üzenetet, amit jó, uh, várjátok bocsit közben, nekem kiírkál mindent itt Nekem a... is itt. Nekem, nekem is. Van Meglettem pókolva vagy? helyi wake Most már pók vagyok. Ez, ez mit jelent? Igen. Megböktek. Facebookon volt még annól ez a kifejezés, hogy valaki bököget. Tehát itt mozgatni kell az egeret közben, vagy, vagy mi a fene van? Eddig nem volt mi? ilyen. És hogy most van, oké hogy nyomok, akkor... Ne, a server admin csinálja. What the shit. Vicszes kedvében vagy? Na, én sem tudom, mi ez most, de Jó, mindegy, jó. Nem, ez... most saját akartam még mielőtt a szerve nap, megint szétbögdös, ez biztos nem értelem egyet, hogy ö, nekem ilyen, ilyen lebutított volt, a, ahogy tálalták ezt. Tehát nekem az jött le, hogy... hogy úgy közvetítették ezt az üzenetet, hogy megértse, tehát ilyen nagyon primitív módon volt az egész közvetítve. Ez, ez azon, egy Hollywoodi mert, hogy... film, Black Sheep. Tudom, de ahhoz képest, hogy Hollywoodi film, ahhoz képest az első, vagy az előtte lévő másfél órában ilyen nagyon erős ö, lehetőségeket vetett föl. És aztán ezekre adott is egy korrekt választ, É, és szerintem egy Hollywoodi filmhez képest nagyon jól átjárta ezt a témát, vagy körüljárta, de a végeredményt, ahogy közvetítette, az nekem olyan nagyon plázás volt. Most a spoiler nélkül ne, nem tudom jobban körülírni, de nekem az jött le, hogy, hogy a, a, leg, a az ilyen Transformershez hez szokott ö, akárkiknek is egyértelműen leessen, hogy miért történt, csak nekik nem az fog leesni, ö, tisztelt a kivételnek természetesen, ö, nem az fog leesni, hogy valójában mi történt, hanem csak a felszín. És ez nekem nem tetszett benne. Illetve én el tudtam volna képzelni, vagy én el tudnék képzelni ennek egy folytatását, hogy mégis azután mi a jó büdös franc történt, mert ezt így önmagába, ez így nagyon szép, meg aranyos, meg jó, de hogy ez így önmagában nem kerek, az biztos. Hát én is megnéznék egy folytatást mondjuk, hogy az elkövetkezendő 15 év minden egyes napján megnézhetjük, ahogy Jennifer Lawrence abban a nagyon-nagyon szép fürdő ruhában végússzakálja a medencét. A szóval mm -hmm. yes, tudnám. szívesen nézni én is, de itt a story rend, tehát ezt azért ott még elfért volna egy-két jelenet, vagy, vagy ott még elfért volna egy új film. És... De egyébként mit, tehát a, ami azután történt, azt feltehetőleg láttad a film második felébe? Nem. Vagy most Abból, nem, nem ugyanarra láttam, annak egy morzsáját láttam. Ja, értem, értem láttam, Egy apró szeretét. Ha, ha az egy, tehát ott, ott De annak az lett... apró szeretnek a teljes egészét nézted volna még ki nem, nem azt mondom, hogy néztem volna, arra lettem volna kíváncsi, hogy, hogy, az szeret, hogy az apró szerethez képest az egész hogy néz ki, mert azért biztos vagyok benne, hogy nem ugyanúgy. Tehát mm -hmm. nem ugyanazt... Na, már szerintem ezt próbállam. hagyjuk, mert már kicsit... Kerülgetni. Az, az a, hogy jön, annyira de... nem, nem mondhatunk ki semmi konkrét. És hát, így ez nagyon nehéz. Totaltok, hogy kimondtuk. Tehát é, igen, egyébként enkám... én félek tőle. É, igen, egyébként ebben is az... szerintem, szerintem hagyjuk. É, abban az egyetértünk, hogy hogy... Nekünk tetszett a film. Abszolút, Tehát én, a én, jó én, volt, kellemes én meglepetés volt. és se értem, Igen. hogy miért, miért volt ez, a, ez az utálat a film iránt. Én teljesen jól elszórakoztam, soha rosszabbat nem mondom, hogy, hogy egy hamar újra megnézném, vagy akármi, de egyáltalán nem bántam meg, hogy megnéztem és fizettem ezért egy egyet. Te mondjuk igen, hát voltak az olyan, hogy én újra megnézném, tehát mondjuk az űrség. Igen, hát, hát uh, uh, uh, uh, uh. Hibák azok voltak benne, jogunk lett volna megszámolni őket, de nem tettük. Így van, ez, ez egy tökéletes végszó. Mert a számolás joga az szór tenni a... a... Így van. Nem, én még annyit akartam hozzátenni, hogy önmagához képest azért lehetett volna több, de egy ilyen hollywoodi blockbusterhez képest azért meglepően sok gondolat volt benne. Igen, igen, És igen, értemes, mindenképpen érdekes, többet logikus, tud, mint a... Igen, a... Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy Gergő, ajánljuk, abszolút. Nem fogom kiadni amúgy, tehát az ki van a zárva, hogy én ne nézem meg ezt a filmet, csak mondom, tehát én... Ne, engem csak itt a szinkron tart vissza. Ö, annyira a, azon kívülünk bírom ugye... ezeket az arcokat. Tehát nyilván, hogy amúgy a Krispet helyen én is a Jennifer Lawrence-t fel. Senki más a világon, amit mindenki ott megdögöltem, de hogyha lehetne, őt felébresztelém én is. Hát ha csak a szinkron tart vissza, akkor szerintem ne hagy kimoziba, mert, uh -huh. mert jó, jó szinkron. Egyébként van. a Jennifer lawrence ott a vége felé volt egy ilyen kiakadása, és a szinkro hangja tök úgy adta vissza, hogy valószínűleg eredetiből. Azért már ismerjük a, a filmjeiből, hogy hogyan ö, uh -huh. ez, a, ez, a, ez a Jennifer Lawrence-e tudja őket. Nem, ez érteni, most nem ez volt. Ha, a mint a ha őt hallottam. Volna. Nem volt teljesen hiteles, de igen. Igen. szerintem értitek, hogy például a, a be, hogy hogy így sírt meg ilyenek, és, és tökély jól visszadta a szinkron hang, tehát ott nagyon rágyúrta erre, hogy hiteles legyen. Úgyhogy én is azt mondom, Gergül, hogy, hogy ez így annyira ne tartson vissza szerintem, mert azért az az űrsétal meg ilyenek, az, ez mindenképp egy olyan, hogy szerintem moziban sokkal jobban átjön. Hát vagy mm -hmm. az, a, az a kiborulásos jelenet arra a zenére, tehát a ott Aha. Ott kipelt, hát az meg a mozi lefagyott. Hát meg az gravitációs ennyi. medence. Az én. is én nagyon jó volt, igen. Igen. A hangeffektek is jók, tényleg a látvány. Na, berángassuk még a mozibag. De... <laughs> Mindenképpen megfogalmam úgy nézni, tehát nem hagyom ki, A százalék. Akkor a következő filmünk a számolás joga, amit mindenki látott, csak a sorter nem? Így van. Igen. Jó, oké, már, már azt hittem, hogy megint megböktek itt. Egyébként, ez nem tudom mi a fene ez a, ez a sok üzenet, mert itt most megjelentően reklám is itt jobb. Igen. Vonza. Az... a vonza a szemet egyébként. <gül> <gül> jó, jó. Hát ez lehet, hogy mindig annak szól, aki éppen nem látta a filmet, hogy addig nézegetheti a reklámokat. Igen, nagyon ja, hogy jó, hogy ezt most nem is látjátok, csak én? Uh, De látjuk. Euh... Megölted a poént. Igen. Kösz. De nézegetett nyugodtan <gül> <gül> a reklámokat. Yeah. Na, számolás joga. Ez az oszkároknál egy olyan film, amit összem háromszor jelöltek, ugye? Mm, valahogy úgy. Mindjárt megvesszünk, hogy Na, Gerg, amíg bedugja az USB kábelt az agyából az AMDB szerverre, addig uh, gyorsan elmondom, hogy ez gyakorlatilag is sokan mondják, hogy a, a segítségnek a, uh, hogy mondjam, Kis testvérfilmje. Tesszére. Igen, és egyébként teljes mértékben igaz ez szerintem, mert uh, amint megnéztük ezt a filmet, mást, megnéztük újra a Segítséget otthon, és, uh, és egyértelműen. Uh, igaz ez az állítás szerintem. Tehát akinek a segítségcímű egyébként nagyon jó kis film tetszett, az, az ebben is örömét fogja jelelni. A történet az meglehetősen furcsának tűnik szerintem, mert nem az a nem az a nézőcsalogató csalogató sztori szerintem elsősorban, de főleg az a matek idiótáknak, mint amilyen én vagyok. De ennek ellenére tökre működik, hogy a, a 60-as években játszodik, ugye? A 60-as években tart, ugye, bár a, a, a nagy csata a Szovjet az az között, Igen, az űrverseny, hogy kiküld először műholdat az űrbe, kiküld először embert az űrbe, aztán kiküld először embert a holdra, meg ilyenek, és hát az USA az lemaradás a szovjetekhez képest, és akkor képbe jön három darab Uh, színesbőrű hát ilyen matekzseni, akiket a film egyébként kompjúternek neveznek. Tehát ez nagyon érdekes, hogy hogy zajlott ez annak, hogy. hogy uh, ez még számít... a kompjúter előtti kompjúter. Igen, volt. tehát egy számítógépnek <laughs> számító ember, úgymond. És, uh, és ott fontosan egyre nagyobb szerepet kapnak ezek a, ezek a dolgozók, és nem csak ők, hanem például az Octavia Spencer egy ilyen hát ilyen szerűséget alakít, aki sosem kapja meg a csoportvezetői rangot mm. és ö, hát ott gyakorlatilag ott is ilyen, ilyen külön választás van a, a názán belül is, hogy a fekete emberek azok ebben az épületben vannak a, a fehérek a másikban ö, nehezen jutnak előrép csak az én feketék Még itt is ö, van színesbőrű bőrű mosdó, mint a segítségben pontosan, igen Ö, hasonlóan fontos szerepet tölt be, mint a segítségben. <gül> És ö, hát e ezeket a női sorsokat láthatjuk. Elsősorban a női sorsokat, mert ö, a családjuk is egyébként nagy szerepet játszik, félig meddig, de ö, az nem kap túl nagy hangsúlyt. És ez szerintem egyébként teljesen rendben is volt, mert, mert tényleg itt ez a, ez a ö, három egyéni sors van a, a középpontban. És ö, Kevin koszner egy nagyon jó kis ö, csoportvezetőt ö, alakít, aki úgymond az egész, egész feladatnak a... Hát, hogy mondjam, a, a, a hát ő koordinálja az egész igen, tehát, Vezető, tehát Projektvezető, igen, tehát vele bukik az egész, hogyha őt hibáztatják, hogyha nem, nem sikerül. És ő egy ilyen kicsit olyan, olyan szigorú fickó, de, de igazságos. És ő fontosan egyen nagyobb teret enged ennek a most nem jut eszembe a színészőnek a neve. Kat aki... Tara G. P. Hansen volt, de Catherine-nek hívták a filmben. Catherine, igen. <gül> Catherine Johnson, mint a később uh -huh. az lett a neve. És igen, tehát ő folyamatosan ezt a szegregációt próbálja így lebontani, de a, fontosan a filmben is ott van ez a, ez a fontos korszak, hogy, hogy a feketék még hogy mondjam, ö, nem ülhetnek ott a buszon, ahol szeretnének. Hát meg külön vivókútjuk van például az utcán. Pontosan. Utzán. Külön kávéskanáljuk meg ilyenek. Az iskolában is ugye külön padna, padban kellett ülniük, ugye leghátul. Így van. Úgyhogy egy, egy érdekes betekintés. Tehát emiatt sem lehet azt mondani, hogy külön áll a segítségtől, mert ott is azért ez a téma volt a középpontban de mint story, tehát ez az egész színezsőrű történetszállat különbesszük szerintem így is meglepően üdítő ahhoz képest, hogy azért nagyon komoly matek hangzik el a filmben, és esélyet sincs követni egyébként. Tehát nem tudom, hogy ti is így voltatok-e vele. <gül> meg se próbáltam. Én, én, én tényleg így átadtam magam, hogy, hogy jó, tőlem akármit magyarázhatok. Az, én az elejét fogom... én értettem, ott másodfokú egyenletet oldottak meg annak, azt még úgy felismertem, hogy hogyan működik. Jó. A, a gyerekpatekot, amit amúgy nem a 8 éves vagy 9 éves gyerek oldott meg. Aha. Azt értettem. De azon kívül, Na, az aki amúgy ugye Na én már a sör. <gül> te, voltál, te voltál közülünk a, a leg... Uh, hát én leg, vagyok a legközelebb az érettségihez szerintem. Érettségihez, így szerint. <gül> van. Tehát ez, ez nálam már esélytelen, hogy én, én egy nem megpróbálkozzak. De nem is kell, hogy megérzsd egyébként. Tehát ez is azért egy nagyon komoly kunst, hogy, hogy egy ilyen témában be tudja rántani a nézőt, hogy Gyerek, élvezd, amit látsz, nem kell, hogy megérts. Az olyan, tök... mint az Eddie a sasban a siugrás, amit szerintem, hogy egyáltalán nem az a lényeg, hogy mit művelnek, csak ahogyan csinálják. Jó, mondjuk az pont rossz példa, mert én ott én értek a siugráshoz is. Én ott nem, pont, meg senki se rajtad kívül, kívül. <laughs> Igen, az... Az ott zavart, és aztán... Hallgassátok meg, az választ nem akarom virajonlani. De igen, tehát ez, ez azért egy nem kis teljesítmény. Hogy egyébként biztos vagyok, hogy száz százalékig pontos mind ami ott a filmben elhangzik, de nem, nem kell, hogy értsd. Egyáltalán nem kell, hogy értsd, de mégis tudod követni. Tehát ez, ez nekem nagyon tetszett a filmben. Ahogy hmm. a casting is elsőrangú volt. Tehát minden szempontból mondjuk itt a... Mondjuk ti... Nem néztek annyira a Big Bang Theory, de ugye itt volt a Jim Parsons, és ugye, is, ugye aki a pol volt. Őt is, uh, uh, uh, igen, de... pár helyen igen, de hát, hogy amúgy több selló játszott szerintem. itt is. Ezt a karaktert hozom, hogy a Big Bang theory -ban is csak uh, itt nem írtak neki vicceket tulajdonképpen. Ugyanez a fél autista karakter volt, amit itt is játszottam úgy, és uh, hát nyilván ez a karakter, megy neki Uh, amúgy láttuk már más is volt ez a, az igaz szívvel, az az HBO TV film, azt hiszem itt is beszéltem róla, abban például szerintem sokkal jobb volt ennél. Itt volt Kirsten Dunst is például, Aha. akit így itt-ott látjuk, mondjuk szerintem neki is elég sablon szerepe volt, hát és csak eltűnt. azért volt már elfelejtettem volna. Én is IMDB nézem, is innen. De így, hogy látom, ez csíny. Tényleg, meg itt volt ugye a Ali is, aki úgy. Most már minden filmben benne van tulajdonképpen. Idén szerintem vagy négy filmben láttuk. Ő a Holtfényes Csávó. Igen, ő a Holtfényes Csávó, meg a Look Cage-ben is ő volt például, ugye, egy fontosabb szerepben. Meg a Éhezők fiadalában. Igen, ugye. Olyan ez, mint a Benny Treho, hogy minden filmben szerepel. Igen, és tényleg, ez a Csávó, hát ha néztek House of kárzott, hogy a kártya ott is egy eléggé lényeges karaktere van neki, akkor volt ez a Matthew McCann a helyes film, ez a Free State of Jones, ugye, ami hatalmasat bukott, de ebben is volt egy fontosabb szerepe, tehát most így 2016 ez mahershalil Alinak az éve, ez egyértelmű, és amúgy Kevin Costner. Igen, ő is itt van, ő is nagyon jó volt a filmbe, bár szerintem, tehát nem szakadt bele amúgy. Nem, de a karakter jó volt. Jó a karakter, és rajta elbukhat volna szerint. A, a az a lehet amúgy. Tehát nem volt ő... olyan mézes mázas a film. Igen. Ahhoz az képest, a... hogy... Igen? Semmi, csak azt akartam közbeszúrni, hogy Kevin Costner, ő, ő, ő mibe játszott meg egyébként? Annyit hát volt a az a, a hároszló, We Days to Kill, az például uh -huh. az volt, ugye... bet nem Superman. <laughs> <laughs> hát most jó, most... <laughs> Na... Mr. Jó, Brooks. A, jobb volt, mint a Three Days to Kill, tehát... Uh... Hát a Mr. Brooks az már valamikor 2008-2009, <gül> hát, tehát hogy... Hát ti, ti nézhetek ja. ezt a beépített tudatot, ezt a Criminel-t venni, ahol... Hát tényleg, tudtam, hogy valami ezt szarba ezt játszott. <gül> Igen, az... Igen. Igen. Nem volt jó, a szar, okay. csak olyan kis, kis cuki volt, jó, olyan se. kis vicces Olyan volt a aranyos... kard hal, hogy nem szar, csak Igen. Olyan, olyan kis gagyi, olyan... Jó van, piszike, üljél, le kapsz egy kertes Na, legalább legalább... megpróbált a igen. Yeah. Legalább ott volt. De mondom, tehát ő is szerintem így ez akárki lehetett volna hogy ez a karakter, de nem azt mondom, hogy most gázból csak, csak oké okay volt egyszerűen, de a film mm -hmm. szerintem az a film egészére úgy, igaz ez, hogy amúgy semmilyen igazán újat nem láttuk, tehát rasszizmus már millió, meg egyszer láttuk amúgy szerintem, de volt van egy olyan jó kis filgújtság a filmben. Igen, egy Nagyon kemény a téma, meg jó, mondjuk, tehát azért azt nem mondja nekem, hogy egyszer se hallottuk a nigger szót a filmben, meg hogy például nem dohányoztak a filmben azért ezek ilyen apróságok, de azért a 60-as éveket azért kezeljük már a helyén szerintem, de szerintem, hogy én vagyok az egyetlen, aki Hát jó, hát megnéztem néztem úgy a besorolást, tehát semmilyen besorolást a film nem kapott, tehát PG konkrét ez egy hat éves is beülhet rá, és hogyha az endbetűs szót kimondják, akkor pedig azt hiszem egyből repül a PG-13, tehát a 13-os karika. tehát igen, színesek voltak, és Kb. ennyi volt. Jó, de hát. De... <síns> uh, Oké, okay, mindegy. Tehát ezeken is túl lehet lépni. Ennél meg a jobb film... ne legyen A filmnek volt egy lendület, volt egy sodrás, ugye, tényleg, amit mondta a zene, kurva jó zené volt a filmnek. Nem csak a, a, a főcímbetédről beszélek, amit írtak hozzá, a többi is, amiket összeválogattak uh -huh. hozzá. Mindnek volt egy ilyen kis, kis hangulata, ami illet hozzá teljesen, akkor a díszletek szépek voltak. Jó humora akkor... volt. Igen, a humor az működött. Tehát nagyon jól oldották, amúgy ezt a nagyon kemény témát, amit a, amiről úgy meséltek, és az, hogy olyan duplán hátrányos helyzetűek voltak ezek a szegény karakterek. Tehát egyrészt ugye ott volt a, a legfiatalabb, a jó csaj. <gül> ez, ez, <gül> nagyon szép volt ez a nő. Aha. És ő ugye a mérnöki diplomát akarta megszerezni, de ugye abba az iskolába ő nem járhatott, ahol diplomát kellett volna szereznie, ahogy a, hogy vagy nem, valamilyen kurzus kellett volna megszereznie, hogy utána mersen a mérnöki egyetemre akkor ott volt ugye a másik, aki pedig ugye a, a programozásban volt, pont, tehát ugye így a programozást megértett, ő volt ugye az Octavia Spencer, Igen. és akkor ott volt ugye a Matek Zseni, a Catherine, aki Igen. pedig ott dolgozott közvetlenül a Kevin Costner keze alatt. Na most nekem már az is meglepet, mert én azt hittem, hogy ezek így együtt fognak dolgozni. Igen, de ez képest Igen. így három felé szét voltak osztva, és meg, meg maga az a felépítése, hogy kapták a munkát, hogy tényleg ilyen alkalmi munkások voltak tulajdonképpen. Uh -huh. Tehát ott volt így középen. Mindenki hogy én biztos vagyok benne, hogy a területének a csúcsa volt, aki ott abban a teremben volt, tehát az a 20-30 hölgy. Uh -huh. És ehhez képest így behívták őket, hogy mit tudom én, végezzék el egy itt a Tesco-nak a lehet állát. Tehát én ilyesmiket képzelek amúgy, de én nagyon komoly dolgot nem valószínű, hogy adtak neki. Semmit ugye utána a csoportirányítói pozícióért megvívott az Octavia Spencer, de hát ezek mind, mind olyan kis pici harcok voltak, amik, amik amúgy egy átlagkarriernél szerintem teljesen benne vannak, meg rendben vannak, de ebben a korszakban ilyen háttérrel ez egy Dávid és Góliát csata volt minimum. Ami viszont nem tetszett, az a maga a családi szál, amit mondtál, hogy beletették a filmbe, de egyszerűen annyira száraz, meg annyira ilyen, ilyen erőltetett semmilyenek voltak, és ahhoz képest meg szerintem túl sok hangsúlyt kaptak. Na most ugye az odvárlásos részekre gondolsz? Meg az is, az is olyan kicsit esetlen volt az a tipikus legyen románca filmben, és akkor <gül> faszal, kezet fogunk kész, de tehát én annyira meg furcsa azért volt a, szeret, hogy... a filmekben az ilyen elemek, hogy csak azért, hogy legyen. Azért önkéntesleges. Például a, a fiatal csajnak, aki so, sokáig fel se fogtam, hogy ennek férje van. Például, hát csak eg, egyszer ott volt egy fickó, így á, aki így átkarolja meg ilyenek. Tehát így ö, jó, mikor akart a film bemutatni. Hát nekem. meg a film közepén totális volt szarva ez a lány, hogyha jól emlékszem. Tehát így egy ponton így eltűnt, és így a. a... Amíg ugye így bekerült a bíróságra addig át, vagy fél óra? Szint, igen, amíg, ott az Octave Spencerrel. Igen, uh -huh, ott kicsit uh -huh. váltogatták egymást. Hát nem, ők mellékszereplők voltak. Uh -huh. De, igen. Hát meg hát elsősorban... jó volt a kémia közöttük, tehát abszolút. Tök, igen, na, igen. nagyon jó volt ők. Tehát elhisztett róluk, hogy ők már évek óta ismerik egymást, és ugyanabban a a csónakba neveznek, és így, így tartják a hátukat egymásnak. És ebben igazad van, és amúgy a filmnek a legelején voltam, hogy ez a leg, legjobb ilyen kis fűszer, amikor tudod, elakadtak az autóval, Aha. és Igen. megijedtek, hogy jön a rendőr, is. most nagyon meg fogja őket szivatni, és ehhez képest hogy belőtték ezt a szöveget, és ez egész átfordult. Aha. Hogy mi, milyen szépen ott így átvezették ezt. A film hogy legjobb most... poénja. Igen, amiket így beraktak oda, és ezt például nagyon tudtam értékelni, csak ez, hogy sem a családi száz, sem pedig az, hogy ilyen igazán nagy pillanat nekem hiányzott a filmből. Amiben nekem egy kicsit zavaró volt, tehát az, hogy ez a kicsit olyan arany középút nem ártott volna, hogy itt a, a rasszizmusban bemutassanak legalább egy embert, aki a fehérek közül, aki nem vele így gonosz, tehát, hogy... de jó, de várjál, azért ez így túlzás. Miért hát a Koszner azért szerintem egész Nem, A, a, a, ko, a Kosner is csak akkor azután, hogy, hogy látta, hogy ez a nő kiránkatthatja uh, uh, a szarból ezt az egész projektet. Tehát addig ő sem uh, átsaradt, hogy uh, izé szálljatok le róla, meg, meg nem igaz, hogy nem vette észre, hogy külön kávés pixise van, meg ilyenek. Hát Tehát gondolom nekem... annyira hétköznapi volt ott, Igen, hogy Igen, pontosan így van. Tehát itt arról van szó, hogy azért itt a 60-as évekről beszélünk, és nekem ez például nagyon tetszett, ez tetszett már a segítségben is, bár a segítség ezt a témát sokkal látványosabban ö, bontotta ki. Nekem egyébként jobban tetszett a segítség sokkal, mint ez, bár ez is ez azért nem, nem, ez nem szidalmazás vagy ilyesmi. Ö, hogy itt arról van szó, hogy egyszerűen a Kevin Kossner fokozatosan jött rá, a, arra szerintem ő maga is, hogy rasszista. Tehát, hogy ő eleinte ez tehát itt ez nem arról van szó, hogy ők gonoszok, hogy ők azért azt is, hogy rajzé, fekete bőrű, hanem ez egyszerűen annyira benne van a kultúrában, hogy őt már így nevelték. Tehát neki ez teljesen természetes volt szerintem, hogy hát itt van egy fekete bőrű nő, akkor ő jönnávalóan másik termoszt, meg kávét, meg mit tudom én, mit fog használni, hiszen hát ez így működik, ez egy ilyen világ, és amikor a csaj bebizonyította neki, hogy hogy hát ő azért jóval többet tud, mint akármelyik kollégája, akkor kezdett rájönni, hogy basszus, miért iszik ez a nő külön kávéból, vagy termoszból, meg miért kell neki külön mosdóba járni. És most nem azt mondom, tehát ez kicsit ilyen tündérmesés, mert nyilván azért ez így a valóságban kicsit, nem, tehát nem hiszem, hogy ez így lejátszódna, de nekem például ez tetszett ebbe a filmbe is nagyon, hogy ez úgy mutatta be a rasszizmust, mint egy teljesen természetes dolgot. Ami akkor valószínűleg, ha lehet hinni ennek a filmnek meg a segítségnek, akkor valószínűleg ez tényleg így működött. Csak a segítségben mondjuk tényleg voltak gonosz karakterek, tehát ott például a, a hajú csaj, a, hogy is hívják, uh -huh. a, a Gergő segíts ki, aki a Black Mirrorban is volt. Ja, a... Jessica Chastain. Nem, nem, a, nem a, ő a, ő jó volt. Ja, bocsánat, a Bryce Dallas Howard. Az az, az, az az. Nem az én érdemes. Tényleg a Bryce Dallas, Dallas meg a Jessica Chastain, mert többször összekavartak. Szerintem igen, mindenki amúgy. múlt. Igen. Hát, no. hát én is. A, na ő egy velejéig, hát ha nem is gonosz, egy undorító karakter volt, tehát egy ilyen igazi ütnivaló rohadék. Na, ilyen karakterid nincs, viszont pont ezért tűnik ez egy kicsit talán hitelesebbnek, Tehát erről ugye elhiszem, hogy ez így működhetett. És ezt szerintem a filmnek nagyon, nagyon nagy pozitívuma. Hát mert hát. itt maga gyűlölet amúgy nem volt tehát az, hogy most nigger, hanem csak egyszerűen tényleg, ahogy mondtad, így bele volt nem elve és kész. Tehát ez é, egy ilyen általános elfogadott tétel volt, hogy a föld kerek például. Igen. Jó, igen, igen. de azért Évként ne felejtsük el, hogy itt a Názában vagyunk. Tehát itt ilyen full, nem tudom hány diplomás emberek kerültek csak be. Azért itt nekem nagyon furcsának tűnt, hogy nincs legalább egy ember, aki, hogy mondjam, tartotta volna a női WC ajtóját, hogy na gyere be hirtelen, vagy, vagy akármi, tehát semmiféle gesztus nem tettek. Tehát a segítségbe, most itt nemrég néztem meg, most itt könnyű dolgom van, de ott fel tudok sorolni három karaktert, akik nem voltak ellenségesek velük, és Aha. embernek tekintették őket. Itt legalább egyet megnéztem volna, aki mondjuk kicsit szimpatizál velük, vagy nem azt mondom, hogy, hogy mindenki előtt, legrább csak is sútyiban, nem tudom, én segít neki, vagy akármi, tehát itt, a, itt mindenki ilyen full ellenséges volt, és, és vagy távolságtartó meg, meg nem tudom, tehát egy ilyen helyen, nem tudom, ez kicsit nekem furcsán ne tűnt, mert az, hogy egy farmon, vagy akármi ez van, vagy, vagy akármelyik rednek községben, vagy akármi jó, de, de nem tudom, tehát a NASA, ez, ez kicsit nekem furcsának tűn, de mert ebben van igazság egyébként, amit mondasz. Csak mondjuk nekem a Kevin Costner volt kicsit ilyen, hogy így fokozatosan kezdett segíteni. E... nekem ez annyira nem volt zavaró. Én annyit Vagy akartam ezért, csak, na, ezért nem volt annyira zavaró. Annyit akartam csak így megkérdezni, hogy ugye mondtátok, hogy azért eléggé biztonsági játékot játszik a film abban a tekintetben, hogy most a faj megkülönböztetést mennyire radikálisan mutatja be és mennyire nem. Ugye elképzelhető, hogy a, a másik oldalt, ami a eléggé szókimondó és az eléggé ö, nyílt verziója ennek az egésznek, azt mutatja majd be jobban talán a Fences, ugye ami a Denzelnek a filmje, hogy uh -huh. ugye az is egy hasonló témát boncolgat. Előzetes alapján nekem úgy tűnik, hogy talán az lesz az akkor a kettő közül, amelyik inkább belemegy abba az oldalába, ami ilyen húsba vágóbb. Uhum, ja, mert talán... ez meg az 50-es években játszott, igen. ahogy láttam. Igen, én igen, ebből igen. a filmből amit nem is néztem előzetes, mert ez is egy érdekelt. Nem, Hú, egy előzetes nem láttátok még az előzetest? Meg. Hú, kegyetlen ez jó. Ez valami hatalmas. a filmek az, előzetese, az elmúlt évek legjobb előzetese. Az valami én azért várom a annyira eszméletet. Már abból az előzetesből, amit a Denzel mutat, én már csak azért odaadnám neki az oscar -t. De viccen kívül. Igen, Na, és szépen szépen jó és állítólag van is esélye rá. Mondja, hát most a színészek nél elvitte ugye a díjat a Denzel, tehát most ugye, ugye mindig ez alapján így állítják össze az Oscar-nak a, a tippjeit, és ott a Screen Actors Gear-nél megnyerte a Denzel például. Hát igen, és abban a trailerben tényleg az a monológ, amit ott előad, Fú, félelmetes. De hát ennek tisztalán. a filmnek nincs magyar premiérje, ugye? Hát jelenleg nincs. Na szerintem nem is nagyon lesz. Nem akarom elterelni a szót, csak gondoltam, hogy ezt így megjegyzem, hogy lehet, hogy akkor az lesz majd az, ami a keményebb vonulatban mutatja uh -huh. meg ezt az egészet. Hát, hogy ott van tényleg a segítség, ami. De szerintem ez, épp, egyébként ez a film azért nagyobb siker lett volna, hogyha a segítség előtt készül el, mert ez mm -hmm. egy kicsit jó. A legtöbb helyen tényleg azt lehet olvasni, hogy a pár darabja a segítségnek, de szinte mindenhol kiemelik, hogy azért a segítség jobb volt. Ez szerintem egy kicsit. Szerintem kian... is, egyébként. Szerintem is jobb volt, hogy. Ez egy kicsit olyan, tehát úgy visszalőtt a, a filmnek, nem? Hogy ezzel így tök jól lehet reklámozni, csak ugyanakkor, mert hát tényleg nem annyira jó. Mm -hmm. De, a De a segítség az, az mennyire, ennyi, mennyire inspiráló ehhez képest? Mert ez azért egy elé, eléggé motivációs nem film szerintem. Én nem, én speciál hát nem. Hát hasonl szerintem hasonló, tehát a segítségnek is... Segítségben is megvan ez az üzenet, tehát ott is úgymond a jogokért harcolnak, csak ott, ott nem ott nincs egy benne érzelmi ez szak... szinten. Igen, ott uh -huh. nem ez a szakmai. Tehát ott hát nincs jön, jön, mert ez ő ő egy profi. karrierista film inkább, Igen. és én ezért mondom azt, hogy például, hogyha ezt egy fiatal gyerek, egy fiatal lány megnézi, szerintem rá amúgy nagyon nagy hatással lehet ez a film. Uh -huh. Nem, az segítség az más. Uh -huh. tehát ez, ebből a szempontból nem, nem hasonlítanám össze. Uh -huh. De a, a dialógusok nagyon jók voltak még ebben a filmben Tehát két erős dialógus volt, egyszer ott a... Bocsánat, csak itt jó hét kell adnom. Szia! Na, ö... Egyszer ott a... Sziasztok! Itt egyszer Is a... Is színfalak vé... mögött! Igen! <laughs> Szia! Na, itt egyszer volt a WC-s kiborulás az itt egy baromi jól megírt kifakadás volt a, a nőtől. Nyilván mm -hmm. emlékeztek, ami beírt ezt igen. az egészet. És a, volt egy másik száll a fiatal nőnél, aki ott a bírónak előad egy ilyen nagyon jó ja, párbeszéd, vagy egy jó dialógust, hogy, hogy miért, hogy mondjam, ne törvény szerint az cselekedjen. Aha, igen, aha. Tehát ott gyakorlatilag a bíró az ellentmondott a törvénynek, de hmm. ö, az egy nagyon jó megért beszéd volt. Tehát ott még el is fogadom, hogy a csávó önző érdekből is, akár a bíró, de úgy, úgy cselekedett, ahogy. Úgyhogy ö, nekem tényleg nagyon tetszett ez a film, egy. Lehet, nagyon hülyén hangzik, de ugyanúgy, mint a segítségnél, ez egy. Ez egy igazi filgut film a rasszizmusról. Igen. És, és azért ez nem kis teljesítmény. De ennek én is azt mondom, hogy a segítség az valamivel jobb. Tehát ebben a filmben egy kicsit így hosszúnak éreztem, tehát ott a 25 sikertelen ö, teszt után meg, meg ilyenek. Tehát ott, ott a vé, végén egy kicsit elnyújtották. Mondjuk De... az felvételek szerintem királyadalékok voltak. Az, Azt mindig az... szeretjük. A... Igen, <laughs> az jó. mindig jó. De... Igen. De... De mindenki ajánlat megnézni. Tehát aki fél a, a mateko számját, meg ilyenek, hogy, hogy űr, meg Náza, meg stb. Az, az ne féljen, nyugodtan nézze meg, mert egy nagyon kellemes kikapcsolódás lesz. Meg, meg egyébként ez is milyen faszam, Tehát hogy, hogy a Náza-ba játszódik a film. Tehát hogy ez egy tökéletes érdekes téma. Erről nem, nem, nem minden második film készül az űrprogramról, az űrversenyről, a náza nem minden nap készül erről film, tehát most így ezt a rasszista vonalat félretéve is szerintem ez így valami érdekes. Nagyon. Úgyhogy a ja, tök jó film. Akár Beneflek is rendezhette volna, nem úgy, mint a... az éjszaka törvényét, ami szintén zseniális, igaz? Uh, hát, Fantasztikus. Az, az előzetes az? A hideg nyomon elmehet a büdös francba. Meg az argó, meg a Argo városa is. is. Igen. Hát nekem a tolajok városa tetszett tőle eddig a legjobban, Ö, és eznek kevésbé <gül> <gül> az éjszaka törvénye. Hát óriásít bukott a film az itthon, terették. közepes... Hát, hát ez hát közepes. Mert a Benefleket hát, szeretik a magyar. Benefleknek igen, a de... legsikeresebb nyitánya egyébként, de... Ö... De ez azért, mert a többi se volt egy hatalmas Mert Mert Igen, a többit azt még ennyire se nézték, mint ezt. De csak ami... azért volt ennyire sikeres nyitánya, hogy utána még látványosabban zuhanhasson. Lehet. Hát nem tudom, az előzetesét megnéztem a film után, és parádés. Tehát ö, nem kis teljesítmény a, ebből a filmből egy ilyen megtévesztő, de rohadt profi erőzetest összevágni, úgyhogy le a kalappal. Tehát ez abból a szempontból is, hogy rottul átvágtak mindenkit, aki akiben a filmre, de abszolút látványos, tehát egy nagyon más képet kapsz a filmről. Ez tényleg olyan, <gül> mint egy gangster szerintem. <gül> nem, nem, nem. Gergő, nézd meg ezt a filmet, utána a gangster osztagot, és utána visszasírod ezt a sok fikázást, amit... Én a... azt hogy a Triple Nine-t mondja megint majd a Gergő. <gül> nem, Már... ez, ez egy picit közelebbi hasonlat most. Ha jön még egy ilyen szar rendőrös film, akkor majd erre lesz az izé, a Triple Nine. Hmm. Hmm. Hat pontot adtál a Triple Nine-ra, nem? Ötöt. Ötöt? Én Aha. adtam hatot. Az, az öt se olyan gáz, hogy ennyit szapuld állandóan. Ötöt adtam rá. Hát az, az Gergő, az öt pont az azért... egy nagyon fájdalmas öt pont, mert én kilencet akartam neki. Gergő a... nem azért szapulja neked, Freddy, állandóan mert pontot adott rá, hanem azért, mert te kilencet adtál rá. <gül> <gül> Megbert nincs itt, Zoli. Na. észak <gül> uh -huh. éjszaka törvénye rohadt szarplakátja is van, tehát tiszta helye, az a, nem tudom, ül a, ül a uh -huh. székben, beneflek, és ilyen muzeális mint egy ilyen retro pornó. és igen, valamiért nem bírja megtartani nem a tanuló. kezét és inkább a térdén teszi igen, tehát ez egy <gül> totál csőd ez a poszter egyébként egy az egybe kivágták a film egyik jelenetéből jaj miről szól ez a film annyi mindenről akar szólni és, és pont ez volt a legnagyobb baja is szerintem ö, a szestilalom idején játszódik, de úgyhogy a szestilalomból így, így falatokat láthatunk csak az egészből tehát aki ilyesmi sztorira gondol mint például a Boardwalk Empire vagy ilyesmi felejtsen el teljesen más kategória, más dimenzió az egész látjátok egy, egy hete láttam és már össze se tudnám foglalni ezt a filmet Ben Affleck egy olyan, már nem is tudom melyik városban van, tök mindegy, azt mondjuk New York, vagy miért <sínt> tudom két, két... Floridát uh, látok itt. Floridába igen. később megy uh, Freddy, ennyire két... ne hozz meg a akkor Kendra meg Bostoni, Boston, hát Ben Affleck az mindig Bostoni nem? Vagy Boston-i, nem érdekel tényleg. De Freddy, tényleg minden mondatod, hogy egyre jobban érdekel ez a na, na, jó van, uh, igyekszem akkor uh, két ilyen főnök van, és az egyiknek dolgozik, és a hát a másik, tehát a kettőjük között nagy konfliktus van ez a szokásos uh, izé, háborúk egymás között. Na a lényeg, a lényeg uh, elárulja az egyik nagyfőnök, és utána uh, hát kiszabadul úgymond ebből a helyzetből is elszökik Floridába, hogy egy külön kis ö, birodalmat építsen, de a Sestilom idején persze itt ö, kubaiakkal üzletel, meg előkerül egy régi barátja, aki ilyen szuperfontos szereplő lesz, de olyan pocsékul lett bevezetve, hogy egész egyszerűen nem tudom elfogadni a film végére se, meg... Ö, ott aztán elkezdenek ilyen különféle bizniszeket csinálni, hogy a kaszinó bizniszbe beölnek csomó pénzt, amitől megint kell számolni a más gangster főnökökkel, és annyi szállat bevisz ez az egész, ott van egy, egy ott van az apja, akit Brandon Gleason alakít, aki rendőrfőnök, és hát micsoda konfliktus potenciál, hogy a kis gangster meg a rendőr kb. 10 percig ad ez egy történetszállat. Aztán ott van egy nője, aki, aki az mindene, az óriás szerelme. Ö, elárulja, meghal a csaj, úgymond, és akkor... Úgymond? Mert fel feltámad, vagy micsoda? Ö, hát a film végén lesz -e vele egy nagy csatar, a vagy jaj, csavar. Jaj. Ö, az autószpályba őt vitték be, mi? Vagy férfi volt. <gül> Na, mindegy. Egy, ez az... nem, nem férfi. De egyébként egy ö, ö, roppant férfias, ha magyar szinkronő beszéli őt, tehát ezt nem, nem teljesen tudtam hová tenni, de igen, visznek bele egy ilyet, aztán az Floridában ez, ez az előzetes, és benne van, hogy a kuklux kell megütköznie, hogy azok nem nézik jó szemmel, hogy feketékkel, üzletel, és és keresztbe tesznek neki, és fegyújtja a szállítmányait, meg stb. Ez eddig olyan, mint valami nagyon fura Cohen film. Igen, vagy inkább egy tévésorozatnak hangzik nekem. A, a, amúgy, te a, igen, és egyébként tévésorozatnak biztos jobban működött volna, mint egy ilyen kétórás filmnek, mert például ez a kukluskán tök jó sztori. Ez ritkán láttunk, egy ilyet Kuklukszkánról szerintem eleve sokkal kevesebb film van, mint amit szerintem ki lehetne hozni. Nos, ez, ez is egy ilyen 20 perces szegmens. Elrendezi velük, az egész Kuklukszkánból egyszerre talán, ha három embert látunk, tehát így a óriási gépezet, amit, amiről beszélnek állandóan, hogy hú, ezekkel nem szabad uh, szívózni, meg ilyenek, azt hiszem egyszer láttunk három embert, és, és ez így elképesztő a Kuklukszkánt. Ott van uh, elfenning karaktere, aki egy, a helyi rendőrfőnöknek a lánya, aki aztán ott valamilyen vallási messiás lesz, és ő, és ő tesz keresztben, akik a kaszinóval, és utána megjelenik a régi főnök, és jaj, egyszerűen annyi miniszegmens mini szegmens van, és egy olyan, is mint adott... sketch sketchfilm. Hát uh, annál azért elegánsabb, tehát nem, nem egy movie, uh, nem tudom mi volt az... Movie 43. 43. 43 Hú, annál, jobb, <laughs> annál jobb, aztán hát mondani. Annál jobb. De igen, annyien kis szegmens van is, és annyira esetlenül van az egyik lezárva. Nem tudom, egyszerűen egy, inkább kettőre koncentrált a kóna, és abból csinálnak egy egész filmet, de, de nem. Egyszerűen... Állandóan itt beszélnek, hogy ilyen ö, a beneflekéknek is ilyen nagy serege van. Így a végén van egy ilyen nagyobb akciójelenet, ilyen nagy leszámolása, ott hirtelen megjelenik 12 fegyveres kb. akiket Dühös ember. Ha -ha. soha nem láttunk, és, és mindig ezt látom, hogy, hogy minden itt túl van dimenzionálva, de semmiből nem veszünk észre semmi. Tehát az egész szeztilalomból morzsákat látunk, kukruszkámból morzsákat látunk a a gengszterfőnökök seregéből morzsákat látunk, a, a rendőrség is ö, gyakorlatilag a, a film felétől ma alig játszik bármiféle szerepet, nem jön át a hatalom érzés, hogy, hogy Ben Affleck egy ilyen óriási gangster nőtt volna ki, semmit nem látunk ebből, tehát nem jön át egyáltalán. És ez nem... a film, ez, ez egyszerre akar nagy menők kaszínó, sebb helyesartyú, meg keresztapa lenni. Te, tehát ez a film, ez rohadtul látaniosan komolyan veszi magát, minden tekintetben. És annyira durva, hogy Ben affleck semmiféle ambíciót nem láttam. Pedig, ez ez. pedig ő rendezte, és ő írta fogat. Tehát, mint a saját művét unta volna így a, a film során is. Ez amúgy annyira... nekem erre van egy elméletem. <gül> hogy, e, hogy ezzel Ajjaj, mi van. Ajj, tehát jaj, én, jaj, jaj. Én, én amúgy én nem tudom elhinni, hogy az Afflecknek hogy volt erre ideje erre a filmre. Tehát ezzel éppen túl vagyunk a Batman vs. Superman-en. És most jelenleg forgatja ugye a Justice League-et, sőt az elmúlt fél évben azt csinálta. Akkor előtte meg ugye Fincherrel csinálta még a, a Gangert. Mikor tudta ezt a filmet Ugye meg a meg Suicide csinálni? Squadban is benne Na, volt. Na igen, ott is ott volt. Tehát én nem hiszem el, hogy egy ember, aki ilyen három filmes dílt éppen csinálta teleg tényleg másfél éven belül kijön neki két filmje, plusz még rendezés, ír és mindent csinál, hogy a francba tudta volna ezt megcsinálni? Tehát, hát jó mondjuk a, a forgatókönyv az adaptált, tehát ez egy ilyen nagy sikerű könyvnek az adaptált. Igen, és, meg kell és ez a Denis Lehén, és ugye, írt egy csomó híres történet előtte, tehát itt a, a Vihar Sziget az őregényéből van, mm. Gangster Korzon dolgozott, a dróton dolgozott, ahogy látom, a hideg nyomon is az őregényéből készült, ugye ez a Gun Baby Gun, ugye az első Flek rendezés. Aha. Tehát itt meg ez a piszkos pénz is erről lehet, hogy beszéltünk is ez a Tom Hardy James Gandalfin is fiam, és az is ő, az ő regény alapján készült, és úgy tűnik, hogy mindegyik valahogy működik, de ez egyszerűen össze lehet csapva legalábbis, amit nemesélsz, nekem, amit itt most te meséltél nekünk, nekem ebből az jön le, hogy, hogy egyszerűen, mintha vagy nem lett volna rá ideje, vagy nem foglalkozott vele eleget. Hát ezt, ezt nem csak én mondom. Tehát az a állítólag dolgok. a Benefektnek nagyon fontos volt az a film. Igen, a de ez képes pedig. én nem hiszem, hiszem, igen, hogy erre volt ideje. Igen, tehát ő több interjúban is elmondta állítólag, én ezt nem hallottam, de több ember megerősítette, hogy állítólag ő többször nyilatkozta azt, hogy, hogy ő neki ez mennyire szívügye volt az a film meg, hogy ő milyen uh -huh. mennyire, mennyire nagyon akarta volna, hogy ez jó legyen meg tetszen az embereknek, de. Hát igazából a Batman versus superman jobb vélemények születtek. Hát meg közben itt ugye tényleg baszogatják ugye a Batman filmel és amit ugye ma jelentettek be, hogy nem fog megcsinálni végül, tehát nem fogja megrendezni, hanem a, valaki másnak át fogják adni. Tehát hogy, hát igen, tehát a fordlató könyvén is dolgozott ugye már az elmúlt egy évben, tényleg azzal is rengeteg macera volt, amíg azt meg tudták szűnni, és meg az se értékelhető jelenleg annyira. Úgyhogy... Én, én azt mondom, hogy ezt a DC ölte meg ezt a filmet amúgy. Egyébként, meg, meg nem tudom, azt biztos Gergőte biztos hallottad, hogy rákérdeztek, hogy ö, amikor volt ez, már meglengették ezt a ö, ezt a hírt, hogy nem fog Batman rendezni, uh -huh. de aztán egy ideig úgy tűnt, hogy mégis, egy, egy pár hete volt, vagy napja, nem tudom. Hát szerintem úgy próbálta menteni a dolgot. Lehet, de hogy úgy nyilatkozott, hogy ilyen, ezt én is csak valahol olvastam, hogy ilyen teljesen fölhúzta magát, hogy, hogy hagyják már békén ezzel. Hogy lesz, meg lesz az a Batman film, meg lesz szívva, meg lesz rendezve, de, de egy kis, kis levegőt hagyjanak uh -huh. neki. És most ugye, amikor miután bemutatták a filmjét, ezt az ézek a törvényét, is ilyen nagyon-nagyon bukott, és ezután, pár héttel dobta vissza, úgy tűnik, hogy akkor mégis a Batman filmet. Tényleg ez lehet, hogy egyszerűen csak olyan szinten fölbasztta magát, hogy csinálja a DC-nek ezt, ezt az iparos munkát, és a saját filmje az, ami a kárát látja. Én biztos ez, vagyok benne, ez nagyon szívenütötte. Tehát Hát mert, ez engem is szível ütne. Mert Tehát... Szörnyen lelkiismeretes filmkészítőnek tűnik amúgy az hát e nagyon jó. Tényleg rendbezőt. amiket hallgattam róla, tényleg interjúkat, stb., amit a Gangr nél is ugye előadott. Mm -hmm. Nagyon sok helyen látszik, hogy ő nagyon-nagyon lelkes. És tényleg el akarja készíteni ezeket a filmeket, és látszik, hogy tényleg a komolyabb munkák felé tendál. És akkor ehhez képest ugye itt ugye gyártania kéne ezeket a nagy franchise filmeket, és azok sem kapják meg azt az elismerést, amit elvileg, hát, Hát hivatott lenne, vagy nem tudom, nem, nem arról beszélek, amit érdemelne, mert nem jók a filmek sajnos. És hogyha folyamatosan ezt a szart kapják és dobálják az arcába, és akkor most pedig besül az egyik nagyon nagy filmes álma, én elhiszem, hogy rohadtul tele van. Hát, Belehet te le. új valami, mert ha bele akkor se a hideg nyomon idejében, se a tolvajok városa idejében, se az Argo akció idejében nem volt a Beneflex szarrá foglalkoztatva. Hát az akkor biztos. ő tényleg ezekre a, ezekre a filmeire, ezekre a projektekre tudott szerintem százszázalékosan koncentrálni, most viszont nem, és, és ez be is bukott, tehát lehet, hogy tényleg egyszerűen túlvállalta önmagát. Hát most ez a házassága is hazament, nem? Tehát már azzal is most voltak a bajok, nem? Vagy az elmúlt években, tehát én biztos vagyok benne, hogy jelenleg Afflecknek ez egy nagyon-nagyon mély pontja. És, és ennek, ennek ez, ez, ez a az film itta meg a legnagyobb levét, meg hát sajnos nyilván a nézők is. Én azt akartam még kérdezni, Freddy, hogy azért nyomokban legalább észre lehet venni, hogy ezt beleflek rendezte? Azért három film után már észrevehetőek azok a jelek, amik erről árulkodnak, hogy vannak benne azért nem, olyan pillanatok. Az akciók tudtam. állítólag nagyon jók. Két akció jelenet van, ezek gyakorlatilag így a pozitív tartalmat is lefedik, hogy az elején van egy egész jó kis autós üldözés, a, mint a tolvajok városában volt a rablás? Uh, igen, csak itt ilyen, ilyen őségi kocsikkal uh -huh. és ilyen tomigánokkal, így a rendőrökkel. Ha az kemény. Az, az uh -huh. úgy tényleg így jó volt. Tehát így, uh, így pont így menekülnek a rendőrök elől. Akik, a maffia című uh, játék kezdődött így egyébként, egy ilyen uh, hasonló, hasonló egyébként, egyértelmű, hogy össze lehet hasonlítani a kettőt. Uh, például itt kocsit cserélnek, és uh, ahogy átszánok az egyikből a másikba, így halani távolról, hogy ropogott az a tomigán, ilyen tök távolról. Ez így, a, az így annyira jól jött át ez az egész. Tehát ennek a tomigánnak így nagyon megvan a romantikája. Így, lehet így mondani. És uh, az, az úgy tényleg egy ilyen, ilyen jó kis volt. Uh, meg a végén, hát ott, ott szerint egy ilyen nagy leszámolás van, az úgy egész jól fellett vezetve de egyszerűen tényleg ez a film túl hosszú, nagyon gyengék a párbeszédek. Tehát tényleg ott, ott nem egyszer így a, a közönségből így, így ilyen, ilyen morajlott fel. De nem, tehát így, így nem kerek az egész. Tehát a legnagyobb baj ennek az egész filmnek, hogy egyszerűen túl sok minden történt, és, és ahogy elkezdik az egyiket, már átmennek a következőbe és, és egész egyszerűen egy ilyen nagy idegen massza az egész nem, nem, nem lesz egy nagy kerek a végén még bedobnak egy ilyen, ilyen óriási, nagy uh, fordulatszerűséget, ami aztán már senkit nem érdekel, mi oda eljutunk uh, nem tudom, még volt a filmnek egy halom nyúzott arcot láttam így a nézőtéren és így az enyém is ott volt úgyhogy Tényleg nem, nem élveztem ezt a filmet, eddig messze ez volt a leggyengébb eresztés a, a négy mozizásom közül, úgyhogy uh, éjszaka törvénye én tényleg nem tudom ajánlani, még én gangster fanoknak sem, mert én egyébként én nagyon szeretem ezt a fajta uh, filmstílust, én, én mindig szeretem megnézni ezeket, uh, Főleg a szeszti szerintem egy baromi érdekes téma. A ja, fékezhetetlen annó például tökése megmutatta, hogy, hogy hogy lehet egy ilyet úgy feldolgozni, ahogy még senki más nem tette. Hát meg aztálónos Oscar. Hát, Oké, okay, jó. Ez, ez a példa, Erre miháta készültél? Már egy pár perc. Ez, ez most nem jutott volna eszembe, de igen, akár. Én Abba egy fere... mondat van, a dróba, az mindent elmond. Igen. az az egy beszólása, az áldónak, az mindent. Jó, Jó úgyhogy uh, sajnálom. És tényleg ilyen, ilyen tévéfilmszerű feelingje van az egésznek. Tehát így nem teljesen értem, hogy 65 millió, az hová ment. Mert uh, vannak benne nagy nevek, de egyik se szerepel túl sokat. Például az a, a társa, akit... Uh, nem, nem volt ismerős az arca sem és furcsa volt hogy egy ilyen fontos szerepre beroknak egy ilyen embert aki, a, aki ennyire nem ismert, most lehet, hogy csak én nem ismerem, de, de nem, egy fura volt hogy egy ilyet beroknak, na az is például egy, egy jobb színész játsza el, akkor lehet, hogy többet kitott volna hozni ebből is és lehet, hogy picivel jobb lett volna a benyomásom de nem tudom tehát a Brandon Gleesonből is sokkal többet kiéltett volna hozni meg ott volt a Zoe Saldana vagy hogy hívják. Ö, uh -huh. Ő is. Ő lesz, a, ő lesz az új nője ott Floridában, hát ő is harmad gyenge volt. Tehát nem tudom. Nem, egyszer nem működött a film, úgyhogy én tényleg nem tudom ajánlani. Sajnálom Beneflecknek ezt a óriási buktáját, főleg annak tükrében, hogy az előzetes tényleg parádés. Tehát ezen nem múlhatott, de hát nyilván megvan a szájhagyomány, és én, most, most én is most megteszem a magamért, hogy elvegyem az emberek kedvét. Hát, de... szó, igazából a kalappal, mert az enyémet elvetted, mert az így nagyon Jó, igazából azért Benefeket szerintem nem kell félteni, tehát most olyan rendezői filmográfiája van, hogy rendezett három mesterművet, meg most egy ilyen sótlan valamit. Nagyon sok rendező van, akik nagyon-nagyon szívesen cserélnének vele még így is. Tehát azért a Benefleket szerintem rendezőként nem kell félteni. Mm -hmm. Most egyszer elé nyúlt, szerintem ettől még egy, egy nagyon, nagyon jó rendező. Azért nem senki nem e, akarja... E, igen, tehát az, nem a... azért azért lehetett ilyeneket olvasni, hogy no hát eddig tartott, még, szóval én jó. belefutottam ilyenekbe, hogy hagyjuk már le is írták minden, és azért na azért ne feledjük már... már csak egy kis, kis ezelőtt. Jó. Meg, most ez azt bizonyítja, hogy ő is mellé tud nyúlni, ennek ezer oka lehet. Ettől Jó, nem én, egy... hogyha bejelentik a következő rendezését, én ugyanúgy fogom várni. Te teljes mértékben, tehát nem egy totál katasztrófa a film, tehát nem egy öh, most Csak erről már, mondjam, egy, már sokszor... állatságot, de öh, Erről már, nem Erre már nagyon sokszor ja. beszéltünk, bocsi, vagy nem tudom már hányszor közbeszakít, vagy ők, félbeszakítak, hogy ez a legrosszabb, amikor egy film semmilyen. Tehát még a legendás állatokról is szívesebben beszéltél, nem mint erről. Pedig hát igen, az elmondások nagyon... alapján ez még mindig jobb. <gül> hát ez mindenképp jobban áll, igen. De ott legalább így a, a, a nagy utálat is ki belőle. Hát ez az, de itt még Ez, ez, sincs, ez, ez az egyszerűen a... csak egy, egy... Majd a Rottweilernél. <gül> ja, ja hát jó, majd ott. közép ja. semmi. Térjünk át a másik állatra, ez a vörös oh. teknős, erről mit kell oh. tudni. Na. Nem is. láttátok, nem láttátok. Már uh, én az előzetesét megnéztem, és, és? Is rájöttem, hogy az égvilágon uh, nem hozta meg a kedvemet, mert El nem igen. nagyon értelmeztem, hogy, hogy ez most egy ilyen Robinson Crusoe. Ja, igen, de... Ezt, de ezt a filmet nem is nagyon lehetett látni még itthon, vagy, vagy lehet. De mi? ez megy már, az hiszem jelenleg is talán megy. Mi ezt mert mi tavaly valahogy láttuk, előbb néztük, igen. Mi tavaly láttuk, volt egy ilyen film valami mini ünnepszerűség, amikor levetítettek egy csomó, levetítették például a Park Chan-wook filmet, azt az újat, a, a, nem, nem titkárnő a címe, mi a címe, Szobalány. Igen, meg a, az ez ügyfelet, itt az Ártmoziba volt, az otthonmozik. Az Ártmozik éjszakája, valami ilyesmi volt, -e, az nem tudom. És ennek a kapcsán volt a Vörös Teknős is, és én olvastam, hogy ez a, ez a mi az, aki filmeket is gyártó Ghibli stúdiónak a, a filmje, Viszont ezt többek között itt Kecskeméten animálták, Igen. ami hát nekünk a nagy büszkeség, mert ugye itt Kecskeméten van egy animációs stúdió és hát ez... Hogy e... hívják? Mi Fogalmam sincs. <gülhogy> Na, ez puro fura elnevezés egy stúdiónak. Ugye? E, nem tudom, hogy hívják, de Kecske... én úgy szoktam rá hogy az animációs stúdió, mert Kecskeméten van. Igen, én ennyire egyébként tájékozatlan és dugatlan vagyok. vagy, ahogy szerezem. Kecskemét film Kft, ha jól látom, most beírtam. Hát ez aztra megmentünk. Kecskemét film Kft. Erre nem gondoltunk volna. Simán bekamulzottam volna egyébként, és még rá is hibázok. Na mindegy, ez így marha jó, hogy amikor ezt hallottuk, hogy hát itt lesz, és láttuk, hogy vetítik is. Oké, nézzük meg! Ez egy kicsit ilyen Robinson Crusoe sztori bár csavarintanak rajta azért egyet-kettőt. Van egy törött, aki egy szigeten köt ki, és ö, nem nagyon van a... Hát egy lakatlan szigeten, nincs ott senki. És eszkábál egy tutajt, és el akar menni, viszont egy vörös teknős újra és újra vissza. Egy óriási... Egy óriási technus. vörös teknős, tehát itt egy ilyen autóméretű teknősről beszélünk. Uh -huh. ö, visszazavarja a partra, és nem tud megszökni és egyik nap kimászik a teknős a partra, és ez a fickó odaszalad és agyonüti, és még fel is borítja, ami ugye azt jelenti, hogy hogyha tulajdonképpen a halára ítéli, mert nem tud a teknős a hasára fordulni, és aztán ott hagyja, és egy pár nap múlva megjön a lelkiismerete, és visszamegy, hogy, hogy segítsen, uh, neki. Hogy segítsen ja. neki, hogy visz neki vizet, meg, meg csinál neki egy ilyen kis esőfogó, ízé, kis sátrat, és hát nagyon megbánja a tettét, és itt kezdődik el az a sztori, ami egy ilyen nagyon-nagyon felfoghatatlanul bizarr fordulat után kezdődik el, hogy a teknős átalakul egy vörös hajónővé és a, kicsit, konkrétan, a ott a, konkrétan ott a páncélba Tehát konkrétan, konkrétan a páncélba a... fekszik a vöröshajú nő de utálom az ilyeneket igen, és már még nem vagyunk a végén igen, de hát ez még semmi Fredi, már most kiakadtál nem, megyek a Budira. Budira. Ne, ne, ez, ez én engem elvesztettetek most na és a lényeg az, hogy ez a hogy innentől fogva azt láthatjuk, ahogy ez az ember a nővel együtt próbál túlélni a sziketel, alakítanak ki ott egy kis egy kis kis otthon Kis otthon igen. Felfedezik a szigetet, ott élik az életüket, vadászgatnak, halászgatnak, kiben járkálnak az erdőbe, és az fickó nem akar elmenni, aztán egy ponton túl már gyerekeik is lesznek, illetve egy, egy gyerekük egy. is lesz, és hát így szép fokozatosan jutunk el a film végéig, amit nem lövök el, de egy nagyon szép lezárása van a filmnek, néma az egész, egy szót sem igen. szólnak benne, viszont nem is igazán igényli a film, mert, mert nagyon nagyon. Uh, úgy közvetít érzelmeket, hogy nem beszéddel, tehát ilyen nonverbális jelekkel, hát, mint a rajzok, a, a zene, a hangok, és hát úgy hangok, hogy a tengernek a morajlása például, hogy az mennyire fontos az egész film alatt, meg ö, hasonlók, ezt kell elképzelni. Meg igen, ugye azok a, azok a gyönyörű tájképek. Hát a szituáció maga se. Tehát, hogy azért olyan túl bonyolult dolgokat ott nem tett, egy hajotörés után így nem kezdett. El az első felében is hogy nincsen beszélgetés, hiszen nincsen kivel. Tehát Jabb. első felébe egyedül van a fickó. És igazából ennyiről, ennyiről szól a film, és nem azért jó ez a film, mert olyan úristen micsoda story, és fú, mekkora fordulatok, meg karakterek, hanem inkább ez így így érzelmileg tud rohadtul bevonzani. Tehát egyrészt a látványvilága az valami csodálatos, tehát egy annyira gyönyörűen néz ki. Pedig nem életű amúgy. Nem, nem, tehát hát nem, kézzel nem. az egész. Pont ez az, hogy nem nem és... arra mennek, hogy minél legyen. Igen, és, és csodálatos a zenéje, a színeket, ahogy használja. Egyszerűen tehát öröm ránézni a filmre, gyönyörű szépen néz ki. És hát tényleg így van egy ilyen meditációs ereje az egésznek, hogy így ülsz, nézed, nem hosszú az egész, egy ilyen 80-90 perc, és így nézed, és így teljesen át tudsz szellemülni azzal, amit így, amit így látsz. Nagyon hatásos az egész, gyönyörű képek vannak benne, gyönyörű jelenetek, amiknek nem feltétlen van olyan hűdesok értelme, és szerintem Ez úgy... Is... Igen? Ez is egy olyan film, hogy nem érteni kell, hanem Érezni. Igen, igen, igen, inkább úgy átérzed az egészet, mint hogy így értelmet keresel benne, de az a jó, hogy a film nem is akarja, hogy értelmet keres benne. És az a baj, az egyetlen baj a filmmel, hogy én speciál olyan, nagyon nem is találtam benne értelmet. Tehát ez az egész story ezzel a teknőssel, meg a csajjal, emlékszem úgy jöttünk ki szólt hogy ez gyönyörű szép volt, nagyon hatásos, nagyon nagyon a lelkünket, de mi a fasz volt? -e? Igen, Egy, hogy... Nagyon szép volt, gyönyörű volt, de kurvára bizarr volt. Igen. Gyakorlatilag Tehát, hogy... ez, hogy nem megyünk most bele, szerintem spoilerbe, de, de a végén van egy momentum, amit egy Picit, hogyha az ember így utána gondol, akkor így nagyon ki lehet forgatni magából, és úgy már rohadtul nem szép. Tehát akkor már egy hát, ilyen nagyon elborult valami. Van, Érted, Sheep, nyilván... hogy mire gondolok? Persze, Hogy nyilván... ne értenéd? Hát látom magam előtt az arcodat. Hogy... Igen. <sutat> <sutat> ja, nem tényleg... Teh... a az úgy jött ki a teremből, hogy így le volt ülve, hogy most tényleg az történt? De nyilván ja. nem, tehát, hogy én elhiszem, hogy emögött van valamiféle persze, ilyen persze. töltelék, csak vagy ilyen művészi töltelék, de nagyon bizarr. Tehát ha csak a felszínen nézed, akkor a történet maga nagyon bizarr, és tényleg rossz az egész. De, de tényleg még úgy is hatásos. Tehát a képek, a zene, az egésznek szép, a hangulata, nagyon, nagyon, szép. nagyon szép, lassú, és, és nagyon kellemes nézni. Én azért ajánlom moziba, mert tényleg a látvány az, az Igen, meg, ö, meg moziba jön át az az igazi hatás, amit ez a film ö, képes átadni. Tehát ez a film ez csak úgy képes hatást kiváltani az emberből, hogyha az ember hagyja, hogy rá tudjon hangolódni. Tehát a, a, ha csak úgy az ember, mit tudom én, közben mit tudom én, vasal, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy rajzol, vagy valamit. Tehát ha csak így fél szemmel nézod, akkor akkor nem fogja átérezni. Tehát ezért is jó moziban nézi, mert akkor tényleg százszázalékosan rá tud az ember koncentrálni. Tehát ő, tényleg igényli ezt a nagyvásznat, és hát arról nem is szólva, hogy ez a beszippantó erő, ez tényleg működik, ugyanis ugye mivel ez egy ilyen ö, konkrétan egy filmnap volt, ezért ugye biztos emlékszel hogy volt egy osztály, egy alsó mm -hmm. takozatos osztály ö, is nézte a filmet, és hát még ilyen példással viselkedő kis gyerekeket, mint amik ott voltak, tehát hogy mindenki látszott, hogy tényleg maximális odafigyeléssel nézte a filmet, pedig, pedig ez nem egy gyerekfilm. Igen, Nikek valószínűleg azért, tetszett, mert ők tetszett, mert ők nem gondoltak bele abban, amiben, amiben mi. Hát nem tudom, nem. volt ott egy kisrác, ő néha kommentálta az eseményeket, ő nagyon beleélte magát, az biztos figyelt. Ne, én most arra gondolok, amiről az előbb beszéltünk, ami az, é, az Hát ő azt, azt a, a grotesz dolgot nyilván nem gondolták a végébe, de, de szóval tényleg ezeken túl is egy nagyon-nagyon színvonalas, nagyon-nagyon szép film, és én ezt már írtam annól a, a blogra, de most ugye jelölve van az Aszkáron, és ugye ott van az Utropolis is, aminél jobb animációs filmet én, én csak a Legót láttam az elmúlt évekből, tehát nálam az Utropolis viszonyatosan magasan van, de, és nagyon, nagyon örülnék, ha ő nyerné az Oscar, de, de hogyha a vörös technős kapná, szerintem az lenne inkább a helytálló, mert, mert annyira ritkán látni yeah. ilyen filmet manapság, és, és tényleg egy nagyon-nagyon szép üzenete van, nagyon jól el van készítve, nagyon-nagyon gyönyörű a rajzolás, és, és tényleg a a hangulat, amit átadni képes, az nagyon egyedülálló. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen megérdemelté tenni a győzelmét, de valószínűleg nem fog nyerni. Ja. Ajánljuk, ne... de nem mindegy, hogy milyen állapotban nézitek meg, az azért ja. nem mindegy, és, és tényleg hagyni kell, hogy beszippancsolni, és akkor egy olyan élményt képes átadni, amire nagyon visszatudtok majd emlékezni. Tehát azért mi is, Brexit már jó régen láttuk, már azért jó pár hónapja, de még azért én nem tudom te, hogy vagy, be, de előttem még azért úgy megvan ez a film. Persze, úgy hát, eléggé szó. szépen Tehát, megmaradt. Igen, a, a film végi vaddafakkal is. Együtt. Lehet, hogy amiatt egyébként. Lehet, hogy amiatt igen. Jaj, meg hát azért, azért egy, egy szót ejtsünk már róla, nem fogok hosszan beszélni. Hát a kis film. Oh. Amit levetítettek előtte. Van egy. A Bucsi Réka nevű animációs, animáció készítő, akinek a munkássága előtt én le megemelem a kalapomat abszolút, mert tényleg nem semmi, amiket elér, nagyon-nagyon nagy fesztiváls sikerek a filmjei, két rövid filmje van eddig animációs rövid filmje, jól tudom, az egyik a 42. szimfónia, a másik pedig a LAV című rövid animációs film, és ezt a lav ezt leadták a vörös tepés előtt, és hát még egy olyan, olyan beszívott hullámbas utazás, mint ami Hú. az volt. Az Néztünk volt. egymásra a Black Sheppel, meg a vászolra, és így mondtuk, hogy ezt ez most tényleg látom, ami ott történik. Azzal, és akkor utána... Á, hát, ahhoz nem képest, is igen? hát ahhoz képest a vörös technős, bizarr dolgok azok itt teljesen jók voltak, nem? Tehát hát igen, műköztek. és nem tudom, nem, nem, nem, nem tudom figyelted-e a kis gyerekeket, megint csak földön az Azok 40 éve törégettek ott csak Azok gyakorlatilag egy magzatbosszba heverhettek <hállt> már ott hogy te Atya Úr te csak ezért jön vége. Igen. Azt mondjuk, hogy na milyen volt, az volt az a filmet, film, hát sírva fakad. Igen, tehát az a rövid film az tényleg rettenetes volt, én hiszem, hogy az, az, aki készítette, ő Bucs... neki volt mögött, vagy volt valami gondolata, meg bucsiréka vagy hogy biztos nagyon tehetséges, de ez katasztrófa A, a 42-es nem... szimfónia az jobb, az se egyszerű darabban sokkal jobb. ennél jobb, azt a mindenét. Fenn van jutóban? E nem tudom. Igen, arra, ott a nem tudom, de a 42-es szimfónia fönn van. De márm az, amit most, most leadtak mi? a előzetes. Ö, fú, szerintem lehet. Ha nem is Youtube-on, akkor valahol szerintem elérhető. Aha. Én De, én szóval... maradandó. Ha. Így azt hiszem, négy szakasza van a, a filmnek, ilyen négy ilyen 5 perces szakasz, és én pont. Tehát Pont négy. Én pont az őrületnek is négy szakaszán mentem keresztül, ahogy ezek így jöttek, meg így az agya. Hát ez egy pont négyet több, mint amennyit el tudtunk viselni. És minden egyes szakasz végén, amikor jött, hogy második szakasz, harmadik szakasz, negyedik szakasz, én néztük egymást, hogy nem igaz a kurva élet, de legyen már vége. És a negyedik szakasz végén így néztük, hogy ha most berak egyötödiket, én kimegyek a faszba, nem értek el. Nem vagyok kíváncsi a szakaszokra, harohat Minden szakasz végén volt, Stálbősz hogy Úristen lesz vége, végre vége, nem ez sehogy se. Ez olyan, mint az a rövid film, amit kritizáltál mutkó szórt, az a gólya. Ja, a gólya, hát azért a gólya, na most ilyeneket ne kérdezzél már freddy hát most a gólya azért az sokkal Mindfuck up, de a gólya az legalább másfél percben volt Mindfuck a lába az meg fél órába volt Minecraft, hogy mennyi volt Blacksheet, negyed órás Minecraft. És is 20 perces volt, embertelenül hosszú volt, úgyhogy Aha. Ja, hogyha esetleg beülnétek a Vörös Technőse, próbáljátok meg elcsípni ezt a rövidfilmet, ilyet biztos nem láthatok még. De hát ez, ez egyszerűen gyilkó, de. de szóval a visszatérve, tényleg a, ha, a, ha ezt végig szenveditek, akkor méltóak vagytok arra, hogy a Vörös Technőst is megnézzétek, maradjunk ennyibe. Kutsire kellett várni a következő nagyon, filmjét egyébként. De egyébként, egyébként távol álljunk tőlem, hogy én leminősítsem őt, vagy valami, mert tényleg a 42-es szimfonia az nagyon-nagyon az érdekes és nagyon-nagyon jó gondolatok közvetít. Biztosan ez a láb is az, nekem ez túl deep. Tehát, é, é, lehet, hogy én vagyok idióta hozzá, nem tudom, tartom. lehet, hogy csak én nem értem, de, de fú, szóval azt úgy végig kellett szenvedni. Az ja. biztos. Furcsa módon de a ez a lábhoz hoztátok meg a kedvemet ugyanakkor. Valahogy éreztem, hogy ez lesz, amit szóltál felhozta a címet. Jó, jó. Na, akkor vörös teknős volt, most következnek a kerülőutak. Ez egy 2004-es film, amit 5 oszkára jelöltek annak idején. Azt egyet meg is nyert. Igen, kérdő. egyet vitt el. Legjobb forgatókönyv. És ezt én most láttam először. Tudtam, hogy nagyon sokan szerették annak idején. Meg is volt nekem DVD-n. Ö, sok ideig nem néztem meg ott a ja, Bortúra hmm, ez, ez így nem érdekel nem vagyok egy túl nagy borívó sem meg, meg ilyenek de most így egyszerűen a hangulatom két hete ehhez a filmhez és azt a rohadt de nagyon-nagyon de tetszett ez a film és egy ö, igazából egy ilyen, ilyen road trip ö, dráma, vígjáték Paul Giamatti és Thomas Hayden Church között a Paul Giamatti nem kell bemutatni, Öt, hát ha nem is névről, de arcról mindenképp mindenki ismeri, egész biztos. Na ő volt a Rino a pókember film. <gül> <gül> Meg a sútemától az idegbeteg állat. <gül> <gül> Micsoda a referenciákkal. <gül> Te most a Giamatti-t mondod? Igen, igen. Mi, ő hol volt Pókemberben? Csodálatos te azt nem nézted. Ja. De Gergő, ezt az így nagyon hozatetted volt, azt kell mondjam. <gül> <Ja>. de... <gül> nem, azért csodálkozom, mert a Thomas Hayden Church viszont volt a Pókember 3 Igen, ott meg ő volt a Szent. Igen, a -A Ó, akkor ez egy Pókember reunion. <gül> Igen, Igen. jó. Ja. Ú, Istenem, ilyen filmben szerepelt. Ja, hát abba tényleg kár voltam, hogy arra törvényes. én is azt mondta. Na most kiabrandultam. Főleg arra a szerepre, arra a nyolc percre. Hát És igen. az előzetesben is annyit szerepelt. Egyébként kurva hogy ugyanaz az ember játszott ebbe a filmbe, mint a Kerülő utakba, a Remény Bajnokába, a golyózáporba, meg a Pók emberbe. az <laughs> azért igen. nehéz elképzelni. Nézzétek meg, hogy hány filmben szerepelt, egy 97 darab filmben. Hát szerep, ilyen mellékszerep, mellékszerepisten, tehát... Hát Igen. szerintem ő mindenre megy, amit felkínálnak neki. Tényi, Walter, Paul, Jimatine, volt ő, hogy Paul nem mellékszerepben volt? Volt, hát a kérdőutak. A, a kérdőutak. Volt az az American Splendor, ami még így ilyen híresebb kult filmje vagy nem is tudom, ilyen híresebb gyöngyszeme, szeme, hogy úgy mondjam, az még általának nagyon jó, és abban is az hiszem a főszereplő. Hát ez fizességet. a kerülő utak, ez, ez mindenképp az élete szerepe. Tehát szerintem, hogy ebben egyetérthetünk, mert itt, itt nagyon ő viszi el a hátán a filmet. Jön, hát fura, amúgy annyira természetes hogy... volt a fazon, de fura, szerintem... hogy őt nem jelölték Oszkára érte. De jelölték. A... Vagy nem? Churchot jelölték. És őt nem. Úgy tudom, hogy a itt nem. És te, nézem, a Jamatit és te eddig jelent. egyszer jelölték a Remény bajnokáért. Uh -huh. Dúrva. Pedig azért ja. megérdemelt volna, még ha csak a jelölést is, mert szerintem itt magát játszotta, mert hát én valószínűleg tartom, hogy itt azért tudott azonosulni ezzel a karakterrel nagyon, tehát itt tényleg olyan voltam úgy, mint ahogy a karakter is vagy, hogy inkább ilyen biográfia jellegű a Igen. regénye, ugye? Tehát így én, én ilyet tudok elképzelni, de ez nem veszel amúgy az értékébe, mert tényleg szenzációs volt. Igen, tehát itt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy két középkorú fickó, Polgia Matti egy vállás után ö, éppen azon izgul, hogy a regénye az nem tudom, hanyadik próbálkozás után végre tényleg nyomdába kerüljön vagy nem, még nem kapott választ a, a hogy hívják, nyomdától kiadótól. kiadótól, igen. A Thomas Hayden Church meg konkrétan egy hét múlva fog házasodni és még egyszer ki akarja tombolni magát. Ez a más a sok konkrétan. Hát igen, tehát ő, ő jobban kihasználta ezt az egyetet, mint a Paul Giamatti. És hát ők ketten elmennek ilyen bortúrára. Pógyamatti már sokszor volt ezeken a helyeken, és, és vágja az egészet, és, és állandóan áradozik erről a borról, arról a borról, és nagyon jól működik szerintem a film, hogy kicsit közelebb hozza ezt a borkultúrát, anélkül, hogy nagyon hogy, ő is forjon, tehát egyfelől közelebb hozza ezt, de, de nem emeli olyan szintre, hogy az ember elkezdje csodálni, meg. meg tehát kicsit hülyére is veszi ezt az egészet, hogy, hogy. Oké, van egy határ, tehát azért nem kell csak is kizárólag, érted? Így túl komolyan venni ezt az egészet. Tehát vannak ilyen nagyon jó kis poénos jelentek, amikor például a ketten ilyen, ilyen bort kostolnak, és, és így pofázik a Pógyia hogy úristen, érzed ezt, hogy. hogy érzed, hogy hány, hány hónapig érlelt ez, meg, meg ez a ötödik utóíz, ez milyen, meg stb. és utána. Tomasz Hédincsős, hogy aha, igen, érzem és utána észreveszi a Pógya hogy egy rágú Az a szájában, meg ilyenek. De... Azra nekem, meg a legjobban a Nekem az Ez, van azt meg nagyon, ami egy ilyen hasonló jelenet volt, amikor a Pógya így hosszan mondja a csölcsnek, hogy ebben a borban van ö, dió, van mit tudom én, aroma, sajt, sajt, meg minden. Sorolja, hogy egy percig beleisztek, és a csölcs annyit hogy aha, a diót, azt érzem. Ja. Hossz, annyira jól jött ki, hogy vagy... ez Igen. kb. ennyit ért hozzá. A, ha, már, ha már lehet mondani, nekem a, a hasonlóan volt a kedvenc dubám, amikor lefikáz valami borta a dzsamat, és ilyen hasonlóan így elmondja, hogy miért rossz, mert túl van érlelve, mit Aha. tudom én, túl sok van ebből, túl kevés van abból, és ez, ez az utóíze nem tökéletesen egyezik a harmadik utó ízével, ami így nem lesz teljesen konzisztens, és az íz bimbói, mit tudom én, én... Uh... Erre a héden csörcs meg. Szerintem meg ez finom. Ja. Igen, igen, igen. Igen, ah, Hát van igen, a csörcs képviselte jó. ott az átlagembert. Hát Féged igen, téged meg engem. Tehát képpen, igen, igen, igen, igen. igen. Hát jó, ebben az értelemben azért elég húzos dolgot csinál. Hát, persze, hát a, a, most csak a borkortolástra gondoltam, valóan Azért nem de... tudtam teljes mértékben azonosulni. Hát Bár amikor ott végigment a Strucformul egy szába, az mondjuk az kemény volt. az a ja tudnál azonosulni Hát igen, de azt nem mondta, hogy ilyenkor ne, ne válaszoljak semmit. Hát akinek kezden szívja a, a magamura, az természetesen jö. tud. <gül> Meg is a tetszett a magam ura, itt a tömegnek a nyomására. Egy... Egy... Jó, jó, de én még csak Newkolba mászkáltam. Ez egyszer, egy magas jó... labda volt. még veszélye van. Még a Rothfajnerről is e fogunk beszélni, szóval... Igen, igen. Már nagyon várom. Tehát ez már egy trilógiává hízott amúgy. Tök jó. Mi? Mind. Hát, hogy így ez a pucéra rohangálunk. Jó. Ja, igen, igen! egy a rohangálunk az erdőbe. Végén kiderül, hogy gyakorlatilag minden filmben, amit eddig megnéztünk, ez volt, csak nem vettük észre. A sötét a főleg. Valahol ja. még a Vörös Teknősben is benne volt egyébként, ez Brexit, nem tudom, egyébként hogy arra emlékszem. igen. Ja. Valóban, most, hogy mondod, tényleg. Az utazókban Na. is? Ott azokban is volt ilyen, csak ott nem hát az Hát volt. De az Ez az... Nem, mondta egyszer a Michael Sinnek, hogy Gatya volt egy csomó ideig. Ja, Tényleg igazad mondta. van. Ja. A, rohadt élet a rohadt életben, életben kitél milyen kitél összefüggések vannak itt. A, a nudista podcast legújabb epizódját, mondjátok. Na igen, és utána ott a kerülő utak filmben ott a két jó barát aztán összeismerkedik nőkkel. Paul Giamatti próbál újra ismerkedni, de elég rosszul megy neki, a Thomas Hayden csőcs meg gyakorlatilag, ami tapcsa nincs, a fánasztő meghágja. Ö, és nagyon-nagyon és jó a film. Tehát nem hittem volna, hogy ennyire le fog kötni, de egy olyan ügyes és, és ö, nem túl... Hogy, tehát is vannak ezek a poénok, amikor öt percig készíti elő, és utána egy arcodban gyűlő, hogy ez vicces volt, röhögél! Na ez a film, ez, ez ilyen nagyon jól időzíti, és, és egy ilyen nagyon jó kis száraz humor helyenként. Van, hogy ilyen még akár egy ilyen slapsticket is megenged. Például a végén az a, a az autós. A, a, a autós rész hát ott akkor át röhögtem, Ja igen, a, igen jó. És, és vagy, vagy az a, amikor visszamennek a tárcáért meg ilyen. <síns> <síns> az nagyon meredek. Vannak nagyon, nagyon vicces részek, de egyik se ilyen, ilyen bele az arcodba, hogy röhögjél most egyszerűen egy, egy, egy igazi feel good film, és uh, van, van üzenete, tud mély is lenni, uh, főleg ez, ez pont egy olyan film, hogy 15 évvel ezelőtt tuti kikapcsoltam volna, hogy mi az a baromság. Pont ezt akartam amúgy mondani. Most, most így lassan nincs is közeledek ebbe a midlife crisis korba szerintem, uh, és, és tökre tudom értékelni az ilyen fajta filmeket. Úgyhogy én, én tényleg mindenki csak, csak buzítani túl, hogy nézzétek meg ezt a filmet, mert egy nagyon kellemes kis kétórás vígjáték dráma. Egyszerűen minden van ebben a filmen. Annyira, annyira jó az egyvelek, hogy bátor ajánlani mindenkinek. Én meg amúgy pont ezt akartam itt hozzáfűzni, amit te is mondtál, hogy én annyira azért nem dobáltam magam a filmtől, tehát én egy hetest adtam csak rá, hogy úgy mondjam, tehát ez most csak, nem csak, mindegy, de hogy én szerintem ezt egy tíz év múlva sokkal jobban fogom értékelni ezt a filmet, mm -hmm. mert jelenleg így, így így persze tetszettek az ilyen kis, kis beszélgetések, meg a humora is elkapott a filmek, de alapjáraton én, én engem annyira nem tudott bevonni. Semmilyen mm -hmm. szemszögből sem. Úgyhogy én, én majd erre vissza fogok térni, hogy elérem a Freddy D. Kort. <gül> csak akkor már Marvel filmeket sem fogsz nézni? Lehet amúgy majd eddigre már Úr kifárad hát mondjuk az veled a Batman filmeket ja. na azt nem <gül> azt... és álpa csínot azt nem, szerintem hamarabb fogom elhagyni a Marvel filmeket, mint a Batman filmeket felszedni <gül> <gül> reménytelen vagy micsoda álom lenne gyerekek hogy ott vagyunk a 228. adásnál és megjelenik egy Thor 15 és nem beszélnénk róla Úr, Kizárt. Isten. Hát Blacksheep akkor is behozna. Ah. Abszolút, ez... de hát figyelj, amíg Gergő van, addig nekem nem kell semmit. <gül> <gül> Én csak asszisztálok. Ah. Na jó, ezt mi megbeszedjük. Ezt az idő eldönti. Bízom benne. Na, Kerülő utak. Ez egy nagyon jó kis film volt újra, és akkor szórter, mi a fene ez a film, amiről most te beszélsz. Te a magyar zavar. címét, jó. Te alvás képeszi. zavar, de a létező leghülyébben leírva. Tehát ezt, hogyha akarják, se tudták volna enni degenerált abban leírni. Azt hiszem, úgy van leírva, hogy alvás, felkiáltójel, és utána nagy betűkkel, hogy zavar. Pontosan így, e... így másoltam ki. Én. Mert zavaros a cím. Mint Igen. Az alvás zavar. És az az egészben az érdekes, hogy, hogy ugye az eredeti címe az Chasing Sleep, és ez a magyar címfordítás, hogy alvás zavar, ez nem lenne amúgy rossz. Tehát ennek van is köze a történethez minden, érthető, hogy miért ez a címe, de az nem, hogy miért így van leírva. De mindegy, szerencsére a filmmel ez a legnagyobb baj, úgyhogy azt hiszem e fölött szemet lehet húzni. Ez az Alvász Zavar, ez egy olyan film, amiről most én egy pár szóban fogok csak beszélni, tényleg nem hosszan egyrészt, mert nagyon-nagyon spoilereznék, másrészt meg csak én láttam közületek, részt meg szegény Fredinek mindjárt porszívóznia kell, egy óránk kell húzni. egy óránk. Igen, úgyhogy tényleg gyors próbálok majd lenni. Ez egy, ha jól emlékszem, akkor 2000-ben készült, hogy hát thrillernek mondanám leginkább, Annyi az egésznek a sztória, hogy van egy egyetemi tanár, akinek eltűnik a felesége. Egyik, egyik nap egyszerűen nem jön haza, és a fickó kis idő elteltével kihívja a rendőrséget, és így szépen próbálják kideríteni, hogy mi a fene történhetett az asszonyjal, illetve hogy, hogy ezzel a fickóval azt látni az elején már, hogy valami nem stimmel vele. És az egész történet arra megy rá, hogy ő így szépen fokozatosan adagolja, hogy mégis mi a fene van a háttérben. Az egész film egyetlen helyszínen játszódik, végig a főszereplőnek a házába. Pontosan már egyetlen egyszer kimennek a házból, amikor a főszereplőnek egy ilyen víziója van. De azt mindjárt elmondom, hogy miért van. És kevés szereplőt mozgat. Tehát mondhatni, ez egy ilyen kamarathiller. És amivel engem nagyon-nagyon megfogott, az, hát igazából több tényező, Elsőre nekem nagyon fura volt, hogy Jeff Daniels játssza a főszerepet, akit ugye többek között a Dumbage Dumberből lehet ismerni. Na most ugye tőle egy ilyen Tiller főszerep, szerintem a létező legmesszebb áll. Tehát tényleg ő az az ember, akitől úgy utoljára gondolnám, hogy egy ilyen szerepben hely tudálni hitelesen. De ahhoz képest egy nagyon kellemes meglepetés, mert tényleg pokolian jól alakít végig. És ez az egyik tényező, a másik meg ami ami nekem iszonyatosan tetszett ebben a filmben, az az, hogy azt nem mondtam, hogy a főszereplő álmatlanságban szenved. De ez nem azt jelenti, hogy nem alszik, hanem azt jelenti, hogy néha ö, így kihagy az agya. Tehát ezt úgy kell hogy nem, nem lefekszik aludni, csak néha egyszerűen nincsen magánál. Ez szóval a mikroalvás, akkor, vagy valami ilyesminek. Igen, ezt, ezt elhangzik egyébként a filmben, hogy ez nem igazi alvás, tehát ez nem pihentető alvás, csak amikor egyszerűen a szervezetnél ö, egy ilyen kényszeredett állapot lép életbe, amikor nem vagy magadnál, de nem is alszol. Uh -huh. És ilyenkor mindenféle víziók ö, kezdik gyötörni a főszereplőt. Az egyik ilyenbe kerül ki a házból, ami egyébként fantasztikusan van megcsinálva egy ilyen áttűnéssel. És ö, ezeknek köszönhetően is így nagyon-nagyon finoman és nagyon-nagyon fokozatosan rajzolódik ki, hogy mi történhetett a háttérben, és ö, rengeteg aprócska információt és aprócska jelet hagy a film az egész játékidő alatt, amit első megnézésre az összeset legalábbis biztos, hogy nem fogjátok észrevenni, de amikor mondjuk belegondoltok, hogy mégis mi volt az, ami elsőre olyan tök furcsának tűnt, lehetett ez egy jelenet, egy hirtelen hang, vagy egy váratlanul felbukkanó szereplő ami így elsőre így totál oda nem illőnek tűnik, így később belegondoltok, hogy ja, hogy ez ezért volt, ja, hogy az azt szimbolizálja, ja, hogy ez ide vezethető vissza, és tényleg több ilyen van, és nem így hirtelen egymásra pakolva, hanem a másfél órában tökéletesen elnyújtva, és amiben még az zavar iszonyatosan erős, az az, hogy mindezt annyira bámulatosan jól tudja érzékeltetni, hogy egyszerűen összezavar, de a jó értelembe tehát egy ide után már tényleg nem lehet követni, hogy most a fickó mikor van ébren, és mikor történik olyan dolog, amit csak ő képzel oda, de tényleg így összemossa az egészet egy ilyen szürreális masszává, hogy a végén már tényleg elképzelni nem tudod, hogy most amit látsz az, az, az megtörténik-e, vagy nem. És ez nem úgy van, Freddi, te ezt érteni fogod, mint például a transzba, hogy fárasztóvá válik a végére, egy egyszerűen annyi információt... Jó volt, volt Black igen, jó volt egyébként tényleg. Az, <gül> szóval hogy egyszerűen le, lefáradsz a végére már, hanem egyre jobban érdekel, hogy, hogy hova fog majd kifutni ez az egész történet, és a lezárás is minden dicséretet megérdemel, mert nincsen a szádba de elég egyértelműen megvan azért adva a végén, hogy mi történt. Tehát én ezt díjaztam, hogy nem az a Valahol jó, de eléggé olcsó megoldás van, hogy majd a nézőre bízzuk, hogy így nyitva adjuk a befejezést azt majd, amit a néző belelát az, hanem van egy eléggé konkrét uh, utalás arra, hogy akkor mégis mi volt, uh -huh. hogy pontosan mi történt. Uh, de szóval tényleg annyira jól építkezik az egész, feszült, uh, de nem annyira feszült, hogy már uh, zavaróvá váljon, hanem, hanem van egy annyira uh, álomszerű hangulata az egésznek, amit én nem nagyon láttam még más filmben, Egyetlen egy dolog zavart egy picikét benne, van egy fiatal lány, egy ilyen elég fontos mellékszereplő, akinek a karaktere tök jól van írva, és, és a szerepeltetése is tök indokolt a színésznő maga, nem igazán volt a helyzet magaslatán sajnos. Ez így néhány jelenetben, ami ugye, amúgy erős lett volna, ez miatt egy kicsikét így lerontódott, de tényleg szóval a címfordításon meg ezen kívül abszolút semmi problémám nem volt vele. Én már háromszor megnéztem ezt a filmet, viszonylag rövid időn belül ez fél évet jelent, mert akkor láttam először, és, és mindig fedeztem fel benne újabb és újabb, eddig észre nem vett jeleket, vagy motivumokat, és én az életet Hillernél borzasztóan tudom díjazni, hogyha ha nem összecsapja az egészet, még hogyha egy jó története is van, hanem igenis hagy időt arra, hogy elrejtsen olyan dolgokat, amiket, amiknek észrevételét és megfejtését a nézőre bízza, hogy a történetet hagyja kibontakozni, hogy nem kapkod -e el semmit, hogy nem él olcsó eszközökkel, jumpscare, meg ilyenek egyáltalán nincs a filmbe, Egyáltalán nem zavaró, hogy egyetlen helyszínen játszódik az egész, mondom, Jeff daniels nagyon kellemeset csalódtam, tényleg nem vártam tőle ennyire jó alakítást. Úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom ezt a filmet, aki szereti az igényes hillereket, mert én nagyon sajnálom, hogy egy ennyire ismeretlen alkotás. Eddig bárkinek beszéltem róla, senki nem ismerte még csak hírből se, de még csak azt sem mondták, hogy "az ja, az a szar, hanem semmit, tehát abszolút fogalmuk nem volt, hogy miről van szó. Szóval én mindenkit bátorítok, hogy nézze meg. Nem mondom, hogy jó kedvetek lesz tőle, mert eléggé demotiváló, de, de mindenképpen egy maradandó élmény. Én legalábbis nagyon-nagyon örülök, hogy megtaláltam. Tényleg ennyire hillert, nem is tudom, mikor láttam legutóbb. imdb nek 9-est adtam rá, de ha még újra megnézem, hogy biztos, hogy meg fogok csinálni, lehet, hogy rövid időn belül, és megint ennyire jó élményt tud nyújtani, lehet, hogy 10 lesz a vége. Úgyhogy, megvan, az De az hol találkoztál ezzel a filmmel akkor? Teljesen véletlenül futottam bele, ö, valamiféle tillert kerestem estére. Meglátom a gyalvás. Volt-e, hogy bemutatót akartál valamiből csinálni? Mert így nem, ez, most, ez most nem volt már, amit ja. azért találtam meg, ez most nem. Egyszerűen kerestem valami olyan tillert, amit még, vagy horrort, amit még nem láttam és megláttam ezt, hogy a vagy elolvastam a sztoriát. Mondom, De mi valami olyan... blogon, vagy IMDB előttél, vagy Tehát én az érdekel, hogy milyen közegben beírta, hogy Jeff be Daniels thriller movie. <gül> nem, azt, be. azt írtam be, hogy a legidiótább magyar címfordítás a világon. Ha. Aztán IMDB-n amúgy, vagy a porton, nem Szígy tudom, valamelyik ez, rohany ilyen be. gyűjtő volt. Hogyan rohanyja Egyébként annak ismeritek az eredet történetét, hogy annak miért lett ez a cím? Be kell azt van egy hogy tippen. tetsz. Igen, mondták, hogy mivel Magyarországon a Szet MacFarlane neve nem ismert, a Family Guy igen, de a Szet macfarlane nem ismerik, ezért a forgalmazó, vagy nem, nem a forgalmazó, nem tudom, hogy kifelelős azért, hogy mi lesz a magyar cím, de ők mondták azt, hogy ők ezt egy felső utasításként megkapták, hogy a magyar címbe, előttől nem csak a magyarban, hanem más országok is megkapták ezt, bele kell valahogy tenni, vagy a tedet vagy a Family Guide- vagy valamit. Mm -hmm. amiből a nézők tudnak asszociálni arra, hogy ez a set nek a filmje. De hát, ezt a filmet ezt pedig nem akartam volna, hogy... szerintem belehazonosítani. <gül> hát, igen, állítól, ezt megkapták, tehát azt, azt nyilatkozta az egyik személy, akinek a nevét nem tudom, de szerepe volt ebbe, hogy ez a magyar cím azt mondta, hogy tudja, hogy szörnyű, pocsék. De mondták, hogy muszáj volt és még ez volt a legélvezhetőbb, még a legemészthetőbb ez volt úgyhogy yeah. mondom, azt hiszem, hogy a port.hu keresgéltem, és ott futottam bele, de mondom, egy teljesen véletlenül és úgy néztem meg, hogy tényleg nem, nem vártam tőle az égvilágon semmitse és szerintem zseniális viccen kívül, úgyhogy én nagyon ajánlom mindenkinek, nem tudom, hogy meghoztam el hozzá a kedveteket, vagy nem tényleg, a szerzés alatt van jelenleg <gül> tényleg nem, egy, ne, nem azt mondom, hogy egy könnyű alkotás mert is olyan, hogy le kell hozzá ülni de Szerintem van egy olyan atmoszférája, hogyha elkezditek nézni, akkor nem kell sok idő, hogy ráhangolódjatok, és akkor onnantól kezdve elengedni se fog. Ez egészen biztos. Neka ami magyar vonatkozása van, hogy. Vagy... Kiadták magyarul. Igen, van szinkron meg. Hát persze én, persze, én is szinkronost találtam. Szinkronnal uh -huh. láttam, persze, persze. Oké. Okay. Hát az, hogy ilyen botrányosan szar magyar címe van, az már egy másik dolog. De kiadták, persze. Azt, azt a, azzal a Bruce Campbell-es még adósok vagytok. Ja, azt nem, nem tudom, vég? hogy a francba oldjam meg, az a baj, hogy a feliratom az ja, igen, rá, az rá van ég, vagy, vagy hogy nem, van, nem nem síp, hogy, van aha, nem valami, igen, hogy valami olyan fájl, hogy az, az igazság, hogy én nekem totál kiment a fejemből. De nekem a fejemben van, csak nem tudom, hogy oldjam ja. meg, de akkor ezt elmondhatod, hát ha valamelyik hallgató a... erre a megfejtést. Hú, várjál. van. foglalkoztam hogy ezzel? Hogy a lejátszóban kell valahogy betölteni a feliratot, de nem úgy, mint egy átlagos feliratot, amit egy, file, egy nem SLT fájlból beteszel, hanem ez valahogy hozzá van csapva a fájlhoz, és úgy kell manuálisan behozni. De nem tudom, hogy ez Ezt nem lehet minket... ráégetni a világ. Igen. Hát ez a baj. Felirat nélkül. Hát, hát jó. Ja, jó, úgy meg. is. Oké, okay. jó. Megvan még, úgyhogy semmi gond, de. Oké, okay. azonnal mindjárt is kezdem föltöltni. Vagy csináltok nekik. hozzá egy szinkront is. Ennyi. Az még nagyon hiányozna. <gül> Mystical-t? Ja. <gül> <gül> Igen. Jó. Hát A Mystical videód az majdnem annyira hosszú, mint az egész running time együtt. Jó. Igazából. Jó, ja, szóval az alvás zavart én mindenkinek tudom ajánlani. Tényleg, egy, szerintem csak nyerni lehet vele. Jó. Sír. Ha. Akkor... Ha esetben megnézitek, majd írjátok meg! Nagyon agresszívan ajánlok, mert úgy olyan vagy, mint egy rottweiler. Igen. Hát halálos a... éremény, az biztos. El is érkeztünk <gül> ehhez a pillanathoz. Uh, népakarata nem az utolsó filmünk mára, mert a széttörve lesz az utolsó filmünk. Akkor Egyesek kérdezhetik, hogy akkor mi a francia raktuk ezt az aktuális mozifremiert az adás végére. A gyakorolt podcast hallgatóink tudhatják, mert szpoileres beszélgetés lesz a végén, és Aha. most arra ezt így, így oldjuk meg, hogy ne kelljen megszakítani a beszélgetést, úgyhogy lesz egy spoilermentes és majd spoileres kibeszélő is. Na de beszéljünk a Rottweiler a halál kutya című filmről. Erre várunk már órák szóval. óta. Szerintem ezt szétszpoilerezhetjük, mert teljesen mindegy, hogy mit pofázunk erről a szornán. filmről a film egyébként felmond teljes egészében szerintem 25 féle feltöltésben az interneten videától kezdve én nem tudom én mindenhol ott van, nem tudom miért de viszonylag könnyű <gül> hozzá. Annyira leszárják még a copyrightos dolgait is, mert akkor egy fos, hogy nem kell mindegy csak nézzék, tehát nem Ja, az is lehet. <gül> Hát én ha valami ér, a... akkor ezért megéri. Ez a Rottweiler basszus. Azt hiszed, Hú. hogy láttál már jó filmet, de megnézed a Rottweilert és fú. Na, igen. na jó, tudom. hát én itt, itt írtam egy oldalnyit ezzel a filmmel kapcsolatban. Neked volt erődírni közben? Még, még másodjáról is átpörgettem, hogy biztosan Jé, ne felejtsek el kis. semmit. <laughs> igen, hát igazából a történetet össze lehet foglalni, hogy ezt én is akartam mondani, hogy föltűnnektek, hogy ennek a filmnek az égvilágon semmi értelme nem volt, és ez most nem egy ilyen közhely, Tehát a értelmet nem volt az egész, nem, nem volt értelme az egésznek. Tehát Konkrétan én nem is értem, hogy ez a rohat kutya milyen szerepet játszik az egészben. Tehát egy, Meg azok a flashbackek meg az a szőkenő például, az mi volt? Na, az minek akkor, a szimbóluma Próbáljuk volt? összepuzzlezni itt négyen. Na, szóval van egy van egy szerelmes pár, aki a, aki a főszereplő egy ilyen szegény ember, Brandon fraser nekem így <gül> <Igen>. <gül> Nekem a hollóból a Brandon jutott eszembe, mint egy ilyen csöves kiadásba. Aha, igen. Ezt azt úgy mondtad, mintha Brandon Fraser írt hirtózatosan nagy alligás Hát most már nem. De legalább ismerjük. Akkor szóval hívjuk mostantól a nak igen, igen, tehát van egy, van egy spanyol Brandon Fraserünk. ünk <gül> <a> hosszú hajjal, <gül> és, és ő... A barátnőjével valamiféle... Ö... Hát... Az, az egy vicc volt szerintem az, hogy valami játékot játszanak. Valami az tuti, hogy nem volt igaz. Igen. Az csak igen. valami hülye kamuk fedősztori volt szerintem. Valószínű, hát de ez van igen. a storyba is leírva, tehát a film hivatalos történetében is ez van. De ez az a, a kivágott aktivitizm. jeleneteknél kell megnézni. Ez a hallod nagy Nagyfrancolat, legyünk bevándorlók. De, de, de, de tényleg bevándorlósat játszanak konkrétan? Igen. De ez ez mi a Hát <gül> manapság manapságban sokan játszanak egyébként. De egy. Úgy mennyire aktuál politikai ez a film. Igen. Ja. Tehát előre vetítette a jövő. Korszakalkotó, igen. Látítom, hogy hát őre bemutatják mindenhol. Hát A menekülteket így vadásszák. Ö, ilyen futurisztikus jövővízió. De, mint a macsétében, hogy lövik le. Kb. Eket. Igen. És, és akkor ezek szerint ez a szerelmes pár ezt játszotta, hogy ilyen adrenalint löketet ö, igényeltek, és akkor most ők is részt vettek a, a menekült ö, csempészetben. Hogy ők Mert az ejtőegyőzésnél beteltek a sorok. Valószínű, igen. És akkor mindenféle flashbackben látjuk ezeket, tehát úgy, ott kezdődik a film, hogy. <gül> ez a Brandon Fraser, ez ilyen, ilyen szökevény, és utána mindig látunk ilyen bevágásokat, hogy, hogy a, a nőcikével lett valami uh, ilyen, ilyen menekülés, és utána, utána mindig látunk, hogy szétver valami rettenetes kutya, uh, nem is tudom, ilyen, ilyen animatronik kutyát Igen, mi tehát valami rettenet volt. És, és utána így ez, ez így nem tudom mi volt a koncepció hogy ez így érdekesebbé teszi a filmet hogy valami <laughs> Rettetesen kudarcot vallott az egész ilyen, az operatőri munka is olyan kritikálna, volt, tehát eleve az a skorpiós jelenet a film elején, Jaj, hát az a, mi. A, a, tehát így, így lábakat látunk, így, így két percig, és utána egy, egy skorpiót követünk, aki valamelyik rabnak így a, a combiáig felmászik a, a, nadrág, a nadrágon keresztül, és az még nem érzi ezt, már ez így önmagában furcsa, és egész végig csak lábakat látunk, és így, és így nem ilyen művészi beállítás, mint mondjuk egy Hitchcocknál annak idején, hanem Szerintem egész egyszerűen egyre terjedőbb és kész. Igen, tehát. De pár ilyen, lábra. Az... Az az egészben a legrosszabb, hogy, hogy egy, egy ilyen, egy ilyen iszonyat olcsó, meg, meg hitvány, trash film, és, és basszus úgy csinál, mint hogyha azt akarná velünk elhitetni, hogy a David Lynch az minden este azért kasszabolja magát Sarlóban, hogy ezt nem ő rendezte. Tehát Pontosan. Egyszerűen brutális az egész. Ennyi, ennyi. Szörnyű. Ezt ez pólóra nyomtatjuk. Hogy, ez hogy ez... olyan úgy csinál, mint hogyha ez egy a legmélyebb történet szerelmi, horror, meg, meg nem tudom, túlélő történet lenne, amit el lehet képzelni. Tehát ilyen iszonyat komolynak hitte magát, még a legótfarabb jelenetekben is. Igen. Hihetetett, és még olyan... a szerkezete is. Igen. Egy, tényleg ez a sok flashback, meg ide-oda utalgatás, égdöbbenetes. Annyi szürájt jelenet volt, tehát konkrétan hogy elkapják <tos> őket a menekültekkel együtt, és, és őket nem végzik ki. Cserébe a a raz Razia kommandó a nagyfőnöke bevonszolja a, a nőjét egy kocsiba, egy terepjáróba, hogy ö, a szabadságukért cserébe megerőszakolja, és utána kijön ez a nő a kocsiból sírva, teljesen kikészülve, és <gül> utána, <gül> utána <gül> a Brennan Fraser így leugatja, hogy mintha élveszted volna. <gül> hogy miből gondolod, abból, hogy sír, meg ki van készülve, ebből gondolja, hogy, hogy hogy, hogy élvezte, mondom én. Ez hát náluk élvezte a szex. Igen, ér véget. Meg, meg ez a. Ö, már, már sokszor emlegettük az adásban a pucér futását Brandon Frasernek. Itt konkrétan elmenekül a, a, a fenevad elől, tehát a. Tehát, ö, na jó, mindegy, erről majd később. a kutyáról később, mert a kutyáról beszélnünk kell. Na, szóval. <gül> pucéran a futkos a kutya elől ö, egy, egy farmon, valamilyen utómódon elbújik, és a farmon él egy, egy nő alányával, és megtalálja a kislány ezt a tök pucérembert, embert, és hát érezhetően, meg, meg tök kicsit beparázik tőle, és megjelnik a, az anyuka egy ilyen sörétes puskával, vagy mivel, és betessékeli a házba. Ez, ez így önmagában, hogy mondjam, még, még talán elképzelhető, hogy rendőrt hívjon, vagy valami. Nem. Ő utána a hálószobába, és az, a nadrág, amit az előbb rárakott a gyerek miatt, aztán tüstént leveszi megint a csávoró, és, és szexre kényszeríti, úgy, hogy a, a, a gyerek egy szobával arrébb van, helyenként megőrül a gyerek, mert valami fenyegetettséget ér ez a kutya miatt, és még akkor is azt mondja, hogy maradj csöndbe is, és... Háromszor kopog be igen. a gyerek. Hogy, hogy itt a szörny, itt a szörny az ajtónál, meg ilyenek is kitessékeli, hogy nem most neki dubnia kell, Szerintem ez volt a legjobb jelenet az egész filmben. Egyébként egyetértek, de annyira szürrális volt az egész, hogy talán emiatt éreztük szerintem mindannyian, hogy ezt nem viszem el, hogy mit. Tehát a lehető legvalószínűtlenebb szexszereletet láthattam szerintem a filmtörténelemben. Úgy kb. Úristen. És egy ilyen neon kereszt alatt a szobában, tehát azért tegyünk hozzá. Just for fun. De egyébként én, én amint kiakadtam, az az volt, amikor ugye utána szegény kislánynak ugye, meghal az anyja, és aztán ö, menekülnek ott a, a kamionnal, és a kislány fog egy virágot. És kérdezi tőle a faszzi, hogy a Brandon kérdezi tőle, hogy egyébként azon gondolkoztam, hogy hogy lehetett volna ezt a filmet még rosszabbá csinálni, és mi megcsináltuk, mert mi beleraktuk Brandon de <tos> <tos> Szóval, hogy így kérdezi tőle a Brandon, hogy, hogy milyennek a virágnak a neve És a kislány spanyolul mondja neki azt, hogy, hogy nem felejteni. És Aha. a csábó elkezd egy ilyen hogy igen, én is próbálok felejteni meg, hogy te se akarsz felejteni. Igen. Mondja neki, vagy 5 percig, és a kislány hatszor elmondja neki közben a spanyolul, hogy nem felejteni, és mondja neki a kickó, igen, tudom, tudom, én igen, hát szegény anyukád, meg minden, meg nekem is van egy nő, én még talán megtalálom, mondom ezt a faszt, ilyet beszólni, hogy nekem még van lehetőségem megtalálni, akit szeretek, neked már nem, mert a te anyád az most vingott ki. Gyakorlatilag ezt így kimondja a kislánynak, de mindegy, és aztán a végén rájön, hogy ja, hogy ne felejts, azt mondja a kislány, hogy jó, itt a virágról beszélsz. Ezt a figyelmet, azt, jó isten. <laughs> és hogy ennek kéne drukkolni. Ja. Nekem a hasonlóan, hasonlóan, hasonlóan zseniális jelenet, amikor azt a rohat fenevadat bezárják abba az aknába, vagy mi a fene, és, és egy ilyen csapóajtót ráraknak, és ahelyett, hogy ráraknának valami nehezet a ajtóra, hogy ez a kutya soha többet ne jöjjön ki onnan, nem. Inkább ott hagyják uh, üresen és el. Én azt, azt hiszem, anyjonnak a hulláját fogják rádobni amúgy. Tehát az így legalább valami hát az így a... fogott volna ragyna, volt akkor a bunkó, hogy megcsináljuk a kislányerőt, és még meg is kérné, hogy te segíts már oda vonszolni. Legjobb... Ne a csirke Ne A csirke volt a legjobb. A, a csirke volt a legjobb. az A, círke. Círke. Az a csirke. Az a, a, az az, minden az a csirke. Minden a... filmbe bele kéne rakni ezt a csirkét. Minden filmbe kell egy jelenet, ahol teljesen váratlanul megjelenik a csirke, és egy ilyen szuper közeli a csirkét. Ezt hát kell, ennyire vicces csirkét, én legutóbb nagy durranás kettőben láttam, csak ugye? a különőre, Le, a Taper <laughs> Harley-a. Szóval ez ugyanaz a csirke, amúgy. Az a durva, ez a csirke, és jelenet fel van Youtube-on. Csak önmagában. Csatományoknál megtaláljátok. Meg kell most Igen, ezt látni kell. Én most kész? Ez okay, olyan, mint a szók az oh my god. Ez tényleg olyan. Igen, igen. igen. Ez a csirkés oh my god. Igen, igen. a csirkének kellett volna még egy légy a fejére, és akkor teljesen lennem az összkép. <laughs> ez, ez zseniális volt. Igen. Én elképesztően, hogy Ez film olyan, valaki kimondta az előbb ezt a mondatot, és szerintem jellemzi az egész filmet, de így, így ekte az első percre az utolsóig, hogy nem hiszem el, hogy mit nézek. Teh, igen. Tényleg mindig a legszürreálisabb, leghihetetlenebb, legvalószínűtlenebb, legéletképtelenebb megoldást veszi elő. Minden lehetséges helyzetre. Ez teljesen így van. És, és egyetlen, annyi ilyen furcsa részt raktak be, ami igazából nem is játszik semmi szerepet, de most gondolok, hogy például abban a, abba a kamionban, ott volt egy ilyen, ö, emlékeztek ott a végén az a kamion, és van két, van egy sofőr is mellette az a nő. Aki és valami egy, egy szét, egy olyan kamionban, ami szétrázza szét az utasokat meg minden, ott elkezd valami elektronikát javítani valami hegesztővel, érted? Teljesen lehetetlen, hogy ott bármit is lehet javítani, úgyhogy e -e egy hullámosítón több esélyed lenne szerintem, hogy a végén az a helikopter, érted, ahol, ahol a helikopter, ö, és csak nem is a fülkében, ott hátul a, a, az utas résznél ott birkózdik Brandon Fraser meg a főgenya, és ott valamilyen utómodóban, amit csövet kiütnek a helyéről, és a helikopter lezuhan emiatt. Tehát milyen életveszélyes... Az a vészfék volt szerintem <gül> Milyen életveszélyes konstrukció ezért, tehát, hogy egy cső elmozdul, akkor megvan... Ez olyan, mintha hogyha ugye, utazol az autóban, és ott a a, a, az ajtónyitó mellett lenne, valami így amit ha megnyomsz, akkor felrobban az aj, autó. A katapult gomb. Ez mi? Men in black. ez, ez egy hihetetlenes filmot. És akkor beszéljük már a kutyáról. Mi a szent szar volt ez a kutya? robot Az a robot kutya olyan durván nézett ki. Szerintem egyébként ez valahol egy metafora akart lenni arra, hogy kutya nincs is hanem a kutya az a csávónak az elfordult agressziója, és végig a csávó gyilkol. Nekem az volt az elképzelésem, hogy ez ezt akarja súklani a filmben. Akkor a csirkét is de... a csávó ölte meg? Hát nem tudom, mert utána, miután megölte a kiscsai anyját, a kiscsai nagyon-nagyon zárkózott volt vele, meg így félt tőle, meg mit tudom én. Tehát nekem ez volt a elképzelésem, hogy szerintem, szerintem itt ez lett volna a koncepció, hogy igazából kutya nincs is, csak hát a kiscsai lát... meg az... Hát a végén elfordi. ott van a csontváza az övéké mellett. Jó, Freddy, nem tudom. Én, nekem, nekem ez néhány jelenetnél ez jött át, de, de egy ilyen retek szar filmnél. De hogy győzte le azt, hogy az fényből van, és ő puszta kézzel esett neki? Hát nem győztem, meg nem. Írtam, vagy megolvasztotta a meleg, vagy... Nem, akkor még nem, nem robotkutya volt. Tehát de ott akkor látni, már robot hogy... volt, amikor elégett a film végén. A, a film végén igen, de ott az elején ugyebár ott szétveri a fogait, meg minden azzal a csővel. És utána gondolom, ez a gazdi annyira imádta ezt a kutyát, hogy megépítette uh, robotként és úgy éreztette Brandon Fraser nyakát. Nem tudom, egyszerűen tényleg nem értette. Te, ez az az sokkal egyszerűbb, mint De a utána még egyszer szétverte igen, akkor tulajdonképpen, igen. tehát kétszer ölte meg a kutyát, igen, nem? Vagy háromszorak. De nem is lehetett ezt megölni. De, de, de, de ez de, meg igen, Vagyis meg, meg, hát nem tudom, hogy sikerült, mert igazából a végén már, már így hirtelen minden más tevékenység Előkerült Sistékelülődött... a skorpió metafora is és teljesen ja, összezavarodunk. Tehát és a... akkor. Meg az a szórakozó helyes is -e most. Azt, azt nem értettem. Ott, ott körbejárták mindent, és akkor bevitte ugye az egyik kurvához. Szerint azt láttuk korábban, nem? Az volt az és akkor mondták hogy minden nélték tőle. Minden nő ugyanúgy néz ki. Tehát az azt jelenti, hogy ha ott mindenki kurva, akkor mindenki ugyanez a szűkenő? Nem, lesz. nem, nem. Azt azért mondta, hogy, hogy a, a kurváknak tök mindegy, hogy hogy, ö, hogy egyik olyan, mint a másik. Tehát ott erre gondol. Tehát ott ott ő szánékosan átverte, hogy. De a, Franc a tudja, lehet, hogy szó szerint. ma enni a filmnél nem lehet tudni. Mert nem láttam a eddig, hogy lehet, tényleg látsz. szó szerint mondta. Hát mert ilyen szobákban voltak, hát az igen. Nem, nem igen. láttuk, de. Interesting. Jó, mindegy, teljesen mindegy. Tehát én, én, én ma azt értem, hogy miért Rottweiler a halálkutya a filmnek a címe, mert ez a kutya az égvilágon, nem, hogy semmi értelme nem volt, de, de egyszerűen. De ki már... is lehetett volna hagyni amúgy? Hát ki is Ilyen. lehetett volna hagyni, mert most ez ember is üldöz. De a, a filmet is ugye az egész világ volt amúgy. Igen. mindegy. Hát Mit akartál ér... mondani, Fredy, amúgy? Ne, Egyszerűen nem értettem, hogy ez a, ez a kutya, ez most miért volt fontos, hogy életre keljen robotként. És egyetlen mi az, hogy robotként meg, meg... Tehát hogy létezik ebben a világban? Nekem nem tűnt realisztikusnak, hogy... hogy egy, egy, ilyen, egy robot robotkutya az olyan életszerű dolognak tűnt, tehát ez nem volt olyan Hát a nekem ez egy ilyen, nekem skifi e tűnt, Tamagod, egy ilyen utópiának gyerekek, tűnt ebből a filmből mi volt az, ami realisztikusnak tűnt? A szexi rendet. <gül> mi volt? Volt <gül> egy olyan másodperc ebben a filmben, aminek bármi közel volt a valósághoz. Csalázat <gül> <No. gül> volt, botrány volt. De tényleg, jó, én csak azért adtam rá imdb n egy kettes, mert tényleg végig röhögtem az egészet, de, de egyszerűen ez valami sinralmas. Elképesztő. Jó. jó, hát túlértük ezt is. Ilyenkor én, az éjszaka én... törvénye, meg hasonló felértékelődnek egy kicsit. Abszolút, igen. De, de én, a, én azt mondom, hogy próbáljuk megfejteni, ez egy ilyen közösségi feladat legyen, kedves hallgatók. Fejtsük már meg, hogy mi volt ez a kutya, jó? Fenn van tényleg meg a, a videán. Círfér meg hogy jó hát a csirke, az, az Most egy spin-offot -off, spin követelek annak, de hogy videán is fel van teljes egészében a magyar, fantasztikus magyar szinkronja is volt. Rúgjatok és... be jól, hívjátok el a haverokat, és nézzétek meg. Igen, de és hogy, hogy hogyha tudtok még olyan részegen írni, persze, mert ehhez kell egy állapot, tehát azért az pontos. Igen, ez azon kevés filmek egyike volt, ami rákényszerített arra, hogy elkezdje közbeinni, mert úgy volt szóta, hogy hát muszáj lesz, mert ja. ezt, ezt, ezt nem fogom tudni végignézni. Ja, úgyhogy fejtsük meg ezt a filmet. Ez, ez egy ilyen hosszú távú projektünkre. Ez lehet, hogy évekbe telik, mire megfejtsük. A 200. kadásban el fogjuk mondani, hogy miről de. szólt a halál kutya. Vagy, vagy megnézzük, hogy Twitteren fenn van-e a filmnek a rendezője, és megkérdezzük ott... Hát szerintem őt már elzárták valahova nagyon messzire a világtól, tehát... Lehet, ja. jó. Jó. Hát Zoli imádja ezt a filmet, de... Szerintem nem, az nem veszem komolyan. Szépen, szerintem ő egy, egy végtelenített verziót látott, amiben csak a csirke van és Igen, azért, azért, azért. Szerint, és szerintem. Vagy végig a filmet, és akkor így a végén felé, ez tök jó volt, ilyen kipiánt még sose voltam, tehát ez valószínű. Igen. Jó. Na, hát Máté, köszönjük szépen ezt a ezt a fantasztikus hát élményt. Ez egy élmény volt. Ha a, a... foglaljuk a nevedet. 90 percet már soha nem kopjuk vissza. A szél harcosaival azt hiszem jobbat lőttünk. Öh, merem remélni. <gül> Na, az utolsó filmünk mára a Széttörve, ami, amiről ami... A széttörve fogunk beszélgetni. Igen, mert ketten láttátok, ugye? Mhm. Uh -huh. Gergő és Sheep. Igen. Jó. Na, uh, Sorter a, a úristen, ez a rendező van. Igen, nem? megtaláltam, most rákerestem. A rendező twitterét megkerestem közben amúgy. Azt a Oda van írva, hogy horror filmmaker. Tehát <gül> ő, ő, filmkészítőre gondolja magát. És Hollywoodban van uh, originálve. Hát, <gül> gyerekek, ez egy szakértő. Ez Jó. kész. Hány követőjön van? Megszóval. 401. Nekem is Na. több van. Jéj! Hát az a, a 401 ember dolgozott valószínűleg a Rottweiler-en is. Gergő, gondolj bele, mi lenne, hogyha te is rendeznél egy Rottweilert. Hány követőd lenne már hát te uh, jószagújénk? Uh. Lesebír le el vakarni a nőket, mondjuk mosse, de, de Aktív, Há, aktív a profilja? Hát 2013 óta nem írt, úgy láttam. Ah, oh, lehet, hogy csak egy motivációra vár. úgyhogy végre te meg... kérdezzenek tőle valamit. Gergő, ha te megrendeznél egy a post mint ez a Rottweiler, akkor van egy olyan érzésem, hogy nem kéne attól tartanod, hogy majd ezután is meghívnak téged a <gül> Hát egy kis cia talán. <gül> <gül> vagy kíván, vagy ha meg is hívnak, óvatosan fogadd el és tenyist ki az italt. Hát amúgy valószínűleg. Nem tudod, mit kaptak bele. Egy, hát egy új, új Tomidi Tomás kellett volna ebből a csinálni, hogy így. mindenki imádja ezt a filmet Magyarországon. Ha, De még megtehetjük. Én... Meg tehát... én már ha, érzem, hogy a széttörve kapcsán bármiről kezdünk majd -e beszélni beszélni, a fogunk igen. Jó. És a következő adás is valószínűleg ebben fog majd telni. Igen. Na, akkor, uh, uh, akkor mostantól beszélünk a széttörve filmről, mert akkor most arra idom az időkódot majd. Oké, okay, spoilermentesen most még. Spoilermentesen, Black Sheep és Gergul látta ezt a filmet, engem az előzetes teljesen eltaszított, engem... De hogy lehet ez? Nem tudom, szerintem hótra helyes előzetese van. Kurva jó előzetese volt ennek a filmnek. De nem én, nem nem én miután kijöttem a moziból, megnéztem szokás szerint őket, és hogy állati jól össze volt rakva. Nem de... tudom, ajánlása egy, egy James McAvoy filmben, itt, itt óvatos vagyok. <súr> hát, ha majd hisze Black vagy bárki. A végén még um, de... transzba az élvezet. <súr> <például súr> pedig. Pedig, pedig amúgy tényleg ez egy nagyon faszán sikerült film volt. Tehát amúgy maga ez egy Samalán film. Tehát hogy itt tavaly a vizittel, vagy tavaly előtt, tavaly előtt tavaly a vizitán, szerintem relatíve visszatért, az egy tök jó kis footage horror volt, tehát ott lehetett látni valamiféle fényt az analogút végül, hogy talán az utolsó léghajlétó, meg az after a a volt. <gül> <gül> és az after earth utáni talán magához tért, és így most már a split kapcsán merem mondani, hogy tényleg van itt valami, mert maga nyilván azért itt a realitásban gyökerezik a, az alaptörténet. tehát itt van egy csávó a azt sem Denis a, a nem, nem tudom melyik a fő karakter mindegy van egy férfi aki james mcavon játszik és benne 23 darab személyiség van tehát egy diszociatív személyiség zavara van neki és ugye ezek nagyon sok színűek. tehát van közöttük például egy 9 éves kisgyerek aki hedvignek hívnak van egy nő akit Patrisának hívnak van egy denis nevű férfi aki egy divat tervező akkor <gül> akkor van egy a vagy nem a, Be a Beria divat tervező, a Denis az, az pedig egy ilyen tisztaságmániás, ilyen nagyon, nagyon fura fazon. És akkor ők amúgy váltogatják esmást, és van itt elvileg egy 24. személyiség, akire mindenki a Fenevatként hivatkozik. És ennek a kapcsán az egyik személyiség elrabol fiatal lányokat. És itt konkrétan most egy hármas csoportról van szó akik talán valami születésnapi buliról jönnek el éppen, és uh, itt el, elrabolja őket, és akkor ugye rajtuk az őszemükön keresztül látjuk ezt, hogy, ahogy feltárul előttünk, hogy milyenféle személyiségek vannak itt, és uh, ők hogyan váltogatják egymást, hogy mi a koncepció egyáltalán, hogy hogyan váltogatják egymást. és uh, Tehát the Cloverfield Lane ten. Igen három igen mennel. Igen, igen, amúgy nem véletlenül írta már Twitteren is ezt a hasonlatot, mert nagyon sok ö, ö, ponton hasonlít. Tehát például tényleg a helyszín is maga. Tehát egy kb. egy helyszínes a film, csak így néhány ilyen flashback, meg ö, van egy ilyen kitti történet száll, ami a filmnek kb. hát nem is tudom, talán az ötöde, mert hogy látjuk a, a pszichiátriai vagy pszichológusi százsőnöket, tehát amikor ugye elmegy a pszichológusához, ö, ugye James mcavoy tényleg nagyon nehéz amúgy karakternevet mondani, mert ugye mindig más megy oda, meg nem is nagyon tudjuk, hogy pontosan melyik személyiség megy oda. Így ez legyen az... James. legyen van, James. Van egyébként egy fő karaktere? Tehát hát van, olyan, van... aki aki nem született, aki kétségbe született, szerint azzal nem találkozunk a filmben. Mert le, nem vagyok benne abba, gondolok, abba gondolok most bele, vagy arra akartam kiukadni például az azonosság című filmbe, nem tudom azt hányan láthatok, Aha, igen, de... igen, Na ott is például ugye van egy, tehát talán már nem árulok el ezzel semmilyen spoilert, abban is ugye van egy kizofraim fickó, és neki is van egy személyisége, aki az, az igazi. Uh -huh. Tehát ugye erre gondolok, hogy van egy. Van, van egy mély. Van, hogy csak ugye gondolsz. annyira sok uh -huh. a személyiség, tehát a 23 személyiség itt teljesen hát csúnya szóval elnyomták. Tehát, hogy Igen. ő... Ez el is hangzik a filmben, hogy ő már évek óta nem volt a porondon, tehát hogy teljesen átadta az irányítást a személyiségnek. központi személyisége, már nem is központi. Hát egy másik személyiség vett át a központit, és így úgy volt leírva ez a filmben, hogy van egy kör, uh -huh. és ők 23 székben ülnek, és egy valaki van, aki eldöntheti, hogy ki mehet ki a fényre. Tehát kiveti át éppen a, a, a gyeplőt, hogy úgy tehát mondjam. Ők a személyiségek ezt így érzékelik. Igen, tehát így, így volt körülírva szám munkra, hogy ez hogyan uh -huh. működik, de egy -egy történetről ennyi elég lesz, így is többet mondtam amúgy szerintem, mint kellett volna. Maga a film az, az rohadt izgalmas, tehát maga már a felvezetés, tehát amikor, amikor a, a lányokat elrabolja. Tehát az az a majdnem etchnyites jelenet, amit ott a, a kislánya a ugye ez a lány volt, ugye a vincsben is, tal hmm. nem tudom, hogy ott volt-e, ugye? Láttatok már valamelyik őtök láttam? Puszolnánk. Igen, Na, jó, igen. Hát ugye ugyanez a lány volt, és itt is amúgy rohadt jól játszott, szerint a lány. És ahogy az ő szemszögén keresztül végignézzük, hogy beül oda a meke és észre veszik amúgy, hogy ott van a meke mert ugye egymással vannak elfoglalva a lányok, és persze apa majd mindjárt jön, és akkor izé utána elindulunk, és kurvára nem és már annál a jelenetnél nekem annyira felment a pózusom és utána ment tovább a film, és akkor tényleg így váltogatták egymást a személyiség, és jöttek be, és jó ismerik az alaptörténetet, de mégis egy annyira mindfuck módon volt az egész adagolva, hogy tényleg teljesen össze volt zavarodva a, a karaktereknek, a, tehát az összes karakter, hogy itt most konkrétan kivel beszélek, miért viselkedik teljesen másképpen az egyik a másikhoz képest, és miért folytat le saját magával konkrét párbeszédeket a, a mekevoly. És szerintem ezek nagyon jól ki tudták így a, a biztonsági érzetét szerint a nézőnek. És ez hozzátársult az, hogy nagyon szépen van megrendezve a film. Nagyon jók az operatőri megoldások. Tényleg, ahogy azt a szűk teret kihasználják, és ahogy csűrik, csavarják az egészet, és tényleg egy, egy, egy egész kis, hát nem is tudom, országnak tűnik az a pince, ahol játszódik a film. Legalábbis számomra olyan volt. Hm? És hát a, a személyiségek közül, között, kedvencet kell keresni, akkor az a Hedwig volt, tehát a kisfiú. A, a James mack -e volt a talán... Pösze, Igen, a pössze A pössze Tehát az volt neki egy, hát egy tánc jelenete Ezt nem akarom részletezni, de... Tehát <gül> az, az, az, az valami elképesztő volt. De az de hát összes a... többi is. <gül> a... Ez talán nem számít spoilernek, de a... A csókjelenet volt a legjobb Jó, az... De hát az meg. Az, tehát a, a filmben van egy pici humor. A szerintem nagyon jól adagolták és jól oldották ezt a feszültséget, de. De nem esett szét a film, amúgy szerintem. Tehát itt folyton. Nem esett folyamatosan... szét. Igen, ez, ez egy nagyon jó kifejezés rá. És volt, volt benne egy koncepció, jól adagolta benne a suspense jól volt megrendezve, jók voltak a színészek. A két másik lány az elég idegesítő volt, amúgy azt, azt megadom neki, de... de alapjáraton talán a legnagyobb bajnak a flashback volt. Tehát, hogy nekem azok annyira nem álltak össze, talán ott hibázott a legjobban -e. valami. Hát, Jó, a... igen, igen, igen, az szerintem is felesleges volt. Olyan... Én simán elhittem volna, anélkül is, hogy mi van. Igen. igen, tehát oké, hogy bemutatták, hogy a lány az mitől olyan, amilyen, de, de az, egy, az egy túl magyarázás volt, az igen. egy túl expiz... expozíciózás Bár... volt, és igen? Ott is volt egy iszonyú gyomorforgató jelenet, az a játék jelenet. Ja, az rossz. valami olyan volt, rossz. hogy fú, na azt fel, de nagyon. A, de, az, ú, szörnyen megrázó volt. Az, az, az nagyon része. rossz volt, igen. Már úgy értve rossz, hogy rossz volt nézni, tehát mm. az, az mm -hmm. nagyon gyomron, gyomron talált. Apropó, rossz volt nézni, akkor Gergely, is ütheted a remek mozi élményedet, amit írtál a Ja, tőle. hát ez bazd meg. Tehát <kül> én. Én nagyon sokszor találkoztam már buta, meg primitív emberekkel a moziban, de, de ez egy új mélység, új mélység volt. És én vagyok a hülye, hogy elmegyek főműsoridőben délután ötkor, egy horrorfilm, hát horrornak mondható tulajdonképpen. Tudjuk, hogy odafújja leginkább a szemetet a szél. De az, hogy mellettem volt egy csávó, az végig telefonozta a hát végig messengerezte amúgy, én azt gondoltam, hogy mit egy csajjal beszélget, hogy egy csöcsös fotót kap, akkor tök jó, persze nézze meg, nem ítélem, érte, nem valami csávóval beszél. Tehát így, és csak a sötét részeknél nézett fel. Tehát tényleg akkor, amikor elsötétít a képernyői, akkor nézett fel. De mellett. Akkor is arra gondolt, hogy mi, mi, megy még, mi volt? Igen, tehát ez is akkor közül ú, most mi volt? És ott volt mellett egy csávó. És a filmben voltak részek, hát fiatal lányok vannak benne, fehér neműben voltak, a tisztaság Mániás Csávó cseréltette velük a ruhát. Tehát ez is amúgy meg volt magyarázva. És az nem bírta ki, hogy ne huhogjon, amikor feltűntek ezek a fehér neműs lányok a filmen. És a Csávó idősebb volt, mint én, tehát ebbe biztos vagyok, szerintem minimum 25-6 éves volt. És jó, hát tetszett, hisz... amit láttam. Na, De nem hiszem el, el, hogy nem lehet küsbán kibírni <gül> ezt hallott. Ott, én nem tudom, mit csinál a pornó közben. Tehát az, a Sziget <gül> Fesztivál tart, vagy nem tudom. <gül> És, és te, Gyerekek, ne menjetek moziba, hogyha nem bírjátok ki. És akkor utána volt egy jelentés, plusz poén. Volt a filmben egy jelent, amikor a, a a fehér nem is a térdelt az ágymáját, és mit tudom én ilyen, hát nyaktól felfelé látszódott, kb. Ilyen váltól felfelé. És elkezdett a csávó ordítani a mozi közepén, mint akinek szerintem egy hónapja elmaradt a gyógyszer, hogy állj már fel, hogy lássam a picsád. Te ez! <gül> és, és, és, és ez annyira különbözésnek <gül> én... egy kicsit direkt módja, de és amúgy és okay. ezt mondta, tehát ezt mondta, és és én, tehát ez a szint, tehát a, az a barlagrajzos szint, amit már így elhagytuk tízezer éve, ezek a neander hát, De Még egy, azok is. Még különböző egy ős ember is oda volna a barlagrajzra a, a mondat után azt, hogy létszi. Ja, vagy dörös vagy valami, tehát legalább ennyi. És, de, én nem értem. És komolyan emberek, hogyha maradjatok otthon, szocializálódjatok, olvassatok el egy pár könyvet, vagy nem tudom, de ne menjetek emberek közelébe, és különösen nő közelébe, mert hogyha csak így tudtok megnyilvánulni egy nőnek a látványára, vagy közelére, de isten óvjon meg mindenkit. Jó, csak ugye ezen a szinten nagyon sok nő is van, és nekik ugye ez bőven elég. De... de az a szerencsétlen nő mit élhet? Tehát aki el ezzel szóba áll. És el, tényleg elnézést kérek, hogy, hogy, hogy ennyire kirohantam magamból, de ezt egyszerűen én nem tudom épp fel felfogni. Én akkor legközelebb mondd azt, hogy Csábi Gergő vagyok, az ország egyik legismertebb filmes podcastjéből, podcastjéből és, most, és most benne leszel a következő adásban, te süttyú... És felgyújtalak utána. <gül> <gül> De, és fotóz le, és ő lesz a borítóképünk. <gül> tehát ez az arc, tehát srácok, tényleg ne csináljátok. És annyira szürreális, hogy én, én utána így mentem találkozni pár ismerősömmel. És ezt főleg, amikor a, a nőnemű ismerőseim tehát azok úgy ki voltak akadva, hogy kérdezem, hogy miért nem borítottam rájuk az üdítőmet, és így eszembe jutott, hogy nem, én ezért fizettem. És én azt meg akarom inkább vinni, mint hogy ezekre a sutyokra. Tehát ezeknek inkább kénysavat, vagy salitromsavat, vagy akármit. Az a dúl, hogy ez úgy el tudja rontani a filmérményt, tehát Mert nem, nem, tudod... nem tudod kikapcsolni. Ezt. És, és ebben meg olyan, hogy ebbe belekerülsz ebbe a filmre, tényleg Igen. rohadt izgalmas, és tényleg jól adagulja a feszültséget, és, és minden a helyén van benne, és akkor ott vannak ezek a... Ez és süttyók, akik konkrétan szerintem a konfliktust úgy kezelik, hogy a tenyerükbe szarnak, és Az hozzávágják a másikhoz. Ilyen New Kids Igen, klasszikus. Ez a New Kids Turbo in Real. Gyakorlatilag. Uh, <gül> New és Szeged. Jó, és te többet beszéltem ezekről a sutyokról, mint érdemlik, mert ez a film szerintem sokkal többre hivatott tennél. Tehát ez tényleg nagyon sok szempontból. Tehát én hogyha lenne igazság ezen a földön, akkor James McEvoy a következő évi Oscar versenyben ott lenne. Tehát szerintem számára ez az élete alakítása, és hogyha ennél jobbat nem fog produkálni a hátralévő karrierjében, még akkor is egy kibaszott büszke ember lehet. És az meg a másik, hogy én ezt a filmet annyiszor újra tudnám nézni, csak minden alkalommal egy más színész által megformálva, mert annyira kíváncsi ennék, hogy bizonyos ilyen nagyobb színészek mit hoznának ki ebből. Tehát egy, egy Michael bender, Hú, bassza. Megint meglepünk bőkövet. Michael Fassbenderrel érzékeny a zúdjóvör. Megnézném ezt egy Michael Fassbenderre, megnézném ezt egy Leonardo DiCaprioval, megnézném ezt egy uh, Bruce campbell -el. Egy Bruce campbell <gül> <sínt> Igen, <sínt> <gül> Igen. <gül> Igen. <gül> és, és vagy egy, egy Tom Hardy-val, egy Jennifer lawrence például, hogy férfiakat játszik. majd. Lehet, Annyira kíváncsi lennék rá, hogy mit hoznak ki belőle. És ez egy tényleg egy olyan univerzális dolog, és utána olvastam, hogy eredetileg ugye a Joaquin Phoenix lett volna ebben a szerepben. Hogy azért arra is kíváncsi lettem volna, nem valószínű, hogy jobb lett volna, de más. És a másik kérdésemben. Jeff, Joaquin... Jeff Daniels. Nem, Brandon Zsener a Rottweiler. Vagy a Csirkével. Csak a, a H3-as iszajuk -e a... a... az Uttarottweiler. Jó, meg. Káros Daniel, ne! még arról talán nem volt szó, hogy nagyon jól építi föl ezt a maga kis mitológiáját ezzel Igen. a személyiségekkel, úgy nagyjából már körülírt a Gergő, hogy hogy, és ez olyan faszán végig lett vezetve, hogy várják ezt a fennem a meg minden, hogy a film végére úgy baromira azt érzed, hogy átlátod az egészet, és hogy ennek megvan a maga kis logikája, és e, e, szerintem is azzal nagyon egyet tudok érteni, egyrészt hogy a Jane Snacker, hogy kurva jó a filmben, bár én én szerintem ő úgy nagyjából mindenbe kurva jól, amiben láttam. De, hát De itt lát, tudok zavarba ejtő volt, ahogy például a nőt hozta. Én, én se transzok... ugálok ha meg kell hogy olyan zavarba ejtő, nekem kicsit az ember. Nem Ezért igazán tudok ide, vele, mit kélek. kezdeni. Kicsit creeper feje van. A... I, hát... Mondjuk igen, erre a szereplen, ez, pont ezt kellettem volna. Igen, igen. Hm. És... Uh... Ez az egyik, amivel nagyon egyet tudok érteni. Oszkára valószínűleg nem fogják jelölni, mert akkor John goodman is jelölni volna. Igen. Ö, viszont ja, meg a másik, hogy, hogy nagyon hatásos az egész, tehát ilyen annyira jók a, a, a, tehát a kamera kezelése, az operatőri munkája, az az aláfestés, nem, nem így zene az, hanem inkább ilyen zúgás. Zaj. Zaj. Annyira durván nyomasztó, és azok a pincébe játszódó jelenetek, azok ilyen nagyon durvák helyenként, főleg ott a végén, amikor már elszabadul a pokol, és ott olyan nagyon durva képek vannak, meg ott, ott is az, az a zenei háttér az így nagyon adja, a uh, Mekevoyról nem is beszélve, ugye. És amúgy tényleg szerintem is egy jó film, a Vizitnél mindenképpen jobb, bár ezt tőlem nem olyan nagy dicsit, <gül> mert én a Vizitet azt nem különösebben szeretem. Szerintem a Vizitet csak azért szeretik, mert jobb lett, mint az utolsó léghajlító, csak mondjuk ez önmagában nem egy nagy dolog. Hát imdb hogyha teljesen random rábökszel filmre, annál elég nagy, nagy esély van hogy jobb lesz, mint az utolsó léghajlítót. Igen, igen terni... Rotfiler. Ja. <gül> Jó, hát Még a Rottweiler felé jobban... kell irányolódni. Még a rottweiler is vöksz. jobban élveztem egyébként a maga módján, mint azt a borzasztó utolsó léghajlítót. Hát a Rottweileren többet röhögtél. A ja. Rottweilerbe egyet több csirke volt, mint az utolsó lényeg. <gül> így... <gül> <gül> nagyon kemény fegyvertényei van. Az egy nagyon-nagyon erős pozitív <gül> lökés volt a Rottweiler si, uh, sivatagában. Az volt <gül> az oázis, az a kis csirke. Uh -huh. Viszont, ami nekem annyira nem, vagy hogy mondjam, ami miatt szerintem ez nem olyan jó, mint például a, a Cloverfield Lane 10, hogy itt nem volt annyira egy helyszínen az egész sztori, hanem ugye ide-oda mászkáltak, a, már hogy így nem a karakterek, már mint ők is, de hogy így a, a történet ugye ugrált a helyszínek között, és plusz még flashbackek is voltak, és igazából önmagában talán a flashbacket kivéve mindegyik érdekes volt, mert a, tehát a nem tudom, nem, nem rémlik, hogy említetted el, de a pszichiáterrel való beszélgetései, uh -huh, uh -huh. azok mennyire kurva jók már, Igen. nem? Hát azok zseniálisok, meg alapból az a nő, az annyira jó volt, hogy nagyon. De ismert színésznő játszom? Nem réglik. Szerintem a Vizitben volt talán ez a nő? Lehet, hát meg ő tudom. volt később. A, ő volt a bolondnő a, az eseményben is, azt hiszem. Wow. Hát, abban a abban volt néhány. De nem, nem az, az a mormogó azt mondják, hogy ja, nem az elmennek, az az az az ördögűző szökevény. Igen, igen, mm, igen. Ezt konkrétan mondják rá a filmben, azért tudom. <gül> Ilyenek volt az eseményről azt Ez, ez megmaradt, hogy mondja rá a Zoé <gül> Doshaner, hogy idegesít ez a nő, mint hogy az ördögűzőből szökött volna, is tényleg. <gül> <gül> Na, hogy az, azok is tök jó részek voltak. A flashbackek fölöslegesek voltak, de volt egy hangulatuk. Ott uh -huh. volt az a Skype konferenciás rész, az is érdekes volt szerintem a maga uh -huh. mondján. Hát ez egy Meg... ilyen expozíciós jelenet. Igen, igen. Inkább. Meg egy kicsit kibontotta uh -huh. úgymond ezt az egész sztorit, egy kicsit uh -huh. úgy globalizálta. Meg hát ugye a fő sodor, ugye ott a pincében, az meg egyértelmű, hogy az izgalmas volt. De jobb lett volna szerintem, hogyha a Clever lény 10-hez hasonlóan az egész egy helyszínen van, és jobban bezárva érzed magad. Mert nekem uh -huh. az hiányzott, hogy egy kicsit, kicsit feszesebb legyen. Tehát akárhányszor, hogy igazán bepörgött volna valamelyik epizód, jött egy következő. És ez a történetnek jó volt csak szerintem az egész filmnek a lendületét, a tempóját egy kicsit visszavette. Én ezért gondolom, hogy azért annyira nem jó szerintem, mint a Cloverfield Lane 10, de, de uh -huh. ez ettől függetlenül ez egy tök jó film. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a sajánálán ezután merre. merre ez arra majd kitérünk tovább? a spoileresben, jó? Igen, igen, szándékosan nem folytatom a mondatot, de, de tényleg kíváncsi leszek, hogy merre és azt hogyan, mert ez az biztos, hogy az előző mondjuk négy filmjéhez képest ez egy mestermunka. Uh -huh. A maga de, de együtt... általában, általában is el lehet róla mondani, hogy ez így évelei horrornak tök király volt. Hát meg És... ugye az is, hogy, hogy ott van a vége, ahol Szerintem a végén kicsit túlzásba esett már. Tehát ott mm -hmm. az utolsó 20 percben, nem azt mondom, hogy nem volt hatásos, de ott talán már egy kicsit túlzásba esett. Ott voltak bizonyos pontok, amiket mm -hmm. én már nem biztos, hogy volna. De full logikus volt egyébként. Tehát a film Igen. logikájába tökéletesen beleillett az a, az a hihetetlen mindfuck, amit ott látsz. Azért ez ez forgatókönyvvírás szempontjából ez egy tök jó húzás. Tehát ezt azért nem olyan könnyű szerintem belevinni így egy filmbe. Mm -hmm. Úgyhogy voltak itt azért egy nagyon profil megoldott dolgok, csak az összkép nekem annyira nem állt össze, mint mondjuk a Clever az az, az az egy lényegesen összerakottabb Igen, Az, az jobban egyben volt, viszont ennek sincs szégyelni valója igazából. Egyáltalán nem. Úgyhogy, ha még tehetitek, és nem vagytok sútyok, akkor, <gül> <gül> akkor megnézzétek. Nézzétek, Jó, hát akik meg suttyó, az most úgyis a triple X-et vagy a captella-t az, az én fogom majd. De még ha moziban nem is mentek, de nézzétek meg mindenképpen, mert azért Szerintem nem is sűrűl látunk ilyen jellegű filmet. Tehát így nyilván nem, nem lesz azért egy így a, a diszociatív zavaroknál, de, de egy nagyon faszati sorra. Saját viszont igen. Igen, tehát ott, ott azért úgy mindenképpen az érre tenném úgy, hogy azért nincsenek ott azért annyira rossz filmek úgy összességében. <es> Gondolom, most a film végéről akartok igen, beszélni meg. Igen, majd mindjárt áttérünk oda is, jó? Vagy nem is. Tőző, szerintem én itt elmondtam, amit akartam, az ajánlás. Én is. Jó. Úgyhogy akkor Jó. mehetünk a spoilerre, és akkor a sorter meg. sorter akkor te még mindig nem, nem akarod hallani. Nem, én akkor itt most katapultálnék, mert nálam a széttörve az ott van a megnézendő filmek között, és nem igazán okay. hallgatnám végig, hogy ahogy elszpoilerezzétek nekem itt a fordulatokat a film végén, amikről egyébként sok mindent hallottam, mert sokan azt mondják, hogy amiatt lett mestermű, sokan meg azt, hogy pont az ontja le. Hát két én kíváncsi én vagyok. Nagyon kíváncsi hogy milyen lesz, úgyhogy én akkor a spoileres része már nem maradnék. Jó hmm? van, na hát akkor szólt el, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, Köszönöm szépen én kell. is. És Aló, akkor meg... szem az meg lesz. megnézzük a, az álmatlan, hogy mi ez, nem... Alványzavar. Alvány Alvány így van. Na, jó, azt akkor... rendben, majd írjátok meg, hogy milyen volt. Jó van, na akkor szép éjszakát és akkor... Köszönöm interját. szépen nektek is. Sziasztok! Álló. Sziasztok! Álló, álló. Ha, jó, szia. <laughs> Ti még maradtok. Végig maradunk. A többieknek meg volt ideje szerintem. Igen, akkor kis közjáték aki, közben aki nem akarja hallani a filmnek a végét, az most kapcsolja ki, akkor ez volt a 115. adásunk, és akkor találkozunk majd februárban, és akkor most ö, beszéltek Gyanítom, nem 7 percen belül a filmről. Hát megpróbáljuk De... a. Mindegy, akkor forszívózunk. Me megpróbáljuk. Mindegy, most Freddy majd... partján állunk. Jó, én, én meghallgatom ennek a filmnek a végét szívesen engem. Ugye engel én 22.14-kor lecsatlakozok, ennyit tudok érni, és akkor rajtam nem úgy Jó. Én maradok. Kegő egy személyes van, mely sósíra. Megcsinálom. Na mindegy, tehát térjünk rá, tehát én egyből itt a fordulatra rátérhetünk, vagy igazából a végső Szerupan jelentre. So... Igen, a végére. A a tempel, kanyarodjunk rá arra. Szétőt. Tehát a, a filmnél Csak ugye... Te tettem, nem, nem, nem. Tehát nem olyan amúgy, mint amire számítasz, és pont ettől a legjobb. Azt képzeld el, hogy a film végén ugye hát meg, megszabadulnak, de a James McAvoy életben marad, és erről megy a híradás, meg, megy a, hír, a hírazó, és ott elmondják, hogy, hogy volt itt egy ilyen diszociatív személyiségzavaros pazon, sok személyisége volt, és nem tudom hány embert megölt, és ott megy végig a, a, abban a kajádában a kamera, és egyszer mondják csak, hogy 15 évvel ezelőtt is volt itt egy flepnish, aki hasonló galibát okozott, és mi volt a neve? Mr. Üveg. És utána látjuk, hogy ott van Bruce Willis, és ott van a mellén a névcímke, hogy Dan, Ugye David Dannak hívták a karakterét a sebezhetetlenben. Olyan a... Most, amikor én ezt megláttam, én elkezdtem tapsolni a moziban. Tehát konkrétan kiderül, mert ugye a filmben ugye ez volt így a, a misztikus szál, hogy ahogy változnak a személyiségek, úgy változik fiziológiailag is. Tehát, hogyha van egy erősebb személyiség, akkor az izmosabb lesz. A, a, gyerek, a gyerek személyiség például gyengébb lesz, és a nő, nő is egy kicsit másképpen. Van egy személyiség, amelyiknek például cukorbetegsége van. És ugye így változik ugye testileg, vagy hogy váltják egymást a személyiségek. És ez, ez egy picit azért olyan túlzásnak hangzik, tehát még itt Shy Shyamalanhoz is, de viszont, hogyha beletesszük egy univerzumba a nagyon erős és nagyon sebezhetetlen Bruce Willis-szel, akkor tulajdonképpen mi most láttunk egy eredetfilmet egy szupergonoszhoz, egy szuperhősfilmhez, ami egy olyan kurva nagy mozdulat volt, és én erre nem számítottam speciál. Hogy ez, ez szerintem senki más se. És amikor ott megláttuk Bruce Willis-t, és mondja, hogy 15 évvel volt a Mr. Üveg, tehát én akkor eldobtam az agyamat. Nem tudom, hogy Black Sheep, hogy volt. Abszolút, el. abszolút, tehát ez, amit elmondtál, tehát ez egy annyira, annyira elegánsan emelte bele az összes baromságot egy logikus univerzumba, hogy az ami hihetetlen. Tehát nagyon-nagyon jó húzás volt. Én, én, én is nagyon örültem ennek. De ez a Ö, Mr. Glass nem a Samuel a. De, igen csak az. Porcelán volt a ez személy. Porcelán. Igen, ma magyar szinkronban porcelán volt, és itt meg már Mister Üvegnek hívták amúgy. Mert de én egyértelmű, hogy Igen, az, az, az embert, hát főleg, hogyha meglátja a Bruce is. És, és én utána másnak megnéztem amúgy a sebezhetetlent, tehát így, hogyha felmenthetek az IMDb oldalamra a pontozáshoz, vagy a listához, akkor látjátok, hogy meg lett nézve. És az Zoli is amúgy ezt kiírt a Twitterre, hogy leforgatta a sebezhetetlen kettőt. Én azt hittem, hogy csak hangulatban hasonlít rát, és így végig nézegettem, hogy miközben van ennek ahhoz. És akkor a film végén ugye ez, ez kiderült. És ez annyira kurva jó volt. Én utána elolvastam, meg utána olvastam a dolgoknak, és így ezt a karaktert a Samalan a sebezhetetlenhez kitalálta, csak nem tudta sehogy se beilleszteni a történetbe úgy, hogy legyen is értelme, ezért akkor inkább megtette így a Samuel Jackson-t, a főgonosznak, a spoiler a sebezhetetlenből elnézést, és utána így ez szépen lassít ideget, és felhúzott erre egy teljesen más történetet, de ugye soha nem utaltak rá. Tehát jelenleg a filmnek az IMDB oldalán már ott van a legaslegalján a táblistánál ugye a Bruce Willis neve, csak... Akkor még nem tudtuk. És ugye itt kanyarodhatunk rá, hogy mit fog ezután csinálni nyilatkozta ezt a Semelán, hogy már egy pár héten belül neki fog ülni így ennek a, hát, hogy trilógiával duzzassza ezt az egészet. Hogy akkor összeengedi a, a Bruce Willis, ugye a David Dunnt, a, ezzel a sokszemíliséges arccal, ugye a Fenevaddal tulajdonképpen. És ebbe bele lehet fűzni ugye a, az Anya Taylor-Joynak a karakterét is, akinek szintén nem ilyen képregényes neve van, ugye CC ö, a neve, tehát ugye így a képregény ugye az jellemző, hogy azonos né, betűvel a vezetéknét meg a Név, és őt is be lehet ide emelni, és ebből egy kurva jó filmet ki lehet hozni. És én másodszorra megnézem, hogy a sebezhetetlent, és még mindig állati jó film. És hogyha frissen látod a sebezhetetlent, és úgy nézed meg a split akkor rájössz, hogy a, a kajádában a sebezhetetlen zenéje szól konkrétan, hm. tehát annak a betét szól. De biztos ne ö, a szociáljó. So. Biz, biz, hát <gül> biztos nem a Én is csak utána jöttem rá, de, de kurva nagy húzás. Ez volt, tényleg és, nagyon jó volt. Igen, tehát ez, mert oké, okay, tényleg benne vagyunk ebbe a szuperhős történetek, meg franchise-ba gondolkodunk, meg minden. De talán itt érzem a leginkább elfogadhatónak ezt, hogy mindenből franchise meg univerzumot akarnak ér csinálni. Tehát itt például szerintem itt sokkal több alapja van, mint mondjuk egy transformersnél. De itt egyébként ugyanazt csinálták akkor gyakorlatilag, mint a cloverfield Igen, vagy ott is, igen. hogyha Cloverfield-nek nem lett volna ott a, a nevében, képzeld el, mekkorát ütött volna, hogyha végén derül ki, hogy igen. a Cloverfield univerzumban van. Na és hát... itt meg ezt csinálták meg konkrétan. Hát jó, ez egy, egy az egyben akkor nemásolta azt a filmet mondhatni. Hát tehát nagyon sok szempontból hasonlít. Tehát tényleg ott van ez az elbaszottú jó főszereplő, ott van a thriller jelleg, ott van az egyhelyszínes jelleg, és ott van ez, hogy olyan gyönyörűen bele volt húzva egy másik franchise-ba. És csak egyetlen jelenet, tehát ha az a jelenet nincs ott, még akkor se omlik össze a dolog, akkor is működik. És nem értelmezte át a filmet, mint mondjuk a hatodik érzéknél, hanem beillesztette egy olyan közegbe, egy olyan környezetbe, ahol sokkal több értelme van neki, és sokkal több potenciál van benne. És ez legalábbis a stabilista után ilyen. Nem, nem, nem. Ez a szerves része a film, Igen, hát ez az utolsó jelenet, vagy várjál, az utolsó előtti, nem? Mert utána még mutatják a volt talán. Nem, nem, azzal van vége. Ja, azzal azzal van vagy vége. úgy emlékszem, hogy az a vége. Tehát az a vége Mindegy két, a kettő van. valamelyik között. Tehát nem is a stáblista után van, mert amúgy gondolkoztak rajta, és amúgy logikus is lett volna, hogy akkor követik a trendet, és oda bevágják. Csak azt meg senki nem várja, hogy a végig, mert aztán tényleg nem számít rá az ember. Mm -hmm. Főleg egy sem a filmnél. Úgyhogy, tehát. Én, én ezt talán az egyik legjobb húzásának tartom, amit itt Semelán vala elkövetett. Ez csak jó dolog volt. És ezt az Oli kiírta, hogy a sebezhetetlen kettő. Csak, csak hát ugye nem jössz rá, mert most a film közben nem látod ezt, vagy tehát én nem tudtam rá szociálni, én ezt olvastam a Twitteren, és folyamatosan kerestem a filmben így a nyomokat. Csak amikor oh. megláttam Bruce Willis arcát, akkor jöttem rá, hogy na te, rohadék, és ezt így, hát, mert ez nem, jö, nem jössz rá. Hát de, mert tényleg nem jössz rá a dologra, és, és pont ezért ö, nem írtam rá az olira, hogy törölje már le azt a vagy valami, mert tehát ez, nem, ez nem volt, azért nem a spoilerkedés, mert nem utalt semmi arra, hogy ez spoiler. Tehát, hogy ezt, most én bár, de van egy csomó film, amire azt mondhatom, hogy ez ennek meg ennek a második része, és akkor gyakorlatilag ez egy kritika. Egy vélemény, hogy mit tudom én, a Rottweiler volt a Palátszigetnek a második értel, itt tudom én, most mondtam valami baromsabot. Hát én is arra gondoltam, hogy jellegében hasonlít, hogy akár izgalomban, Igen, akár Igen, vagy, más vagy olyas, elemben, Igen. hogy ilyen erős ember van benne, és akkor tök fasa. De hát nyilván utána így a film végén jöttem rá, hogy azt a mindenit. És amúgy szerint én volt az egyetlen, a moziban, aki erre rájött, és itt most nem nagyzolni akarok, meg hmm. semmi, de én volt az egyetlen, aki ott halkan hogy úristen, mit láttunk most azt a kurva. És utána egy kollégám is megnéztem, hogy a filmet, ő nem értette ezt az utalást, de utána így elmondtam neki, és mondja, látta a és tényleg. Csak, hmm. csak így akkor abban a pillanatban nem jött rá, mert most az átlag mozi néző ő, és ott van a Bruce Willis, és ha faszad, de ő most hogy kerül ide? De hogyha így a zenével hmm. összeköti meg a karakternévvel, meg minden mása, meg a miszter veggel vagy a porcelánnal, akkor egészen más megvilágításba kerül a filmnek a fináléja. Úgyhogy én ezért akartam erről beszélni, hogy egy ez, ez hatalmas dolog. És nagyon-nagyon és örültem, hogy ezt így láthattam, és én meg fogom nézni még egyszer mindenképpen, mert azért itt is így szeretném hallani eredeti hanggal. Hmm. Hát igen, ezt ez kéne, tehát ha meg kell volt, azt hmm. tényleg látni kell eredetibe. Hogy Mert ez egy megevóly a... volt, és Igen. akkor tényleg így a, a, a játékának az egyik legfontosabb részét veszük ki a szinkronnal tulajdonképpen. És amúgy nem mondom, hogy olyan szörnyű lett volna a szinkron, de, de azért, na, itt, itt, itt csak egy legendát látunk tulajdonképpen. Én alapból nem szeretem az ilyen pösszéskedést, mm -hmm, tehát ez, ez, ez, ez magyar, mm -hmm. magyarul ez elviseltetlen, tehát ez már a kingsman a Kings is <laughs> őrületbe kergetett. Mindenki arra emlékezik, hogy pösszed, de, de nem az volt a lényeg, hogy pösszed, tehát hogy ez, ez egy huszadik <laughs> volt és itt is ez van, nálam is uh -huh. szörnyű volt a közönség egyébként, de csak ezen a közösségen röhögött mindig mindenki uh -huh. folyamatosan megállásképp. Uh -huh. Na mindegy. De nem üvöltöztek bele legalább, tehát így utólag visszagondolva nem is volt olyan végzes. Hát az enyémhez képest biztos, ja. hogy rohadt jó. Igen. De mindegy, tehát e erről akartam mindenképpen beszélni, mert szerintem, tehát aki látta a filmet, és akik nincsenek kevesen, tehát úgy láttam, hogy már valami 90 ezeren látták a filmet. A Amerikában múlt. is nagy siker igen, igen, és ennek így nagyon örülök, mert én, én úgy érzem, hogy ez megérdemli. megérdemli Megérdemli sem alán is a, a, a biztatást és talán így egy picit nagyobb bizalmat, talán nagyobb költségvetés, de nem engedik el annyira a kezét, hogy csinálja még egy eseményt, vagy, mm -hmm. vagy léghajlítő 50 milliót nem szabad nekiadni, és teljesen elborul az agya. És <gül> akkor, de, mert tényleg amúgy már ma, maga a koncepcióban is fel lehet fedezni a hasonlóságokat, ugye a sebezhetetlenség is egy ilyen törött motívum van a poszteren, mm. és ugye itt is, és ö, így sejtem amúgy, hogy a következő filmnek meg se lesz a címe, tehát én valami ilyesmit tudok elképzelni, és akkor abból csinálnak egy ilyen picit visszafogottabb, de talán akciódúsabb filmet, amiben talán thriller is belefér, dráma is belefér, és abból szerintem egy hatalmas dolgot ki lehet hozni, úgyhogy fuck yeah! Uh -huh. Nem tudom, hogy meghoztuk-e a kedvedet hozzá, vagy ez, ez így neked gázos, hogy, hogy így kötik össze a dolgot. <tos> nem tudom, kicsit a húzásnak De húzásnak tűnik. Nagyon te, elegáns nem... egyébként. Igen, Tehát tudod, nem, nem az az erőltetett. Uh -huh. Egyáltalán, hanem úgy nagyon, nagyon természetesnek hangzik, úgy eszedben nem jut közben, hogy, hogy ez jönni fog, de amikor látod így, és bazzeg tényleg. Uh -huh. Hát jó. Hát majd lehet, hogy egy, megenged... hát meg, egy de... megengedő pillanatodban megnézed otthon ja. már az is valami, de szóval, hát... Nem, tudom, ez én nem vagyok egy itt... nagy vagy drucker. Hát Tehát meg Samalán nem... ért se ugrálsz annyira. Hát... Ez... Hát, ki? Ki az a, hát úgy értem a, a jó Samalán filmekért. Tehát ja. tudom, mint a hatodik érzékre, a sebezhetetlenre, a meg sebezhetetlen... a gondolok. Ja, hát azok ugye. Még a falu is, hogy mondjam, Á, az a netes, már az a, a nagyon netes kategória a, azt a lánya vízben már meg sem néztem, mm -hmm, az én én. se néztem az, azt annyira ördögött. nem volt egyébként az se gász, csak ilyen nagyon fura az egész meg ott a, a, nagyon irritált, hogy a lány... nem a nem volt gond de a Sajamalan játszik benne, ugye, ő mindig játszik mellékszerepet, ugye a splitbe is volt. Itt is van, itt is és van. És ott egy ilyen nagyon komoly szerepet osztott magára, és nem kevesebb szerepet, mint hogy ő a megváltó. Tehát a lány a Sajamalan játsza azt az embert, aki a, a világnak a megváltója. És csak ott ezt így nézed, és így azt a rohadt élet, legyél már vissza az egódból, baszki. Tehát azért... E Na, a a jelekbennek ilyen... például hogy meg ő volt az, aki elindította az eseményeket, ugye ő, ő miatt halt, meg a Gibsonnak a felesége. Ja, igen. Mm -hmm. Tehát hát ott még gond... kicsit visszavett. Tehát a lánya vízbennél már kilógott az egója a mm -hmm, képernyőről itt azért visszafogottam sokkal a szerelem. Hát de... itt most én is meglepődtem, azt hittem, hogy a végén majd ő fogja megoldani az összes ügyet, vagy megjelenik, hogy ő mindent látott a kamerák, mindent megoldott, vagy nem ja. tudom, tényleg végig ezt vártam, de nem, tényleg egy van, csak, mint a régi szép időkben. Mm. Amikor még volt kritikája, most is azt ja. éreztem, úgyhogy annyira nem engedte el magát, tehát itt nem szállt el, mint az eseménye, meg mit tudom én, hogy abszolút fasságok, hanem picit, hát, hogy is mondjam, kicsit visszafogottabb Voltak volt. elszállt dolgai itt is, de, de stílusosan, <gül> tehát hogy meg volt csinálva, látszott, hogy nem csak az van, hogy úristen ezt ez bemenezve, rohadt menő, hanem mm. hogy akkor adjuk meg a módját. Volt a terve, egy koncepció ki. benne, ja. és ez, ez ja. nekem nagyon tetszett, úgyhogy Na ja, Majd megnézem egyszer. De most moziba biztos nem. Hát nem, nem. nem. De annyira, annyira nem is fontos, majd tényleg, hogyha hangulatban jössz és vágysz egy ilyesmi filmre, akkor, akkor szerintem, hogy te is élvezni fogod mm. valamennyire. Jó, ha úgy lesz, akkor bevallom. valamennyire egy kicsit, talán. Na. Jó van, na hát porszivozni fogok, ebből már belenyugodtam, de... Hát ezt a hat percet, egy kicsit állíts vissza az órán, nem fog fölteni. Esélytelen, nálunk ilyen rádió vezérelt van, az nem hát, lehet átverni. Haladtunk a korral. Ja. Jó van. Na, azt hiszem ez egy elég, elég jó adás volt. Utóbbi idők legjobb adását hoztuk össze szerintem, sí, mert a ilyen könnyű igen, igen, nagyon hálás volt a, a kínálat szerintem. Az a aktuális jótok, ez az aktuális rosszíg, a What the Fuck technőség, a, a nevetséges magyar filmcímig, a Rottweilerig és egy spoiler kibeszélő. Azt hiszem minden oké. Okay. Meg az egyórás pofázás nem filmekről a, a képzés elején. Jó, na, hát akkor meg is holnánk, akkor köszönjük szépen a figyelmet nektek, pontozzatok minket, IMDB-n lehetőleg IMDb úgy gondoljátok, hogy nem IMDB-n, mi az, iTunes. <gül> <gül> <gül> <gül> egy, itunes Egyébként fenn vagyunk, van egy lista, az. hogy az általunk kibeszélt filmek valaki. Ja, csináltak egy, egy listát? Aha, Aha. <gül> van egy olyan, uh, iTunes-on. Ö, szívesen elfogadjuk az öt csillagokat. Most Mutko lecsúl, le ö, csúszunk négy és félre, úgyhogy én ezt nagyon nehezen éltem meg. De... A tisztán ilyen Black Mirror epizódban mint a no ban 4 és fél csillagos vagy, és így a Hiltonba. Négy és fél csillaggal. Ja. Aztán majd üvöltözöl a börtönben. Tök lesz. Ja. De az űrhajón még kaphatsz ö, hosszú kávét. Igen. Mondjuk az érdekes, hogy az űrhajóba, hogy kapott csak a legalja kávét, de a bárba meg mindent kapott, alig, hogy fizetnie kellett volna, ez így meglepött, jó mindegy. Most Jó, mondod, mindegy. jó ö, akkor jelezetek vissza nekünk, írjatok olyan szép leveleket, mint amikről beszéltünk az adás elején, illetve hívjátok meg Gergőt mindenféle finom kevertre, nagyon értékeli és írjatok nekünk mindenféle szépet, Facebookon, Youtube-on, akárhol mindennek, örülünk, és akkor találkozunk majd februárban elvileg kétszer, nem most nem együtt, akkor háromszor valószínű, plusz az oszkáros adás, menjetek moziba februárban nagyon sokat, mert most érkeznek az oszkáros filmek már amelyik, de... meg a körök is, meg a, meg a nyomás utána, meg a legóbek nem. Igen. Meg a sötét a... 50 árnyalata. Na, uh, megvan a jó. Én arra, hogy nem megyek-e már most mondom. <gül> Na majd black Ship. Igen, akkor mondani, hogy én lehet, hogy elmegyek. Pocs, meg. <gül> bár vagyok tripla X és Resident Evil maraton után, ja, szem, bár, már Jól jó fog esni. Esnem. Hát, hogyha még utána lélegezni fogsz, vagy így túléled a lobotómiát, akkor csak király lesz. Simán meg lesz. De, de az a lényeg, black sheep, ez meg a film közepén. Ordíts be, hogy iPhone, hogy lássam a picsád. <gül> <gül> ja, Ez csak nem mindegy, meg. hogy ezt a Mila Jovó is ne ordítom vagy a windy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hát, én az 50 árnyalatra gondoltam, de na, ott látni fogod. A, lát, lát, lát, a, a, a windy is megtesz, szerint. <gül> Attól tartok én is. <gül> <gül> Jó, van, na közel fajulni az egész. Akkor szép estét nektek, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.